Poštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni na Slovenski Hvala, da ste se današnjega posveta o mesto etike v družbi udeležili v takem številu, ki govori o tem, da je to temeljno določujoče in zavezujoče vprašanje. Da torej ne moremo neumno in nespametno govoriti, da je etika v krizi, ampak da se moramo o njej spraševati na afirmativen način, kot je danes zastavljeno, tudi tole. Posvetovanje. Hvala vsem udeležencem že vnaprej in seveda najprej udeleženka, ki bodo danes svojimi prispevki, sodelovali na posvetu. In uh, hvala slovenskemu filozofskemu društvu, da je zaupo tudi slovenski matici s organizacijo tega posveta uh, Pravo slovenska matica je pravo mesto, saj je tista, ki najbolj temeljito v slovenskem prostoru skrbi za izdajanje tudi filozofskih del. Tako svetovne filozofske misli, že več kot 60 let iz filozofsko knjižnico, kot tudi slovenske izvirne filozofije z nekoliko mlajšo knjižnico slovenska filozofska misel. In verjamem, da bodo tudi prispevki iz tega posveta dobili svojo knježno izdajo. Zdaj pa predajem besedo predsedniku društva slovenskega filozofskega društva, doktorju katero ponašu Hvala lepa za besedo. Lepo zdravši iz mojej strani in strani slovenskega. Tako, evo, najlepša hvala. Srednji sovenskega filozofskega društva. Ko sem jaz nekako kandidiral za predsednika tega društva, sem imel trojno vizijo. Prva ideja je bila popularizacija filozofije v smislu javnih predavanj, predstavitev filozofskih knjig, tudi okroglih mis. Z no, zadovoljstvom lahko povem, da smo v tem letu štiri take dogodke organizirali v, v sodelovanju s mestno knjižnico Ljubljana. Druga točka je bila nekako večja vloga pri razvijanju filozofije za otroke in novih praks filozofije, kar mogoče gre malo skupaj za to popularizacijo filozofije. Tudi tukaj še moramo nekaj stvari narediti, stvari uh, premakniti naprej, upam, da bo doktor Tano tukaj tudi mogoče aktivno sodelovala, kaj je danes z nami, mogoče kakšno sekcijo v društvu, vzklopo tega še uh, naredimo kmalo. No Tretja točka je pa tak ki se neposredno veže na ta poseb. Ta poseb odgovarja na to tretjo točko vizije. Tukaj je bilo vprašanje, kakšno je prav pravzaprav mesto filozofije v družbi, kaj imamo filozofi za da družbi in kaj naj družba mogoče od nas pričakuje, ne vem, če ravno zahteva, ampak kakšen, kako naj se v tem pozicioniramo. No in prva taka filozofska disciplina, ki je mogoče res najbolj neko povezana s tem, je gotovo etika. In neko vprašanje, na katerega sem ja želel, da bi skupaj kot filozofi odgovorili, je kakšno je pravzaprav mesto etika, etike v družbi. To vprašanje se mi je zastavljalo zaradi sedečega, čisto nekega dejstvenega opazovanja. Ko gremo po raznih seminarjih, kjer se predava etika, ko beremo razne etiške kodekse, katerih je zadnje čase zelo veliko, najbolj eksotičen, na katerega sem sam naletel, je bil etiški kodeks voznikom motornih Ni na Mariborskem skratka, teh To je ena poplava diskurza o etiki, in v nje pa veliko krat pogrešam filozofe. Uh, številni ljudje se vključujejo v to debato, kar se mi zdi, da je prav. Vseeno pa me zanima, da če po eni strani psihologi, uh, zdravniki, pravniki, uh, učitelji zaščitijo svoj poklic, ali bi ga morali, mogoče provokativno vprašanje, tudi filozofi, ali bi tudi etiko morali po tradicionalno filozofsko disciplino zaščititi, vsaj na ta način, da bi filozofi morali biti zraveni v različnih etiških komisijah, kar danes sicer že vedno večje meri so, sodelovati pri pisanju etiških kodeksov in nasploh v, v debati raziskovanih o etiki. Tako da to je bilo to prvo vprašanje, na katerega upam, da bomo danes tako vse kaj male povedali. In druga točka seveda povezana s tem je, pa kaj pa moramo tukaj potem filozofi mogoče narediti za to, da bi etika filozofska kot filozofska disciplina dobila večji pomen v sklopu širše družbe. Uh, To je hkrati logistično vprašanje, hkrati mogoče tudi filozofsko zdi se mi, da se v nekem smislu vse malo dotika Platonovega dialoga Protavora, kjer je ravno to vprašanje, ali obstaja strokovnjak za učenje kreposti. Ne. In to je neka praktično večna dilema, tako da ima pa ta seveda simpozij tudi ta čisto filozofski Platonovski, če želite naboj. Pripličam sem, da bo današnji izbor govorki in govorcev posegul tudi seveda na to ravno filozofske refleksije. Zdaj bi se rad samo še zahvalil vsem, ki ste prišli. Res sem zelo vesel, da v takej meri podpirate dejavnost slovenskega filozofskega društva. Vsem govorcem in govorkom, ki so se odzvali v bilo. in še posebej tudi seveda slovenski matici, ki nas je res zelo gostoljubno sprejela in ponudila več kot osrezna asistenca za izpeljavo tega dogodka. Takole, hvala lepa, torej z moje strani. Zdaj pa eh, prepuščam besedo Gašmerju Ljupircu, ki pa eh, je glavni, lahko rečem, eh, organizator, tudi čisto v tem eh, praktičnem smislu našega poseta. Hvala lepa. Vračili tudi v mojem imenu na posvetu, ki ga, kot že vemo, se organizira Slovensko filozofsko društvo v svoji organizaciji Slovenska matica. Um, danes bomo videli številne avtorje, ki se poslužujejo različnih pristopov k razumevanju etične družbe. in družbe. Zdaj bom jaz samo nekaj besed povedal o tem, kako je tu zastavljen ta posvet. Razdeljen je na tri sklope. V prvem sklopu bomo slišali mislice, ki prihajajo z v različnih področji širšega razumevanja narade moralnega, tako z področja teologije, kot filozofija športa, analitične filozofije in filozofije svetovnega etosa. Tukaj se nam bojo predstavili dr. Ošlej, dr. Pisk, dr. Juhand in dr. Gartnerjeva. Načino z drugega sklapa bo strukturno razumevanje etike oz. analitične filozofije, politične filozofije in aplikativne etike. Vesetljivi bodo dr. Klamfer, dr. Romlevič, dr. Stragovnik in dr. Fribec. V zadnjem sklopu pa bo, ki bo se sicer daljšemu odmoro za pa se bodo predstavili filozofi in filozofinje, ki razpravo je, ki je v širše razumevanje družbe in na ta način ponujajo pogljubjeno razumevanje družbe kot moralno, kot resuljivno moralno določene. V tem sklopu se nam bodo predstavili dr. Totova, dr. Fribec in dr. Šimanc. Zdaj pa pred začetkom, da ne bom preveč dolgovezjev, samo še nekaj vodiliti in želja razpravi. Namreč, kolikor je človek bistveno družbeno bitje, je vse ne zazenovan s prisotnostjo medkljaveških odnosov in posajanja v skupnosti. Vlistnost medseboljnih vezi ima v tem primeru tudi normativno silo. Morda se danes zdi, da je upanje, da etično in politično prenehata biti obrazek sprekimljene strateške komunikacije in obrtnega obladovanja družbeno-političnih procesov, da se razvedata v neizključujoče delovanje, ki izhaja iz racionalne komunikacije življenskega sveta, pretirano utopično, a je včasih tudi takšna utopija lahko ta regulativna ideja. Odlika razumnega ravnanja je v tem, da razkrije in prednostno izpostavi tiste probleme, to je ekonomske, ekološke, sistematične tršenje človekovih pravic, ki kar najaktivneje posegajo delovanje človeka in družbe, in, na najosodnejši, način določajo, uh, in torej na najosodnejši način določajo delovanje družbe. Koliko družba spregleda vzhodnost vrstni dejan, se lahko razkrije in vzrokov, ki potricirajo napetosti na vzdržnost. In naj za konec omenim še dodilo javne razprave s pomočjo pojma, ki so ga stari ki poznali tudi zrazem Izegorija. Le ta ne ponazarja so svobadega vrga, pa tudi politične enakosti, ki se razkriva možnosti, da je osam izbegal glas slišan ko svoboda živeti in tudi svobodno odloževanja v, v pomenskem, javnem in političnem diskurzu, je grožnja nasilja, ki je vselej prisotna v etičnem in političnem skladnosti, še najbolj nadolžna. In takrat ne pristopimo le mi, kot prezoblično mota, pač pa jasniki, ki naj jo tretji poteljuje najbolj pripoznanja. Hvala lepa. Zdaj se prvega govorca in sicer je to doktor Ošo. Samo še eno stvar ne povedem pred začetkom. Vsak govorec bo imel 15 minut časa, po govoru pa se bila ena druge kratke repliki, ampak res kratke. Smo tukaj časov Hvala, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, dragi gosti. Že iz naslova mojega prispevka, mnoštvo moral in odsotnost etike, je razvidno, da pojmov morala in etika ne razumem kot sinonima. Ker uporaba obeh pojmov trnujnih pridevniških oblik pomensko ni enotna, niti znotraj filozofske tradicije, predvsem mislim tukaj na tako imenovano kontinentalno filozofijo, kaj šele znotraj vsakodnevne govorice, pričenjam z terminološkim pojasnilom. Spojmo morale mislim prakticirajoče sisteme vrednot, vrednoten, prepričan, načel, navad, vrlin in pravil individualnega in družbenega ravnanja, ki lahko nastajajo povsem spontano kot tihi ali tudi kodificirani dogovor skupine somišljenikov na dobesedno vseh področjih delovanja. Tako lahko denimo govorimo o morali trgovcev, gasilcev ali celo mafijskih združb, lahko pa z njimi mislimo tudi večje stanovske ali celo globalne, religiozne in ideološke moralne sisteme, kot so denimo zdravniška, športna ali raziskovalna morala na eni in protestantska, katoliška ali socialistična morala na drugi strani. S pojmom etike, če pridem še k drugemu pojmu, pa nasprotno ne mislim prakticirajočih form vrednotenja in ravnanja, več njihovo presojo. Tako kot to velja za večji del kontinentalne filozofije, etiko razumem kot teorijo morale, kot različne načine njenega presovanja, utemeljevanja, upravičevanja in zavračanja. Etika je torej nekakšna metamoralna instanca. Ob tem je potrebno nujno upeljati dodatno distinkcijo. Glede na splošno uporabo, je smiselno razlikovati med širšim in ožim pojmom etike. Širšim pojmom etike mislim vsako obliko presojanja in vrednotenja posameznih moralnih praks ali sistemov, ki jih vsakodnevno zaznavamo v javnem prostoru. Za ožjim pojmom pa nasprotno kritično teorijo morale, ki je v svoji osnovi, kot vsi vemo, filozofska disciplina, ter pri presoji človekove moralnosti načeloma sledi kriterijem celovitosti, kritičnosti, racionalnosti, preverljivosti, utemljenosti, verifikacije in falzifikacije. Za konec terminološkega uvoda nakratko omenjam še razliko med pridevniško rabo obeh osrednjih pojmom oziroma med moralnim in etičnim delovanjem. Moralno deluje tisti, ki se drži moralnih navad, načel in prepričan določenega moralnega sistema. Nasprotno pa etično deluje tisti, ki deluje iz celosne in kritično naravnane presoje posameznih moralnih navad in načel. Če prvi praviloma deluje heteronomno, pa drugemu načeloma pritiče avtonomni status. Iz tega sledi, da lahko ljudje delujemo hkrati moralno in neetično, ter obratno. Hkrati torej etično in nemoralno. Znameniti in sem dobro znani primer – Sokrat je deloval nemoralno, ko je javno pod vprašaj postavljal moralne navade, predstave in prepričanja Atiškega polisa. Prav zaradi tega je tudi bil obsojen na smrt. Hkrati pa je ravnal etično, saj je zahteval po kritični refleksiji, saj se je zato zahtevo zauzemal za pravičnejšo družbo, ter pri tem razgaljav nezadostne oblike utečenih moralnih navad in prepričan. Umreti je skratka moralo zato ker se iz pozicije avtonomne etičnosti kritično zaprstavi v javni in politično koordinirani morali svojega časa. Po tej kratki razlagi temeljnih pojmov prehajam k temi današnjega simpozija, ki sprašuje po mestu etike v družbi. Če razumemo sintagmo mesto etika v družbi dobesedno, potem trdim, da tega mesta ni, da ne obstaja oziroma da je prazno. Seveda govorim pri tem o naši slovenski družbi ali še natančneje o javnem prostoru v njej. Trditi, da je etika v javnem prostoru odsotna, nikakor ne pomeni, da etika ne obstaja. Ta trditev ni samoumevna, zato bo terjela natančnejšo razlago. Nekaj nasprotnega velja za tezo o mnoštvu moral. Raznil raznolikost in deloma tudi enakopravnost moral je ne le evidentno in celo umevno stanje v vseh demokratičnih družbah, temveč krati in vsaj načeloma velja tudi za pomemben dosežek kulture strpnosti in pluralizma ter razvoja človekovih pravic in svoboščin. Danes pravilo nihče, ki se poslužuje uma, ne postavlja pod vprašaj pravice, do obstoja posameznih moral. Da obstoja poslovna morala, se nam zdi enako upravičeno kot to, da obstaja zdravniška, parlamentarna, katoliška ali denimo morala brez domcev. Seveda obstajajo med moralami evidentne razlike. Za mafijsko moralo je značilno, da terje umor izdajalca, vsako neizvrševanje ukazov pa se strogo sankcionira predvsem za uporabo fizične sile. Za poslovno moralo je značilno, da je njena najviše vrednota dobiček, Vse nagrade in kazni pa so vezane na krepitev ali slabitev te vrednote. Katoliška morala izhaja iz njenih, izhajajoč iz njenih temeljnih moralnih načel, splav, denimo, odločno zavrača, liberalna morala pa ga nasprotno zagovarja kot temeljno pravico ženske. Zdravniška morala pri nas eutanazijo zavrača, sleherna konsekvencialistična jo nasprotno zagovarja in tako naprej, naštevali bi lahko v neskončnost. Da imamo ljudje različne navade, običaje, šege, prepričanja in drže, je ne le samoumevno, temveč hkrati tudi v skladu s fakultativno odprto bitjo človeka in njegove svobode. Delikatna in zapletena pa postane ta samo samoumevnost pri presoju in vrednotenju različnih navad, prepričanj in v tej ali oni morali utemeljenih ravnanj. Neredko tudi zato, ker vsaka presoja vsele vsebuje tudi nevarnost konflikta, do katerega sploh ne bi prišlo, če bi vse pustili tako kot je. Natanko ta presoja pa je tista, ki jo v širšem pomenu povezujem za etiko. Vsak, ki to razume, ve, da je etika lahko tudi nevarna. Pa ne le zaradi Sokratove usode. Kaj torej pomeni trditev, da je v naši družbi etika kot presoja moralnih praks odsotna? Da je mesto etike v njej prazna? Mar ni to pretiravanje? Še zlasti, ker o etiki na glas praktično govorijo že vsi, celo politiki, ključno z nami na tem posvetu. Že samo dejstvo, da se s presojenjem naših dejanj, zlasti pa dejanj in navad drugih, nenehno ukvarjajo vsi člani vrste homo sapiens, na izjemno raširjenost etike oziroma tistega fenomena, ki ga ta pojem izreka. Ker vsi ljudje vedno in povsod presojamo in vrednotimo vsa dejanja, stanja, navade, prepričanja, osebe in predmete, s katerimi smo posredno ali neposredno povezani, se v širšem smislu vsi ukvarjamo za etiko kot vrednotujočim presojanjem. V tem smislu se človek kot fakultativno bitje svobode etiki ne more izogniti, Na njo je preprosto obsojen. Vretno pa že slutite, da širši oziroma splošni pojem etike ni tisti, ki bi me tukaj posebej zanimal. Ni namreč širši pojem etike tisti, katerega mesto v družbi bi lahko razglasili za praznega. Dejsto, da vsi in praktično vse le govorimo o etiki in se z njo ukvarjamo, nima veliko skupnega streditvijo, da je v naši družbi etika odsotna. Nima veliko skupnega zato, ker z odstotnostjo etike mislim seveda na oži pojem etike. Če to osnovno razlikovanje širšega in ožjega pojma etike sprememo, potem lahko upoštevajoči slovenske razmere trdimo, več, ko govorimo o etiki, manj je etike. Zelo pogosto tudi zato, ker v postopkih presoje te ali one moralne prakse za kriterije presoje nezavedno jemljemo lastna moralna oziroma vrednotna prepričanja. Govor o etiki in etično presojo zamenjujemo z lastno moralo. Z moralo torej presojamo moralo. Žal to nekak neredko velja tudi za nas filozofe. Zlasti takrat, ko svet enostransko presojamo z pozicije določene teorije, ki in ko smo ji že podredili naš um. Po eni strani je torej z etiko povezano vse, s čimer kot ljudje vstopamo v odnos, po drugi strani, če etiko mislimo natančneje kot celovito kritično presojo, pa je v družbi, komaj še prepoznavamo. Vsesprošni govor o etiki je tako razmeroma zanesljivi simptom njenega izpraznjenega mesta. Je simptom dejstva, da je z družbo in njeno kritičnostjo nekaj narobe, da v njej nekaj bistvenega manjka. Na tej točki uspeljujem novo distinkcijo. Nena je filozofija mišljenja visoke ločljivosti oziroma mišljenje v HD tehniki, če se nekoliko pošalim. Poleg razlike med širšim in nožim pojmom je smiselno razlikovati tudi med njenim zaprtim in odprtim pojmom oziroma tipom. Ker za vsako etiko velja, da pomeni način presojanja moralne prakse, se ob tem samodejno zastavlja vprašanje izhodišč in kriterijev takšne presoje. Če moralne prakse presojamo, kontroliramo, uravnavamo z pozicije absolutne vednosti, če jo nadzorujemo z mesta samohlicanega etičnega suverena in polnomočnega etičnega subjekta, bodi si v obliki posameznika ali nekakšne ideološke komisije, potem je to sicer lahko možni način vrednotnega bdenja nad dogajanjem v družbi. Ker pa je to vrstni način utemeljevanja in vrednotenja morale in moralnosti značilen za totalitarne in izrazito ideološko strukturirane diskurze in družbe, ga imenujem sindagmo zaprti tip etike. Zaprti tip etike v svoji absolutnosti in nekritičnosti načeloma odpravlja ali negira vse postopke vrednotenja, ki niso njegovi lastni. Če torej trdimo, da je mesto etike v družbi prazno, in z etiko mislim njen zaprti tip nekakšne kontrolne instance in legitimacije smisla in vrednot, ki družbi narekuje ali celo ukazuje oblike in načine ravnanj, potem lahko njeno odsotnost, pozdravim, verjamem tudi, da pozdravimo, z zadovoljstvom. Posamezni zaprti tipi etik znotraj različnih moralnih sistemov pri nas sicer še vedno obstajajo, vendar so pri oblikovanju javnega mnenja bolj ali manj irrelevantni in v svoji ekskluzivnosti že precej omiljeni oziroma strpnejši. Primera zaprtega tipa etike sta denimo socialistična etika, ki se ohranja le še kot spomin oziroma možna vizija, nova vizija, ali pa denimo katoliška etika, s katero cerkev legitimira lastno moralno prakso. Slednja je sicer še vedno vitalna, vendar je njen vpliv praviloma omejen na pripadnike katoliške vere vzpovedi. Krati pa bi tudi težko rekli, rekli, da je v svoji naravnanosti ekskluzivna. Za prdega tipa pa ne srčujemo zgolj v posameznih političnih ideologijah in veroizpovedih, temveč tudi v akademskem svetu. In sicer vsele je takrat, ko izhajamo iz posamezne etične teorije, ter z njenimi pojmovnimi in argumentativnimi orodji sodimo, presojamo in odločamo o tem, kaj je smiselno, primerno, spremljivo ali dobro in kaj ne. Ne da bi pri tem, in to je zelo pomembno, bili zmožni ali pripravljeni lastno teorijo postaviti pod krilje kritičnega samopreopraševanja. Kar seveda tudi pomeni, da zase terjamo določeno ekskluzivnost. Tudi takšni poskusi etičnega vpliva na družbena dogajanja pri nas žal niso povsem tuji. Ker pa so vezani na posamezne osebe, je njihov vpliv omejen na status mnenjskih prispevkov. Zato bi težko rekli, da takšen tip etike zaseda omenbe vredno ali relevantno mesto v družbi. Tudi v tem primeru se drznem reči, da je prav, da je tako. Odsotnost ali, ali omejena vloga zaprtih tipov etike, lahko jih imenujemo tudi negativni tip, gotovo kaže na določen napredek humanosti naše družbe. Bistveno manj razveseljujoče pa je dejstvo odsotnosti ali, ne, ali nezadostne navzočnosti odprtega oziroma pozitivnega tipa etike, za katerega je mogoče utemeljeno trditi, da je dini zagotavlja kritično, neodvisno in celostno naravnano obravnavo pluralizma moral ter da na ta način tudi edini širi in poglablja prostor humanosti družbe kot celote. Z odprtim tipom mislim živo, dinamično, neodvisno, spreminjajočo, nedoločeno in prilagajajočo formo kritične presoje, ki ni nujno vezana na filozofijo ali katerokoli drugo vedo. Mislim na kritično presojo, ki pašalno in a priori ne favorizira in ne diskriminira nobene vrednotne pozicije, ki vse razlike v njihovih vzajemnih odnosih izpostavlja celoviti in na vzkrižni presoji in pri tem nujno upošteva ne le skupno dobro, temveč samo kritično sproti, korigira tudi lastne omejitve in nezadostno reflektirane predpostavke. Odprta etika ne temelji na posamezni etični teoriji, temveč na etičnosti oseb, ki s kontekstualnim in nepristranskim upoštevanjem in primerjanjem različnih etičnih pozicij, pa pred, predvsem pa svojim lastnim delom in vplivom poglabljajo in širijo prostor humanosti. Z etično osebo nadalje mislim avtonomno misleče in neodvisne glasove kritičnega uma, ki niso slepi apologeti te ali one teorije in na vezane morale, kaj šele te ali one ideologije, vere ali pozicije moči. Hkrati pa vse procese v družbi presojejo celosno in pri tem upoštevajo vzajemno pogojenost različnih etičnih načel, kot so pravičnost, dialoškost, koristnost, odgovornost, enakopravnost, skrb, sočutje, individualnost, družbenost, ugodje, pravice in tako naprej. Če to vse prej enoznačno in preprosto opredelitev odprte etike prenesem na pojem prostora, Trdim, da je edino legitimno mesto etike v družbi lahko umeščeno le v etično naravnan dialog, ki ga vodijo kritične oziroma etične osebe. Ali še natančneje, umeščeno je v samo jedro vsakokratnega moralno-etičnega diskurza kot njegova ireduktibilna osnova, ki je pred slehernim razlikovanjem med etiko in moralo, oziroma obe, šele utemeljuje. Kot rečeno, pa je tudi to mesto. Ki kot edino, verjetno lahko velja za legitimno in zaželeno v naši družbi, odsotno. Naj zaključim: če torej obstajajo različne, načeloma enakovredne, a med seboj vendarle konkurenčne morale, mesto etike pa je v ožjem smislu, kot tudi v obeh njenih možnih tipih, odsotno oziroma prazno, kaj potem lahko zagotavlja humanost celotne družbe in ne le moralnost posameznih, parcialnih, družbenih in svetononazorskih skupin? Odgovor. Upoštevajoč zadnja stališča, se glasi etičnost posameznih moral, sposobnost in pripravljenost njenih članov, da do samih sebe zauzemajo kritično distanco in preko te ustopajo v konstruktivne odnose z drugimi. V idealnem primeru bi bile tako vse parcialne morale etično usmerjene, to pomeni samokritične in ideološko naravnane. Hkrati seveda to tudi pomeni priznanje, da moj ali naš interes ni in ne more biti najpomembnejši. Etika v tem primeru ne bi bila locirana na enem mestu, temveč bi bila raztresena in razpršena po celotnem vrednotnem polju družbe kot nekakšen samoregulir samoregulirajoči kritični softver. Toda to je le etični ideal. Realnost se žal glasi diktatura moral, moral ki določeno meru humanosti družbe vendarle proizvajo zgolj kot nehoteni stranski učinek oziroma kot plot vzajemnega omejevanja in nadzora. Toda tudi to je bolje kot nič. Zato ni vse tako črno, kot se nema razdi. Dobro, pa tudi ne. Hvala. To je bil torej redni profesor uh, dr. Boru Došlaj, ki je sicer profesor filozofije na filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in področja, čega je področja raziskovanja, obsegajo etiko, bioetiko, etiko narave, filozofsko antropologijo, filozofijo kulture in filozofijo religije. Zdaj bomo če zdaj eno kratko redniko, oziroma vprašanje, če ga kdo ima. Če ni novenega vprašanja, zdaj lahko seveda tudi kasneje v koncu zastavljate vprašanje, ki se boste kar bolj spomnili? ki bomo povabili toga stavega govorce. in se bodo skupi še enkrat predstavo. Zdaj pa jaz povabim kar naslednjega. In sicer je to dr. Jednaj Pisk, učitelj filozofije športa na, v zavodu svetega Stanislava v Ljubljani in predsednik svojinskega tučka za filozofijo športa. Vedilno področje njegovega ukvarjanja je filozofija športa zlasti njegovih etičnih, antropoloških in religijoloških razsežem predstavljenega ovega postepa, pa je kliv športa na polodaj etike v etike. Lepo pozdravljam. Hvala. Lepo pozdravljam tudi z moje strani. Um, vesel sem, da tudi šport nekako prihaja v ta, ta prostor etike. Saj, na eni strani bi lahko rekli, da je šport vpliven družbeni fenomen danes um, Veliko se pogovarjamo o etiki športa, veliko je o medijih, o fair play-u, o dopingu, o, o, o raznih problemih trgovanja šport, športniki in podobnem. Pa vendarle, v skladu z tem, kar sem pišal na govoru, bi lahko in bomo ugotovili, da gre čim bolj za neko moralo športa, etika, nek globi premisleke o tem, pa nekako pogosto izostane. Šport je danes nek splošno sprejeti kot nek pomemben družbeni fenomen, pojav. In nazadnje ga, se ga smatra kot dobrega, kot zdravega. Zato je nazadnji starši vključujo otroke v šport, že od mladih nog. Zato sponzori vlagajo tudi denar v šport, ne samo zato, ker je, je tukaj lahko nek profit, ampak tudi zato, ker ima šport na splošno še neko pozitivno podobo v družbi. Tudi država podpira šport vlaga nekaj svojega denarja, nekaj, da 20 milijonov evrov samo država dala v lanskem letu, oziroma v solitašnjem letu. Skratka je tudi država propoznava neke te pozitivne strani športa in v to potem vlaga, vlaga denarja. Tako da šport vpliva na zelo, zelo različnih področjih, ima, neko, ima splošno neko pozitivno podobo, pa vendarle je to morda enostranski pogled. Šport namreč ni enoznačen Pojav. Zdaj, že če se vprašamo, kakšen šport mislimo? Zakaj se ljudje ne strinjamo o tem, a je šport tako dober, a ni tako dober v družbi? V osnovi da že deliko o tem, a mislimo o nek, a, š, nek šolski šport, neko športno vzgojo, ali mislim nik nek rekreativni šport, torej neko rekreacijo, prostočasno, sprostivno dejavnost ali pa skrb za zdravje v nek tekmovalni šport, to pa vrhunski šport. Pa sem začel pripravljati tale, tale moj prispevek, sem tudi gledal na tole stran ekipe tebnika slovenskega športa, spet na stran, če pogledamo tole, tudi 15. maja. Tako nas, tako nas, nas lahko v način morda presenjeti, cilj kup nekih tudi moralnih delim, ki si jih tukaj izpostavlja. In športa nam ne postane postavlja neke moralne delime. Samo, če preklopimo morda televizijo na nek športni program, ki poteka neko tekmovanje v nogometu prekršenje. Zdaj, je to bil prekršek? ali ni bil prekršek? A je sodnik? In smarjil, kot gledalci, tudi pozvalci zanani, morda navijači postavljali neko, neko nujnost nekega presojanja. Torej, šport nas izziva, stanovna nas izziva z nekimi moralnimi sodbami. Potem sličimo, Aha, nekdo se je dopingira. Zdaj, je to bilo vredo ali ne vredo? Spet smo neki sodniki. Zanimivo je tudi, v športu smo zelo povezani tudi, šport zelo povezani tudi s čustvi, ne? posebej tistih navijačev, ki jih vidimo nazaj, tudi na tej slikici, tukaj levo zgoraj. Navijači, kako so vključeni v to, močno vključeni, tudi čustveno. In, če boste vprašali o navijače, po tekmi, ko je njihova mošta izgubila V mora, bo rekel, da sodnik ni pravično sodel, da je sodel pač v korist na zato so oni izgubili. Ja, skratka, spet kako ta naša čustva, čustvena promenac, tudi vplivo potem v na naše moralne sodbe v športu. Um, danes je zato v vprašanje, kaj z tem športom? Je to res nekaj tako dobrega? ali lahko prispeva k etiki družbi? A je šport nekaj? Neka, uh, vzgojni, recimo, neka vzgojna dejavnost v, na področju etike, kar je že nekoč bila recimo v antiki, takrat se, temu niso rekli šport, ampak že priplatili, bomo v kasneje videli, uh, razmišlja o tem in telovadbo vključijo v svoj vzgojni sistem, uh, ali je v bistvu vzgoj neka, neka vrsta spektakla in uh, grožnja moralno razvoju družbe in, in, in, in ljudi. Uh, Tako, da bi se nadaljevano zdaj usredotočilo na nekaj teh tem športa kot takega na pozitivno in negativno plat in potem pač nekaj zaključkov in poskušaj z tega potem potegniti. V filozofiji športa se večina, večina filozofov strinja s tem, da ima šport v, že v svojem bistvu neko, neko moralno razsežnost. Da, da prvi zapravo športa ne more biti, če, če ni neke podrejenosti nekim temeljnim moralnim pravilem. Torej sem že omenil Platona, no, tukaj imam odlomek iz države. Platon vključi vemo, šport, te, telesno dejavnost, tele obadbo, uh, kot enega od teh dveh staborov, zgoj je vplik muzične umetnosti v svoj izobraževalni sistem. Uh, v Grčiji, nekaj če bi lahko rekli, bil šport skor tako pomemben kot, kot danes, vidaj, ni bilo takšnih medijev, ampak je bilo po pomembno, da so tako mali, da so zbite domgovalci, uh, bili so slavni, postavljeni so jim spomenike in tako naprej. No, in tudi Platon je ugotala, Da telovadba in muzična umetnost nista za to, da bi s telovadbo gojili predvsem telo, z drugo z muzično umetnostjo pa dušo, ampak pravi, na večjih mestih o tem govori, je oboje vredno predvsem zaradi duše. Duša je pa, vemo, prepletena to bistvo človeka. In tudi telovadba, telovadba torej telesna dejavnost vpliva na to stanje duše, na človekov moralni razvoj. Uh, tudi, da, je v, da je v, v samem bistvu športa neka ta moralna razsežnost, ima tudi ne vzadnji pol fair play -u. Fair play je nek pojem, ki se morda rada najbolj razvije uh, prvo v športu in iz športa potem izhaja tudi potem na druga področja. In govorimo uh, tudi že pos, v poslovnem svetu tudi o, o, o fair play uh, in in, in podobno. Uh, na zadnja fair play. Se pogosto povezuje z športnim dejanjem, s športnim delovanjem. Ja, pogosto se lahko slišimo, da je neko dejanje je športno, ja, in kaj pomeni, da je športno dejanje, to je pa športna poteza, to pa športno dejanje. Ja, če športno dejanje, v bistvu misli, da je bilo moralno dejanje, poetično dejanje, ja, da je bilo z neko športno ali zniženje z načina, lahko tudi čovječno. To je pa nešportna poteza. Ja, potem imamo nešportno potezo kaj ste mislili, da ja, je bilo ne en moralno ja, pa ne je v skladu z neko, neko moralnost. Ja, tako da, v bistvu, se, samo ta pojmovanje, ta terminologija, v bistvu, se zelo nanaša na samo to, to raztežnost. Uh, v deljevanju, lahko upazimo v družbi še vedno, da so od športnikov počakuje neka visoka moralna načela. Uh, to je, morda, zapremeniti za nekimi drugimi slavnimi osebnostmi, recimo, morda iz ta um, glasbe, umetnosti, politike, um, Če se nekega glasbenika sravnega ovojame pri nekih ne nečednih posljih, morda, recimo, podoprivam alkohola, drog in podobnega, običajno to ni, ni, ni toliko huda zadeva, kot pa če se pri tem ojame športnika. Športniki imajo tukaj nek, še vedno nek pomemben tudi vzgojni, vzgojni moment, so neki, kot neki, neki vzorniki, neki vzorniki, Doli, kim ki družba, starši dajo potem posebno mladim za vzgled. Na uh, nadaljevanju lahko gotovimo, da brez pravil spoštovanja, pravilni ni športa. And lahko igramo nogomet, če kdo nogomet, ampak če igra z roko, pa potem ne igra nogometa. Na temo pa pravilno nogometo igra iz nogo. Noga je dovolj, ne pa roko. Če igramo z roko, pa se izključimo z tega, ni več to, to, to, to šport, ki se ga, smo se ga vsega. Zato to tudi bi tem točka, da ne more več, če se ga dal z roko. Ja. Torej, temelna nekaj ta otredita pravil, k kateri se bomo še vrnili. In tudi ne nazadnje je dokazan ene moralnosti izniči vredno športnega dosežka. Ja. Tako je, ko je v športu dokazano, aha, tako je bolj ofo, tako je nispoštoval pravil, v način rezultat, ki ga je ni nič. Ja, ne, ne, ne, je težav. Danes se imamo, da po desetih letih lahko ugotovijo nekomu, da je, da je bil dopingiran, takrat se tega niso mogli ugotoviti, danes potem če deset let ugotovijo in mu A, a, ampak potem tisti, ki bi na dr, na četrtem mestu, prije na tretjem mestu, ampak tega nima potem nekaj posebne koriska, recimo. To so cepo potem nekih težav, ki so toga pojavljali. Zanimivo tudi, v tem modernem času, Pierre de Coubertin, začetnik olimpijskih iber moderne dobe, a, je v športu ne pripaznal to moralno vrednost. Nekaj to vzgojno vrednost za področje morale na se je pri Angležji, ki so vključili v šport v šole od 19. stoletju In potem, Tudi on, nekaj zapiše, da so mišice narena, zato, da opravljajo delo moralno in zato, zato tudi potem prepozna vrednost tega tukaj nadaljevanja. Tukaj je potem zanimivo prelezmišljanje, recimo individualni športi, ekipni športi, kaj je zdaj tukaj bolj, bolj moralno, recimo kaj lahko bolj razvija te področje. In tudi v slovenskem prostoru, drago ulajam, da če ga navedem, prepozna v športni dejavnosti kot nekaj teh pozitivnih razvojnih razsežnosti. Nekaj čim paradoksalno je potem. Danes v Sloveniji situacija leta 2012, jaz tako ni svetil v šole, iz predmetnika za osnovne šole črtev športno vzgojo in vključil šport. Na to razumemo športne pa športne vzgoje, podobno tudi likovna vzgoja, glasbena vzgoja, očinca vzgoje, ampak so umetnosti. A s tem se nekako bojimo, da te vzgoje tega moralnega etičnega momenta tudi, ki ga lahko te predmeti dajo ali pač nekaj gre tem. Glede uh, tega samega moralnega bistva športa, uh, lahko gotovimo, da je šport uh, nekaj osnovni, realni, precej moralno konzervati, konzervativen, ja, lahko tudi avtoritativni. Zakaj? Uh, prvič gre za neko, gre za telo. Ja. Telo je, m, telesna bodočina je nekaj, kar vsemo se skoraj ne moremo izolniti je zelo jasno povedatelj, kaj je dobro, kaj, kaj je slabo. Uh, tukaj teorija pač je prvo dosti nepomaga. Ja, pač, če nekoga so spotakne in tako napravim še pač nekaj pravila, gre za to. Potem v konstitutivno vlogo pravil smo že rekli, če greš nogomet z roko pa to, to ni nogomet. Ja, torej, sploh se tega, športa. Pa jaz pravičnosti in nepravičnosti, neka avtoriteta, močna avtoriteta je tukaj v športu še vedno prisotna. Tako ko, ko, če nisi pod to avtoriteto, pač to ni, več, se vse več ne gremo tega športa. Um, močne autoritete sodi v, v osebnosti sodnika, na sodnik na zadnjo besedo, nek tisti absolut, ki potem razsodi, ali je bil preklažek, pa ne, uh, treneri na športne institucije. Uh, in pa tudi zanimivo šport je ena mordarjetke dejavnosti, ki ohranja tudi neka nepisana pravila. A ne samo tisto, kar je zapisano v športu nekega korektnega športa, pa tudi nepisana pravila, govorimo o fair ali pa tudi o, o etosu športa. Uh, etos je to kar je zelo popularno, v filozofiji športa in se tam temu razpravlja. To je nekaj pisana pravila, uh, ki ima pa neka moralno ja, Na v nogometu se posluje nasprotnik, sprotni igralec, lahko pravila tega ne pripoveduje, da bi sedaj nadaljevali igro in da bi pač morda zaradi prednosti dosegli gol. Ampak pogosto se zgodi, da igralec in igralec pošljejo žogo z igrišča, uh, s tem zaostavi igro in da pomaga temu poškodovanemu in ga v tem, ko ga vskrbijo, vrnajo žogo proti, in se igre ne dobija. Skratka, je za neka implicitna pravila, nepisana pravila, mm, za neka športna ravnanja, duhu, bilo, kot um, je bilo po tem rekli. In pa še ena zadejiva, zanimiva, da živimo v sodobni, svobodni, liberalni družbi, povdarek na pravicah. V športu pogosto prepoznamo da v bistvu so pravice drugotnega pomena. Ker je spet velik problem danes, tem se predvsem ukvarjajo tudi dozofi, pa tudi na zadnje politiki, politiki športa, uh, dožnosti so tiste prve. Ja. In tukaj gre za vprašanje, a gre za neko paternalistično skrb za športnike, ali gre že zapravo pri tem za omejovanje odsehtevnih človekovih pravic? Vsemo uh, tak bogos primer, ki se, ga, ki se ga navaja, je, je, antidoping, je vada torej bolj Antidoping doping Agency, in njihov nadzor noč športnike. Športnik v bistvu minuto, minuto svojega življenja ali pa recimo, uro svojega želena, ni, ne more biti nekje, kjer nubede ne vi, ki je in kaj počne. Stalno mora biti, vse mora biti naprej določeno, ki je, kaj bo počev, da ga lahko kadarkoli pridejo in ga kontrolirajo potem s temi doplničkimi testami. Vprašanje človeka svobode. Tudi vprašanje potem tekmovanih pravil in kategorij v zadnjih tednih, zato sem to tole omenil, Je veliko govora, da so spremljamo v medijih, tudi na športnih, tudi na, na RTV, kaj so meni. Vprašanje teh športnikov v tekmovanjih, kot tudi meniške ženske. Kaj so meni, ženska, da se teče, da zmaguje v, v teku na srednje proge, ampak ima preveč pravi testosterona, heroina, in zdaj vprašanje, je vprašanje, ali to pravično, za je ostalih. Ženske tekmujejo, ali ne. Ja, kaj, s tem se veliko, recimo, Nesejno značilo športa je da, je, da je praksa pred teorijo. Zato lahko bolj govorimo o neki morali športa kot pa o etiki v osnovi. Zanimivo je, takoj Algar Camille, bilo je nogometni vratar, zapisal vse, kar zanesljivo ime o moralnosti in dožnosti človeka dogujem se se nauči v športu. Zgled športnikov kot tistih idolov, kot tistih ki so nekaj dosegli, ki so prek svoje moralnosti, prek svojega zauzimanja pred dosegli nekaj visoke vsežke in ki se jih dajo tem da izgled trenerjev, staršev in spet starši ima tukaj pomenj nalogo, nogometni tekmi, liga, nogometaršev, otrok, skušiš starši, kako na svoje otroke pa na, na sportnika, če mu in, in tako naprej. Spoštovanje pravil kot tekmica, kot pogoj možnosti športa, pomeni, dela za uspeh, spet praksa dela, Odrekanje. Šport je danes nekaj, lahko vrejte, redka asketska praksa v današnjem času. Vsem vse, vsem vse, mnogim storencim se je odporilno reče, če hočeš uspeti, neče hočeš uspeti. Enakost, pravičnost, enakim enako, neenakim, neenako, že ta, res to telo. In pa na koncu praksa pretavorila s tem, mislim, ravno to, da tudi, da, ko pa, ko pa nekega na malo človeka vpraša, zakaj proti dopingu, zato je doping slab. Ja, Tisto je etični razmistek nekako manjka. Ja, zakaj je doplnjstvo? Ja, zakaj? Je stop. Je ja, nekako prisotno, ampak zakaj? Ja, to pa potem ostane. Ja, za zaključek, še dve stvari in sicer na en strani je bilo nad tistimi temami za tada današnja simpozija tudi vprašanje etič, tudi ekonomske koristnosti, recimo, etike. Ja, Športo se to zelo jasno kaže. In sicer, smo bi lahko dve stvari zpostavljali. Športniki lahko, ali pa nek športnih kratko dobro oživi, dokler je čist. Čist rečemo, ni ujeti v dopingu, ja, ni ujeti pri guljofanju. Takrat, takrat je to vrede. To torej ima naša športnika, Jolando, Četlak in podobne, dokler je, da je čista, veljale za čisto, in da sponzor je, kako več ni, pač, več ni, ha, več ni gre. Torej, se zelo benavezuje sponzorstvo na, na, neko, na neko čisto, spetično. Uh, tudi, recimo, sponzorstvo velikih športnih tako van, Čeprav imamo, da donatske kupole niso tisti eh, najbolj zdravi recimo produkti, pa vendar šport je zdrav. Šport je zdrav, zato, se, zato je dobro se povezati s takimi delmi. Sveto pa ekonomska logika tudi na določene države, podajanje, dogovarjanje športnih fakultatov, Evropolje 2014. je nekaj obliko obsežna akcija, eh, sagotavljali, kaj, kaj je tega preprodajanje ljudi, športnikov, trgovina, športnike, življiv mladih nog, mladoletne, se prodajo že v Sloveniji, klubi prodajo, se mi te, da je veliko vprašanje. Zaključek, nekaj, nekaj, nekaj uh, točk, uh, šport, odpogotovimo, da je pomemben zahteva, uh, presojanje, uh, in tukaj se da še veliko naredi, da bi bo to presojanje bolj etično, uh, bolj filozofsko, ne, pa zgodaj nekaj neka, neka implicitno, recimo morano. Uh, veliko se govori o teh etičnih dilemah športa, v družbi. To je spet ena, ena uh, možnost za, za vstop tudi tukaj, globjega razmisljaka. Uh, šport, načeloma še vedno dobijo proti nekemu moralnem relativizmu, ker, če, če, če, če sprostimo vse, če ni prebi, potem tudi športa več ne bo cenem tako, da kot je danes, uh, izhaja zelo na praktični ravni, ravno ta praktična ravni, moda spet eno področje, kjer lahko tudi etika vstopa notera povzgoja nekaj etičnih razmislek. Saj vemo, da na učenje prek, prek prakse je lahko, vsej bolj očigil, kot teorija in tukaj je potencial športa lahko velik za razvijanje. Tako, osebne etike, osebnih moralnih pozicij, recimo etika kreposti, pa naprej, ali, pa, ali pa tudi samo refleksijo teoretično opredeljevanje do teh vprašanj. Hvala. Zato, da se rad je vzelo zanimivo predavanje, um, kjer vzupi in športa, ker to je edino, to vrstvo predavanje danes. Šli smo pa mečno in čez uro, tako da, če je nekakšno res njujeno vprašanje, ki zdaj se mi pa zdi, da je prv, ki je to doktor Pisk, pogravljamo zanimivih vprašanja, ki tudi današnja vprašanja nekaj in pa bomo kasneje lahko So še vrnili, te. aha, tam leje. Če je čas. Ja, dajte hita, oh. čist kratko. Na kratko bi zaniml, kako bi komitiril da so meni ekstremnega športa, ne, imamo so na grebenu Montero, ko so priprestopiti za umrle arpiniste in tako naprej. Ja, zdaj, slovenci smo v tem nekoliko, ali pa kres samo nekoliko posebni. Namreč tudi v vsem svetu se te ekstremni športi ali pa adrenalinski športi izredno podarajo v zadnjih časih. Zdaj, ne, nekatere razlage grejo v tej smeri, da zaradi pretirano uh, obladovanje, nadzorovane, urejene družbe, uh, ljudem manjka neko uh, neko vznemirjenje, recimo, in zato potem, zdaj, pri slovencih, poleg tega uh, splošnega, pa morda tudi naša, naša majhnost in potrebnost podokazovanja, recimo, to so nekaj te Te uh, osnovne, recimo, razmisle, ki grejo v teh smerih. Se še enkrat zahvaljujem, doktor Ljubisko. Uh, Sedaj pa rad povabim zaslužnega profesorja, dr. Jana Juhanta, ki je bil redni profesor za antropologijo, etiko in zgodovino filozofije na dolgi pa v Univerze v Veljani, kjer je bil tudi predsednik katedre za filozofijo in je bil dekan. Uh, naslov njegovega prispevka je nuljnost in težade dialoga o jezikljivu. Profesor ljubank, ljubank, ljubank. lepo pozdravljeni. Hvala lepa, gospod sa uvod. Uh, moja tema se vrača bolj nazaj v nekako k prvi temi, čeprav, uh, kako je že spoštovani gospod Pisk lepo pokazal, je tudi ta tema, ki jo je predstavil izjemno pomembna in predvsem v tem smislu bom jaz poskušal uh, povezati oboje v smislu tega, uh, da v tej družbi recimo z reklom znanega nemškega teore pravnega teoretika Beckenferdeja, da uh, ta družba ne zagotavlja temelj, v katerih živi. In seveda to posega, v, če tako rečem, v bistvo, našega moralnega stanja in seveda s tem tudi postavlja vprašanje, kako in kaj naprej. Zato sem tudi naslovil to predavanje kot nujnost in težava etičnega dialoga. Zavedam se, sveda v tem kratkem času lahko na kažem le par stvari. Zavedam se, kako je ta zadeva zahtevna, kot sta že spoštovana kolega izpostavila, mislim pa in verjamem, kot etik in sveda tudi kot teolog, kot duhovnik, končno, in tudi kot član crkve, da to vprašanje je izjemno pomembno in sveda razprava potem še toliko bolj. Zakaj nujnost? Nujnost etika je pač, ker je etika že kot taka postavljena z človekom kot dialoškim bitjem, to se pravi, mi se v življenju spostavljamo z govorom, z postavitvijo simbolnega sistema in v tem pravzaprav šele začnemo funkcionirati, če temu izrazu kot ljudje. Se pravi šele s tem, da smo dialoško sposobni, operativni, s tem se vključimo v družbo in jo tudi so oblikujemo. Prejemamo ali sprejemamo njene vrednote in jih potem tudi sami so oblikujemo, glede na to, kakšno in kolikšno pač možnost, sposobnost in vse druge prvine svojega človeškega bita imamo. In seveda ta proces je vedno samo dialoški proces, to se pravi, nikoli se ni moč izogniti, da bi ta proces potekal drugače, kakor v dialogu. To je seveda v sodobni družbi izjemno zahtevno vprašanje, zato nekako tudi te težave, ki jih srčujemo. Če je ta dialog v preteklosti bil zelo natančno strukturiran, se je gotovo nekako v zadnjih stoletih, posebno pa, kako menijo nekateri strokov neake, v 70-ih letih prejšnjega stoletja, z nekako relativizacijo življenja, Ki, ga, ki so ga uvedli, študentske, uvedle študentske demonstracije in ki so tudi uvedle pravzaprav eh, relativizacijo tradicionalnih vrednot. In seveda eh, ta proces ali iznotraj tega procesa smo in eh, v naši družbi seveda lahko dodamo tudi eh, nekako sistem, eh, katerega eh, smo imeli v bivšem režimu, Vse te stvari so sveda marsikaj tradicionalnega izpostavlja in postavlja pod vprašaj. Zato sveda tudi vidim izjemno velike težave tega dialoga. V sodobni družbi, kakor podajo nekateri teoretiki, recimo tudi sociolog vek, je to vprašanje nujno reševati z, v smislu tako imenovane druge moderne z nekim uh, prisebnim dialogom, v katerem poštevamo seveda različnost partnerjev in uh, glede na to, da smo v globalnem svetu, v, v globalni vasi, v katerih se na enem mestu, tako kot se vse različne ali veliko svetovnih različnih sistemov, je ta proces izjemno zahteven, vendar nimamo druge variante, kako da ta proces sprememo in se z njim soočamo in tudi to seveda povzroča te težave sodobne etike. V naši družbi, to je pa seveda moja ocena, z katero se boste lahko strinjali ali pa ne, je ta dialog izjemno otežen. spoštovani kolega izpostavlja nekatere vrednote, jaz bi tu dodal še vrednoto resnice, ki vendarle na nek način velja kot normativ, kateremu vse v naših dialoških po teh približujemo, ga skupaj iščemo. Ta, ta normativ se zdi v Marsičen tudi v našem zgodovinskem diskurzu, v našem političnem diskurzu. To je itak vedno tako bilo. Platon je pač sam povedal, da tisti, ki so imeli moč, so pač uveljavljali svojo rasnico in to ni sicer nekaj novega. Je pa v sodobnem svetu to še toliko bolj otežuje, Naš globalni, naše globalno reševanje problemov. zato tudi mnogi teoretiki ki govorijo o koncu zgodovine, o spopadu civilizacij in tako dalje, kot veste, vsi poznate, pa te ne bom tega sedaj natačen raštevo. Ampak kljub temu se mi zdi, vse to kaže, kako izjemno zahtevna je pot dialoga in nekako V, če govorim v smislu etičnega, ta dialog je nujen in seveda tudi zahteva od nas vseh zauzemanje za ta vprašanja. V naši družbi tudi konkretno, recimo so to vprašanja tudi ureditve naše pretekle zgodovine, to pomeni nekega dialoškega konsenza o tem kar je pa seveda tudi povezano z rehabilitacijo žrtev. Bivšega režima povezano je tudi s pokopom. Mislim, da je predvsem to tisto, o katerem tudi v naši družbi ne glede na razlike, ki so glede razumevanja te polpretekle zgodovine, vendar le upam vlada neko soglasje, da nekako vsaj na deklarativni ravni, pa potem tudi v konkretnih izvedbah to vprašanje speljemo. To seveda zadeva potem tudi neko bistveno vprašanje demokracije, namreč vprašanje demokratične pravičnosti, uveljavljanja človekovih pravic in seveda s tem tudi uresničevanje pravne države kot take, vendar teh stvari ni mogoče doseči brez dialoga, ki vendar upošteva tudi neke vrednostne osnove v naše preteklosti, in sveda sedanjosti, pa tudi odprtosti za globalne izzive, ki jih da sedanjost tudi v našem konkretnem primeru ima. To je sveda izjemno zahtevno vprašanje, da recimo to vprašanje ni samo, če tako rečem, vprašanje nekaterih je. Najboljši primer pokojni akademik Tronter, ki je kot veste glede nekega konsenza, o našem, naši popreteklosti, skušal tudi na akademiji uveljaviti to vprašanje nekega konsensualnega dialoga o tej popreteklosti, pa s tem ni uspel. Tudi veste, da je vprašanje pokopa romu recimo pri nas, velik problem in nekako tu vendarle kaže, kako zahtevno je vprašanje in kako se je v našem življenju treba posvečati. Nekako mislim, da ta dialog v družbi sreda vedno poteka, ampak moje vodilo pri tem je, da je, kakor je v začetni fazi človeškega življenja ta dialog vedno v nekako stiku človeka s človekom Tu lahko vzamemo kot primer francoskega filozofa Levinasa, da je v obličju nekako srečevanje in s tem da tudi, da so vsi sistemi, ki so zaterali človeka, kot Korvesta, Hannah Arendt in Bauman, pa še mnogi drugi recimo, da je bilo to obličje zakrito, to se pravi, da so ljudje zaterali človeka tam, kjer ga niso pogledali v oči, da se pa nasprotno seveda etične vprašanje rešujejo v direktnem dialogu, to se pravi, da lahko človeka, če tako rečem, direktno pogledamo oči ali pa tudi, če slikovno to izpostavim, v, stalnem, v stalni prisotnosti, da lahko človeku pogledamo v oči v kakršnem koli smislu, to se pravi, karkoli rečem, karkoli delam, karkoli, delam, karkoli se odločim, je vedno v, tej, v direktnem pogledu v oči, to je tisto vodilo, ki mora določati naša medsebojna razmerja in zato je sveda ta dialog nekako stalni človeški napor, ki se lahko odvija samo v neki neposredni demokraciji, v, nekem, v nekih neposrednih človeških kontaktih in za zaključek, če dovolite bi rekel še to, da čeprav je vedo recimo številni misleci, recimo nemški eh, psihiater in eh, teoretik človeškega dialoga Bauer, ki je napisal tudi delo, ki smo ga prevedli tudi v slovenščino, princip eh, dialoga povdarja, da je to pravzaprav e, za razliko od recimo Darvina, vendar le temeljni princip, to se pravi, da človek notran je strukturiran k sodelovanju in je tudi odprt za sodelovanje, e, se zdi, da temu seveda v našem življenju e, ni vedno tako, Ampak tudi temu pa kaže razvoj, da je mogoče etično napredovanje samo v tem, da ljudje sodelujemo in da poskušamo v tem sodelovanju tudi vključevati drug drugega, ne pa izključevati in sveda to je tudi glavno vodilo naše družbe. Pri tem izpostavljam in s tem zaključujem, Da je pa izjemno pomembno, da v družbi in filozofi so vedno bili ljudje, omenjen je bil danes že Sokrat, pa tudi so številni drugi, kako recimo Jezus Kristus ali katerekoli druge proroke, lahko menimo, da so ljudje, ki so nekako vedeli. Da je ta etični izziv tako pomemben, da zastavijo zato tudi svoje življenje, so bili s tem na nek način kot Maximilian Kolbe ali pri nas Izidor Završnik, recimo ljudje, ki so bili pripravljeni tudi svoje življenje dati na razpolago zato, da se ta etični princip ohranja in mislim, da takih prorokov na različnih nivojih, na različnih tudi odnosih v naši družbi, nuljno potrebujemo tudi danes in mislim, da je človeštvo živelo v preteklosti iz teh temeljev in da se pravzaprav etični dialog najbolje napaja ravno iz takih temeljev in upam, da tudi v prihodnosti nam bo to dano, kajti to je za življenje, živeti človeštva izjemno pomembno. Hvala lepa. Hvala, je profesor Lita, za razpravo, ki se spet lepo povezuje z prej temami. Um, imamo zdaj mogoče tukšu, nekako več časa, ki ne tako malo krajši. Tako da, če tam lepite repito, profesor Totova. To, Jaz to, to, to, to. se nikakor ne strenjam s da je gibanje 68 etiko odrinjeno ali etične vrednote zrelativiziralo nasprotno celohanah do Kozarja, da zle nobeno gibanje ni tako zelo izpostavilo vprašanje etičnega napredka še pri tako dobro nameni politični intervenciji. Od takrat naprej, In to smo le s kolegom Leto, z soglasni v kot protagonista tega prej nas je zadovila še takrat naprej. Tudi v naših razmerih prikajajo svoje vrstne renesanse etike. Stodentsko vgivanje je postavilo vprašanje, kako koli politiki zdeva posledajte vse, porcija etike sodi zraven Jaz smo podeleženec, tega Ivanja tudi kolega mi Kole, takih vaših trditev ne razume. Hvala lepa, jaz, to ni moja teza, jaz sem to tezo prevzel od ameriške teoretičarske. pa ni mišljena tako, kot ste vi zdaj izpostavili, tudi jaz nikakor ne mislim, jaz sem tudi V 68-ih letih v Innsbrucku sicer sodeloval pri teh demonstracijah, tako da to poznam. In se tudi sveda strinjam, da je bilo to izjemno pomembno, izjemno pomembna kritika določenih sistemov. Na kar ta teoretička upozarja pa je, da smo prišli in bom spet nekoliko malo karikiral na pozicijo, ki jo je nakazal že Fredrik Niček, ki je rekel recimo, da Nekako ob relativizaciji vsega v družbi pridemo k vprašanju nihilizma. Kaj sveda to je? To je izjemno zahtevno vprašanje, se popolnoma strinjam z vami, o tem bomo lahko še razpravljali, ampak na nek način mrsik, katere stvari sodobne družbe pa kaže na to, da se bomo morali s tem zelo zahtevnim vprašanjem našega življenja in preživetja soočiti. Jaz bi opozoril samo na nekaj namreč na Martina Bubro, ki se vključuje v princip dialoga tako, kot si rekel v uh -huh. da rečeš svojemu sočloveku ti, uh -huh. da pogledaš po ti in iz njega v nekem medčtoreškem dialogu, ki naj je kristan utemeljen tudi v medsebojnem dobrem podnosu, da nastopi nek etični princip. Tudi še navedlo etiko, lebe na to predavanje, eh, Franceta Weber iz leta 1923, ko govori o prepričanju. Namreč vprašanje prepričanja ali vprašanje Boga, o čemer je tudi pisal Francet Weber, Je takšno, pa ni gre za in tako dalje, kar se je v tem postmodernem času zjutraj neskončnih eh, meja, bomo neomejenih možnosti, od televizije, časopisov in tako dalje, tehnoloških sredstev. Skratka, v mm. ki je en utemeljitelj tudi eh, religiozne misli pa še nekaj, kot duhovnik opozorilo, da Kristus v ni neki prerok med ne prerokje, ampak je bolj in silno. Samo siste, ki vedemo, ne? To to. te morem opozoriti po duhovniku. Hvala roko. lepa za opozorilo. Ja. Jaz sem mislil, vsaj prerok je tudi, ne? Seveda je za mene tudi Jezus Kristus Boži. E, še to bi let rekel, v zvezi tudi s predavnem gospoda Piska, ne? tam najbrž ste začutili pravzaprav in na to sem tudi jaz hotel upozoriti, da vendar le gre v našem prizadevanju ne samo pri športnikih, ki ohranjajo življenje in ki zato sveda tudi zelo veliko investirajo, Ampak analogno smo tudi mi vsi poklicani, da investiramo in težava naše družbe pa je, da ni pripravljena investirati, kot sem povedal z tem citatom tega spoštovanega pravnega teoretika, ni, ni za to, da bi iz tega živelo. In seveda to je danes vprašanje in tudi v nekem smislu kriza družbe, s katero smo pač soočeni, ne glede na to, kaj se kdo o tem misli, ali bi rad drugače. In seveda etik najbrž mora razmišljati o tem, kako bo človeka dialoško seveda usposobil za to, da bo ne samo dosegel športne rezultate, ampak da bo živel in preživel. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Zdaj, da ta tema, ki ukurira razmerje med dialogom, etika in politiko, da je precej predvsem popularnost, kome mogoče še vrnil. Vse potreka je obvecen do, dr. Smiljana Gart, ki je zaposlenila na filozofski fakulteti univerze njega je zdaj v Mariboru. Se uparja z, zlasti v doktoraj za analitično filozofijo, njena zanimanja kritično viženje etiko in femizem naslov njenega pospevka, pa je strkovnjaki in izvedenci za etiko. Lepo prosim. Ja, hvala. Lepo zdrav. Zdaj bo to malo presek za vsem, kar je bilo sedaj povedano. Predvsem pa ne bom ponujala odgovora ali odgovora, temveč prej odpirala nekatera vprašanja. Ali je še natančneje podala svoj premislek, razmislek, kateri je bil spodbojen s z, z, z tem povabilom, s povabilom na ta posvet. Namreč štiri elementi ali pa štiri informacije so v meni povzročili kar nekaj izmede. Ne, na eni strani vzimimo hipotezo, da se števila ali pa sred, da se srednji razred zmenjšuje in če sprememo, da praviloma so strokovnjaki, so praviloma strokovnjaki, prihajali iz srednjega razreda, morda celo višjega srednjega razreda, pomeni, da se zmenšuje število strokovnjaka ali pa vsej pomen strokovnjakov. Na drugi strani govorimo o visoko specializirani družbi, kar pomeni, da je, da je potreba po strokovnjakih višja. Tretji vidik ali pa tretja informacija imamo množično, nekaj je vplivalo na ta. Moj razmislek je, da imamo v medijih veliko posvetov, debat, um, okroglih mis, kjer se sprašuje različne ljudi za mnenje, torej strokovnjake. In imamo spet osnovno šolo ali pa šolo, našo šolo, kjer je vprašanje strokovnosti in strokovnjakov uh, odprto. Torej Vsi ti štiri elemente so pozočili kar nekaj zmede in jaz bom vseh štiri poskušala dotakniti ali pa predstaviti svoje razmisle o tem. Namrež zamislite si situacijo, torej hipotetično, kjer lahko, ali pa ne tako hipotetično, kjer lahko matematiko v zadnji trijadi uči biolog, biologijo uči zgodovinar in etiko kdorkolje. Zdaj, kako takšno stališče upraviče? Morda lahko upravičimo, da je nivo znanja tako nizek, oziroma potreba je znanju tako nizek, da lahko prebereš nekaj na Wikipediji, na Google, to podaš učencem, Zdaj, ne, morda to pri nekaterih strokah deluje, ja so to ne bom spuščala, vprašanje pa je, kako je potem z etiko in etiškimi pojmi, a res lahko to kar preberemo na Wikipedia, Google in predstavimo otrokom. ne. Um, Zdaj, morda lahko nekdo previčuje to stezo ali postreditvijo, ja, če si človek, potem vsak, vsak dan sodiš o tem, kaj je dobro, kaj je slabo, kaj je moralno previlno, neprevilno in morda smo že z tega vidika strokovnjak za etiko. Pa vendar, če naredim analogijo, a potem mesar, kimeri, težka, se števa, odšteva, lahko podajam, nenje že v matematiki. Ne? A je že strokovnjak za matematiko zaradi tega. Zdej, lahko tudi upravičujemo z, z, te, z samo naravo človeka v smislu, da je v naši naravi vedenje o dobrem, slabem, moralno pravilnem in nepravilnem, pa to potem povzroča ali je pa spostavljeno novo vprašanje ali potem delovanje v skladu s tem jer je res tako že v naravi človeka. Zdaj, ne glede na upravičitev, je ponatranjanje in pa prakticiranje takšnega stališča, vse po mojem mnenju nevarno. Pomeni lameč lahko, da je strokovnjak lahko kdorkoli ali pa, da jih sploh ne potrebujemo. In prej sem že omenila, ne. Zdaj, oboje, tako prvo kot drugo stališče, lahko v našem res izrazito kompleksnem in visoko specializiranem svetu, v katerem se, ker ne vemo dovolj o različnih stvarih oziroma o velike o večini stvari, moramo obrniti na strokonjake za pomoč in vodilo. In zato je to prav gotovo ne, racionalno stališče. Eh, lahko pa je celo zastrašujoče, kader se ukvarjamo strokovnjake za etiko oziroma s tem, kdo sodi ali presoja. Zdaj, in zdaj preden odgovorimo na to vprašanje, se sveda izpostavi to osnovno vprašanje in sicer, kaj je tisto, kar naredi nekoga za strokovnjaka? A je to čas? Eh, ali so to izkušnje? ali je to formalna izobrazba? Torej, kaj je potrebno, da postaneš strokovnjak, da si strokovnjak, ali pa še, če gremo en korak naprej, kako naj ne, nekdo, ki ni strokovnjak, prepozna strokovnjaka ali pa se celo med dvema strokovnjakom. Zdaj, obstaja tudi obstaja delitev na strokonjake za veščine in pa kognitivne strokovnjake. Zdaj, ker prihajajo do povezovanja med njimi, bom jaz govorila predvsem o kognitivni Zdaj sama definicija ali pa opredelitve, ki jih najdemo, so, da je oseba je konjak na nekem področju, če in samo, če ima višjo epistemsko natančnost od nestro ne strokovnjaka. To pomeni, da je specializiran za neko področje. To pomeni, da ima više nivo znanja na nekem področju in ima več prepričan v resnične propozicije in manj prepričan v neresnične, Nadalje, to pomeni, da je sposoben, da vidi odprta vprašanja, oziroma je vse sposobnejši videti vzorce, ločiti relevantne značilnosti od nerelevantnih, ne. e, je sposoben razlikovanja med podobnimi situacijami in pripričanji. Ima torej sposobnost, da na podlagi vedenja oblikuje prepričanja ki so resnična in se nanaša na novo vprašanja. Njegove reakcije oziroma videnja ter razumevanja vzgore povedenega je torej hitrejše in učinkovitejše. Vse to pa omogočajo omogočal veščine, metode in pa vrline. In so vrline, ki so tukaj omenjene, intelektualna radovednost, intelektualna kreativnost, odprtost duha, intelektualni pogum in pa autonomija. Zdaj, Nadalje, torej nadaljni pogoj ali pa nekaj, kar bi naj strokovnjak imel, je primerjalno obsežnejše vedenje o dokazih o mnenjih, o drugih strokovnjakih, o, de, torej o delu drugih strokovnjakov seveda, o vedenju, o dilemah, vprašanjih in o govorih na tem področju. Predvsem pa ima zavedanje in bolje razumevanje svojih omejitev, ter sposobno videti, da je bilo stališče prepričanja izračun napačno. To, da ima, da razume svoje omejitve, je zelo aktualno predvsem na področju pravosodnega, ameriškega pravosodnega sistema in pa izvedencev, psihologov, namreč vsej trditev nekaterih ali pa trditev avtorice dela sodiščne prostitutke, trde da se od teh strokovnjakov na področju psihologije zahteva nekaj, česar ne zmorejo. Posledica tega pa je, da začnejo po prepričovanju drugih sami sebi lagati o lastnih sposobnosti. In tako so na koncu tako imenovani izvedenci, ki pričajo na sodiščih, preumetniki in vrači, ki zavajajo sodnike in poroto, ko sledijo svojemu zmotnemu prepričanju o sposobnostih in vse cilju, to je plačilo, kot pa znanstveniki. Ja Zdaj, vse zgodno na šteto zahteva više kompetence in sicer veščine razmišljanja in razmišljanje o veščinah. Veščina veščine razmišljanja pomeni, da moraš imeti, imeti nek talent, občutljivo za področje, ki ga uh, raziskuješ, prakticiraš etiki, lahko to pomeni tudi sposobnost in zmožnost, uh, torej imeti nek občutljivost uh, ali pa odnos do tega, čutiti zadovoljstvo, čutiti obžalovanje. Drugo, torej, da imaš pa razmišljanje ob veščinah, pa bi pomenilo, ali pa najlažje pokažem za anegdoto, kjer je Vajnes vprašal mojstra, koliko ur naj vadi uh, na dan v igranje klavirja, na, na, uh, pri igranju. In mu moj je mojster odgovoril, če bo vadil z rokami, potem vse dan, če boš vadil z glavo, so pa štiri ure dovolj. Preve, to je to, ta drug vidik tega. Zdaj, Vse povedano, do da sedaj in splošno o strokovnjakih, lahko pa apliciramo to tudi na etiko, morda z eno razliko, ker filozofija, pa tudi politika, morda religija, a ne, cilj strokovnjaka niso samo, da oblikuje neka resnična prepričanja, ampak da nudi tudi razumevanje, do umetje in pa spoznavo tega. In to zahteva še dodatni čas za vse deležnike tukaj. Zdaj sem govoril nekak, kdo bi naj... Kaj še nam? Tari, zdaj, na kratko je bila to kdo je strokonjak ali kaj bi naj nikoga naredilo za strokonjaka. Še vedno pa moramo ločiti med biti strokonjak in imeti slove strokonjaka. To je predvsem pomembno za odgovor na drugo vprašanje, kateremu strokonjaku verjeti ali pa katero empirične dokaze zbrati, da izberemo med enim in drugim. Zdaj, biti pomeni, da si strakonjak, imeti slove strakonjaka, pomeni, da je splošno sprejeto, da si, ni pa nujno, da si. In na samega strokonjaka, tudi veliko krat vežemo pojem autoritete, pri čemer se ponovno spostavi ta, ti, torej ta distinkcija. Strokonjak. torej tisti, ki je strokonjak, lahko postane autoriteta ali drugače rečemo, da je autoriteta. Njegova baza torej izhaja iz racionalno-socialne baze. Nekdo, ki ima slove strokovnjaka, pa, pa lahko ima zgolj autoriteto. Sprej, on ne da je autoriteta, ima autoriteto. Uh, izveden, dobro, izveden, smo tako že nekaj povedali, a ne? Uh, torej, kako se zdaj odločamo med strokovnjakoma ali pa med strokovnjakom in nestrokovnjakom? Zdaj, glede na definicijo, ki sem jo prej podala, je odgovor preprosta, ne? če bi živeli v neki idealni družbi. Na podlagi argumentov, razlag, na podlagi prebranega in raziskovanega. In s tem bi moralo veliko tistih, ki imajo ki zgolj imajo autoriteto in niso strakovnjaki odpasti. Zdaj, kar temu ni tako, a ne? kar ne živimo v idealni družbi, se odpirata dva problema pri tem presojanju. In mislim, da sta oba povezana s tem. Prvega je omenil že sam Platon, kjer je, torej ko je dejal, da potem ne bi mogli razlikovati niti med tistim, ki se pretvarja, da je zdravnik, a ni in tistim, ki to resnično je in tudi med nobenim drugim poznavalcem in nepoznavalcem, ker namreč človek s takšnim vedenjem ne bo mogel nekoga drugega, ki trdi, da nekaj ve, preiskati ali ve ali ne ve. Ne? Če je pa lajik, morda je začetnik, morda pa preprosto nima dovolj kognitivnih sposobnosti, da bi te stvari uh, lahko raziskal. Torej, za ne moraš imeti neke intelektualne vrline, ki ni nojno, da jih večina ljudi ima in zato je včasih enostavnije poslušati zgolj izjave, prepričanja. Če se z nimi strinjaš, boš priterjeval in hvalil. Če se ne strinjaš, lahko pljuvaš in žališ. Ne boš pa poskušal ali pa ne boš zmogel razumeti ali pa ne boš imel možnosti, časi pa tudi časa videti tega ozadja. Ker namreč drug problem, ki se na to veže, je naše življenje v hipertemporalni družbi oziroma v družbi, kjer poteka vse Hitro včasih prehitro, večino informacij prejmemo iz medijev, mlajša genera generacija socialnih omrežji. In zdaj, ker poslušalec, bralec, gledalec nima časa in potem seveda zelo enostavno vzeti prepričanja, ki so enoznačna, ki ne zahtevajo razumevanja in poglabljanja. In vkrati, če pogledamo zdaj na drugo stran ekrana ali monitorja, a ne, Na okroglih mizah, intervjujih, imaš 30 sekund, da poveš svoje mnenje ali stališče. Tri minute, če je kdo Zdaj, kaj to omogoča? Ne? Prav gotovo ne omogoča podajanje razlaki in natančne argumentacije, kar bi se naj od nekoga, ki je konjak zahtevalo. Ne? In začetnik se seveda ne more presojati potem o razlagi in o argumentih, Ne more soditi o tem, a ne presojati, kdo je strokovnjak, kdo ni, če pa ne pride do tega. In zdaj, vseeno pa mi to počnemo, ne? presojamo. In vse, kar ostane nekomu, ki poskuša presojati, je, da presoja prvi vtis, prvi vtis ki ga, ki, nekoga, ki, ki je v studiju, na primer, presoja retorične spretnosti govorcev, Ampak, kadar smo meni, s časom se zgodi, da ima ta potem eto in pato, se pravi značaj in čustven vidik, daleč pomembnejš v kot argumenti oziroma logos. In to težave samo povzroča, ker lahko imajo celo nestrokonjaki, pred tem prednost. Prvi, zaradi tega, ker ne, recimo bomo rekli, nekdo, ki ni strokonjak, ampak um, govorimo, da ali ima nek status strokonjaka, uh, zato ker njegovo podajanje mnenja zaradi pomankanja sposobnosti razlage na argumentacije oziroma globine, a ne, daje poudarek na enostavne rešitve, enostavne formule. Povdarek uh, bo na trditva, ki so močno obarvane s pozitivnim ali negativnimi čustvi kar je mogoče za nekoga tudi seveda s tem lažje sprejeti, prav gotovo pa iz etosom in patosom lažje prepričati. In drugič, strokonjak, a ne, tisti, ki je strokonjak, pa je ob takšnem soočenju, ob podanih enostavnih rešitvah, bom rekla, ne strokonjaka, lahko deluje, a veste kako, zmedeno, čudno, nejasno, negotovo, ker ne ve, kako se na odzove na vse to. Zdaj, ja. Zemrte, zdaj, tisto, kar um, povzroča seveda težavo je, da tudi, če govorimo o zamrti v ali če sprejmemo tezo, da srednji razred izvinja in s tem strokovnjaki, imamo veliko težavo. Ne? Če vzamemo um, avtoriteto ali super autoriteto na tem področju že preomenjenega Aristotela, Aristotel pravi, najboljša politična skupnost je tako tista, ki temeli na srednjem sloju oziroma v kateri ki je v srednji sloj številen in močnejši, najbolj od obeh drugih slojev, če ne pa vsa od enega od Če temu ni tako lahko v državi govorimo o skrajni demokraciji, skrajna oligarhija ali celo tiraniji. In tako imamo vsaj na področju psihologije, filozofije, morda sociologije, vedno več instant strokovnjakov naši instant družbe. In etika, kot takšna, je eno izmed zahtevnejših področji, kar ni enoznačna, kar ni enodimenzionalna, ki bi nam dala neke končne, absolutne odgovore. In zato je poznavanje in razumevanje študi primerov nu in pogoj za poklicni razvoj strokovnjaka s profesionalizmom in integriteto ter posledično spoštovanjem. Tudi, Če grem na določene poklicne te strokovnjake, ali prej sem visoko specializirani družbi, imamo vrhunske strokovnjake za nanotehnologijo, imamo vrhunske strokovnjake za umetno inteligenco. Zakaj pričakovati, da se bodo ukvarjali z etiškimi vprašanji? Zakaj pričakovati, da bodo oni tudi vrhunski strokovnjaki za etiko? Ne gre, a ne? In zato je vloga Etiko ali pa vloga strokovnjaka na tem področju še toliko večjo v današnji družbi, da spostavimo nek, neko mesto in da pokažemo, da visoko tehnološko razvita družba ne pomeni nujno potem tudi etične družbe. Hvala. Lepo, se dr. Zasnarevi, pa je prosil, da mogoče kar tukaj tudi zaradi tega, ker zdaj bomo povodili še ostale, preostale tri govorce. Uh, zdaj, uh, najprej, če imate kakšno neposredno repliko, lepo prosim. Ok. Uh, Jaz imam nekaj. Uh, so, okay, to oddejimo. On je prvi. Jaz sem bila prva. <laughs> ne, to že ni prvi. Imam nekaj, no lepo, vse je en. Amir sem feministični govornik. V smislu nadgradnje tega, kar ste sporočili. Pledajte, tradicionalna akademska pa ideja nekoč je pomenila dvoje. V času študija na univerzi naj se izobrazi strokovnjak in krati oblikuje intelektualec. Funkcionalizacija izobraževanja, ki je šla Japonske Nemčije Amerike k nam, pa za biti postati intelektualec iz akademskega študija začela utrivati. Takrat je nastal ta svetonno znam Sartrov za pisma slovom obrambni govor za intelektualce in on je svaril pred funkcionalizacijo In vrhunec tega je danes Bolonija, ki še vedno to počne, je industrija izobraževanja in mi vsi smo na odaru zaradi tega, ker odrivajo humanistiko. Skratka, tradicionalna akademska pa ideja je do kraja sesuta z bolonjskim izobraževanjem. Tukaj se jaz z vami strenjam, da etika podglasinstvo seveda tega, da smo iz tradicionalnega študija in izobrazbe v ne more nadomestiti. Čestitam za referat. Hvala. Zdaj, jaz prijateljega. Zdaj, jaz prijateljega. Roman Vodepski, jaz ne obvinjam za lažnjega strokovnjaka. E, namreč jaz se odrekel doktoratu, To imam tri področja, kako se gledamo. Zato si nisem postil prak možgal, z ideologijo. Vaša tema je zelo simpatična, super, ampak v eni točki vi niste opeljali spontane filozofije znanstvenikov, praktične filozofije, torej ideologije. Na nekih področjih, humanistiki se prelevajo možgani in se ne pusti drug drugače misliti. In jaz si nisem opustil možgalno oprat. Verjam zdaj za lažnjega strokovnjaka, pa sem, ne, se pravi, luštno imel doktorski naziv na moralno pravo, sem se je za moralno pravo odločil. Ko vi zastavite tako uh, referat, morate upeljati altiserja. Luja altiserja je govoril o spontani filozofiji znanstvenikov. Psihologija je ena sama ideologija, no feministična ideologija. Ideologija, ideologija. Jaz, recimo, kot antifeminist skozi psihoanalizo nima mandata. Kolega je odpovedal konferenco zaradi tega, ker si bo izpredavatev. Ta NATO's inkastracija v športu. Cela konferenca je odpadla. Je to etično? Je to moralno? Ker so feministe so klametale. Pa ne vedem, če ste prividli, gospod Ketka. Vam vprašal, da je z nesestretnimi napadi na... Napadi je z boljine. Ne bodi ga treba sprebovali pršu, vsem razstavljal povedati. To je dobro namirno. V ideologiji se splače govoriti, ko se govorijo strofonjaki. Vsi imajo so svojo ideologijo in svojo stroko po ideološkem diktatu furajo. In to ni moralno prav. Torej, zdaj, če govorimo o intuicijah, če vi govorite o intuicijah, da lahko govorimo uh, o le teh, s tem, da uh, nekako se spostavljate dva range teh intuicijah. Prve so te intuicije na te primarnem nivoju, ki so veliko lahko. Ne, ne pomeni, da so vedno nezanosljive, so ima pa večjo verjetnost, da so nezanesljive ali napačne. Pa ne Potem pa govorimo o tej drugi stvari, a ne, ki je posledica tudi tega, o čemer sem jaz govorila, ker še vedno govorimo lahko o intuiciji, vendar je ta intuicija, ne morečem, intuicija drugega reda. A ne. A je to že vpliv, na to vpliva ideologija? Vrejtno bi presvajali. Res pa je, da če govorimo o feminizmu, da bi bilo lepo, da sem doktorica. <laughs> <laughs> tukaj se popolnoma strinjamo. Doktorica Gartnerjeva, je se bomo zgodi za, za, za, za vrši Vi vas prosite, kar tukaj ustanete, ker zdaj bomo odprli eh, krajše vzpravo še za ostale avtorje, pa ki zdaj vi prosite, Doktorja Piska, doktorja Junkara in doktorja Važnaja, da se spet pridružite? Uh, imamo pa takšne Zdaj imamo približno 15 minut časa še za vprašanja. Jaz uh, predlagam, da jaz se sicer za vsako zaboj eno vprašanje. Ampak bi najprej bi vas prosil, da še ni nekaj vprašanj, ker bomo lahko se tudi ukrepili, da zaključite razpravi, še vam govorimo o vsakem sosedu. Tako da, zdaj bi najprej bi vas vprašali, če imate kakšno vprašanje, še za kateri govorijo. Jaz jaz bil začal gospoda doktorja Piška. Veste, jaz sem bil antišportnik. Rad sem vral, molil, recitiral. Moje očka je pa bil eh, član eh, zveze vometne zveze Slovenije v delši dažavišnji. Imam ta strašna vodek. Na eh, Nogometni klubi so pa bili južno vraču bom rekel, nekatere profesorje, da so jim predavali na kneti, kako se seje trava na nogometnih igriščih. In zdaj, ker ljudje niso radomerili, što je džubre in tako dalje, so prosili mojega očka, da jim je prevajal po teh klubih, kar je seveda očka sprejal. Ampak poglejte kaj se je zdaj zgodil. Ta, ta predavati je seveda bil sijajno plačal tudi. Ne? In mojega očka, so osumi in takore posloh obtožili, da je e, proti jedinstvu in bratstvu naroda Jugoslavije, za kar je bila predvidena kazen od tri do pet let in to tako je. In to je bil prvič, kar je moj očka ki je bil sicer odlični klasik in e, tudi dober človek, da je skoraj johal in je rekel, dragi moji vladi Mir, kaj da napraviti? In ves se, kaj se Šel na občino Maribor, tam je bil pot župan tedaj, eh, stric moje bodoče žene, Vinko Borec, sem zdaril komizij, dovesenjo sem se razkuril in sem rekel, veste kaj, mojega očeta, ki ga je Ljuborič zasliševal, šet senovca, da je prežil, ne boste prvi in ga ne boste tudi v tolji. Potezni so v partijskemu sedeptarju občinskega komiteja, enako. In veste, da sem uspel, skratka tudi še dodal to, da je šport tudi politično ideološka, zlasti v tekmovanjih športih, zemeno kajer igrajo iz Latinske Amerike, kot se ve, je brat tudi ta vidik, in vam pa še svega ker ste razgrnili te stvari. In še nekaj, predsednik KPK, špo, KPK Post. Je bil jednogometni sodnik. Bil. Je bil, no. In je bil, je bil naši ljudinski prijatelj, jaz, jaz, jaz sem ga povedalil, sem mnoj spremljal, ker nisem pač sportnik, in moram reči, da je bil uh, tudi kot človek sijajn, ker se je razumel s mojim otkom. Skratka, to je moje osebno izkusko s sportom, imam pa uh, čestitam, moral sem pa to tudi dodati, ne. Ja, vsak, kako se, se, se strinjam, da je šport danes izredno tudi politično zaznamovan. Zadnji so te bitke, tudi na tem področju. Ideologija športa, država je šport, v tem so že ljudje. tudi kdo je potem tem pisal, svoje knjige. Ja, ja a, zdaj, da Ne, poročval proces Milkonovišč, to je znani proces in tam je področje stroke padlo. Mi smo štiri izvedenska mnenja, e, jaz nisem trgonak za balistiko, gotov sem pa ne, da se med sabo ne strinajo. Trije so imeli dosti enotno mnenje, eno mnenje je bilo kontra. Sodnica se postavlja na stevišče, da ima prav prvi izvedenec. Jaz mislim, da kot sodnik, jaz ta poslednika, kdorkoli ona ni bila izvedenka z kemijske stroke, bi lahko ne ugotovila, da stroka ni enotna, nič drugega. Uh -huh. uh, in tukaj se bojim, da politika posega celo na področje uh, izvedenstva, kar je pa izredno zaskrboljoče. Ne samo pazi doktorji, ki ponovijo celo vzrabil, s katerim nas farbajo, uh -huh. ampak če politika pride na področje stroke, pa je pa konec in pravne države in demokracije. Uh -huh. Ne ja, se um, ravno ta ta Platonova dilema je tukaj potem um, prisotna. Ne? Je pa res, kar se in mogoče izpaja ravno iz teh raznih praktičnih primerov, ki sem je, jaz, na katero sem naletela. Ne? Imeli so uh, primer v Parizu pokušena vina, devet strokovnjakov, uh, pri čemer mi so izdali katero je francosko, katero ameriško vino, vsem sem franciska, in vseh devet strokovnjakov je padlo, ne. Ameriška vina so označili kot najboljša in, in kot francoska. Potem imamo primere, nekateri, torej bile so raziskave, kjer so poskušali časovno uh, opredeliti, ka, koliko časa potrebuješ in skušen, za to, da prideš do možnosti ali pa da si na poti, da postaneš trkovnjaka. Ne? Nekaj ocene so bile deset let ali um, deset tisoč ur, ne? Pričemer so tudi to zavrnili, primer, ki ga navajo, je na primer primer psihoterapije, kjer ni bilo razlike med nekom, ki ima 10 let izkušenj in tistim, ki ima tri mesece. Tako da še vedno staje veliko vprašanja, ne? kdo je ali kako je to določiti. Ja, jaz bi samo dodal, da je seveda danes to izjemno zapleteno vprašanje, ker se tudi z sredstvi predvsem medijskimi, to, kar ste vi pa še druge stvari, lahko izredno uh, profanizira oziroma potvarja. In to mislim, da je seveda tudi sestaven del, jaz bom v tudi izpostavil, nam digitalizacija postavla izredno hude probleme, uh, zaradi tega, ker se človek, in to ni prva stvar, ali primer v človeški zgodovini, ampak je pa zelo močan in zelo eksploziven danes, ker zelo veliko vpliva na naše življenje. Da se človek, pravzaprav šele položemo, določene stvari uvede, zave, kam to pelje. To smo videli za atomsko bombo, to smo videli za vprašanje ekologije, tudi digitalizacija je tak problem in seveda. Tisti, ki ima vode, ima potem tudi večjo manipulativno moč in to otežuje ten dialog, za katerega se jaz zavzemam, ampak ne glede na to, je to izjemno pomembno, zato so tudi taki ljudje, ki so pripravljeni, ko smo poslušali gospoda Radoviča, ko je govoril o tej sodbi, recimo, ali pa gospoda odvetnika, recimo, se V tem primeru, recimo pa seveda takih primerov je veliko v naši družbi, pa tudi v svetovni, pokaže, da so prisebni ljudje, prisebni posamezik tisti, ki so pravzaprav speljali zadevo v človeških kanalih. In tako je bilo in tudi bo. In zato tudi mislim, kako pomembna bloga intelektualcov, jaz mislim, da Če govorimo, jaz sem to že velikokrat javno rekel, kar zadeva slovenski prostor, se mi zdi, da intelektualci tudi nismo vedno dovolj priselni. Zakaj, da je veliko razlogov, e, o tem lahko razmišljamo ure in ure, e, ampak to je pomembno vprašanje. Vprašanje? danes pa tudi vprašanje preživetja, ker gre za, kot ste rekli, v takih zato, ali bodo plagijati ali nestrukovnjaki vodili svet, ali pa bomo vendar ostali presebni in s tem odprti drugo v Jaz bi samo to povedal, ne, če imate zdaj vprašanje, če imate, prosim, to temo o strokovnjakih, o, o logi etike, k temu se bomo vrnili še za slučnega spravena. No, tako da um, je tam ne sicer bilo na vprašanje. Najprej je tu, gospod. In če spravne fakultete, ja, ki je tukaj za pravno vprašanje vse morda pojasnilo, se obišče mora odločiti izmed razumnjega dvoma. In e, Ker seveda, kateri strokovnjaki dajajo različna mnenja, resnica je pa itak dialektika asemikotično približevanje resnice, apsolutnih resnic ni, sodišče pač mora sprejeti odločitev in z tega vidika pravzaprav so, seveda, sodiki tisti, ki s pomočjo strokovnjakov spremljajo odločitev, ampak da konc svojo etično držo in s svojimi argumenti. mnenja ekspertov, strokovnjakov so pač v pomoč Odločiti mora s človeško odgovornostjo na koncu sodnik. morda je včasih splošne javnosti napačno pričakovanje, da mora sodišče odkrivati resnico. Ne, funkcijo odkrivanja resnice, to dela znanost, zato je plačana. Sodišče mora razrešiti konflikt, čim bliže resnici in na nek način končati zadevo. Ni pa nujno, da je bilo to čisto resnično in možda se še, če bo prilika vprašanja zdaj, ko ste govorili o več moralah, zelo pomenen velik se mi zdi, katero od teh moral potem institucionalizira in prevzame zakon. Naprimer zakon o športu, katero od teh različnih moral? <laughs> ne, jaz sem zelo ležen za to vprašanje, ker je zanimivo. Jaz sem tudi sam, ki sicer nekaj tako vprašam. Lubam, da se bomo lahko kasneje tudi v zaključni razpravi vrnirih nemo. Ker sem bil zdi sploh tako med etiko, pa se vede pravno etiko, pravnimi odličitvami še pri športu. Se mi zdi ta zanimivost. To je zapravo pravili pri športu res, je, ko govorimo o moralni, govorimo pravzpravljeni, kaj se pravnemo, da gledevanje. In se zdi, da to so to zanimivo vprašanje. In zdaj, če bi mogoče, bi želel, da vam do od Od, uh, specifično, mogoče od je da če ste bili takšno pripliko, sicer mi pa jaz potem še, uh, dovoljno, Samo eno kratko vprašanje, je dal še profesor Jošlaju, ki je začel in. Uh, Zdaj bi samo to, ne, da, da se navezuje na to, kar je že, ko smo se nekaj povedali. Relativnost različnih moralih, tukaj je velik problem. Ne? Problem tradicije, problem ideologije, ki smo ga že slišali, problem moči v družbi. Me zanima večjem o to in mi zanima, če na kratko povedite, a, a je možno, oziroma, a je danes še smiselno iskati neke vrste kantovskite v sede neke vrste reformo, ki bi vseeno nam mogočila niko objektivno ali vsaj klasik, objektivno točko vidljivosti? Ne, Objektivne točke vidljivosti ni, ne. Zlasti, če zlasti, če govorimo o vsebinah in pri morali vse le govorimo o vsebinah. Eh, ampak ker omenjate kanta, obstaja pa vendarle določeni regulativi, določene strukture določene formalna izhodišča, ki jih je smiselno upoštevati zato, da lahko, kolikor toliko priprišljivo med razlikami eh, znotraj vsebin pri posameznih moralah, vendarle eh, jih preso, eh, primerjamo, presojamo in potem v končni fazi prepustimo posamezniku, da prevzame odgovornost za odločitev. Eh, Siti se mi še vedno zelo aktualna eh, kantova pozicija uh, ravno na formalni ravni. Zaradi tega, ker dopušča um, pluralizem Maksim, kantova etika, pravzaprav etika Maksim, ki je zelo vsebinsko strukturira, ni formalizem, kar se kot marsikdaj avkanto učita, uh, daje pa pravilo, kako naj se posameznimi vsebinami, ki so vezani na naša individualna prepričanja, torej maksima ravnamo, kakšni kriteriji, po katerem moramo preveriti, ali je to, kar čisto na moralni ravni prepričanj, navad, ki se jih poslužujem, ta, te navade in ta prepričanje potem soočam v nekem naskrižnem razmerju za, za, za prepričanje in navadami drugih. In preprosto pravilo se glasi, vprašaj se, ali bi to, kar mislišči, lahko prevzeli tudi drugi, ali bi ste ga lahko naredili ob univerzalni zakon. Ne bo pa na vprašanje, kaj storiti, skratka vsakemu posamezniku je potrebno. Po, ponuditi pravilo, ki pomeni nek ničin uh, avtorelativizacijo, skatka kritično distanco do samega sebe, povratno nanašanje in tako naprej, ker imamo vsi kot refleksivna bitja na voljo, ne da, se, ne da bi se tega poslužvali In potem uh, lahko na tej podlagi, sveda takšnih pravil je več, uh, razsojamo, kaj storiti, kaj bomo pa dejansko storili. In uh, bomo rekel, pozicije autoritete, ki bi o tem razsojala, pa ni. In hvala Bogu, kot sem prej rekel, uh, smo trenutno v družbi, kjer takšnih glasov, ki bi zase terjali status absolutne vednosti na področju etike ni. Lepo zgodovati, pa še profesor. Ja, jaz bi rekel ja. temu, kar si ja. Admin rekel, pa no, no, no. tudi, kar je vse teko te prolega, da seveda pri etičnih vprašanjih gre, zoprav vendar za neke temeljna pravila, se etika velja za filozofijo morale, to se pravi za presvojene tega, kar je moralno in seveda tudi potem daje smernice za pravni red, ki temeli na nekih moralnih normah, lahko rečemo to v smislu Kanta. Danes je to mogoče malo bolj komplicirano v nekem smislu svetovnog metosov, vendar vsi se pa najboljši strinjamo, da neka osnovna pravila so in gre za to, da tudi potem skupnost, priznava nekaj te, te osnovne temelje, na katerih se konstituira in so da tudi to poznamo, ustava, potem vse ostalo, ki jo sestavlja, pa mogoče celo bolj soglasje k temu, kaj ti ustava sicer je formalni temelj, Ampak soglasi k temu, da to vsi priznamo je pa seveda bistveno izhodišče in danes v globalnem svetu, tudi v številni to podarja, ne samo Kink in drugi, je vendarle neko stremenje o nekih osnovnih temeljih našega skupnega bivanja, je zelo pomembno, prez tega ne moramo zhajati. In je pa to vedno pogojeno za osebno izhodišče, pravi moje, moje katoliško izhodišče je vedno pač katoliško, ker so me starši tako upeljali, nekoga druga je neko drugo, ampak vsi pa vodijo v to osnovno stališče in čim globlje, to je moje gledanje na dialoškost tega procesa, čim globlje posegamo tem bolj pridemo na tista najbolj čista stališča, v se lahko stilinjamo. In sem pripričal, da brez nekega religijskega, oprosite, da ne boste ne razumeli napačno, ampak brez nekega globlega uvida, ki je lahko kakršnokoli zaradi mene, tudi če hočete neka ateistična etika, če takega obstoja, je to težko doseči. Se pravi, če nimaš globine, boš težko reguliral površino. Se še to tam vidim še... Da, da, profesor Janovaka bi vas pa samo o to še prosil. je že in načrtovanj kot in a, smo že manjšen čas čas. Tako da dejmo zdaj, pa temu se bomo vsem točkam lahko še vrnil a, kasnejši razpravi. ali pa kiak, to še eno vprašanje? Mogoče to prešalje znač prej, se čas že izstekl. V bistvu je že sobi, ukram, tudi na to, kar se vežel uprašati glede svetovnega etosa. Poznamo to gibanje, poznamo univerzalne vrednote, vemo, da se da okrog tega zelo hitro strinja, ampak konflikti so v bistvu med konfliktnimi moralami. Zakaj ne pride do enega, bom je rekel že po Kantovskim predstavi neke svetovne oblasti, ki bi to zakodificirala, če govorim s profesorom Idličanjem. Zdaj pa to zakon, ker zakon pa razumemo kot obvezov. Etiko samo izgleda, da je preohlatna. Da je ne razumemo uh, kot obvezen, uh, čeprav uh, se jaz strinjam s tistimi, ki pravijo, uh, ne tako kot vi, da je uh, družbeno mesto, morale prazno. Mislim, da je kar precejšnjo uh, ne morale, etiko v vašem jeziku, da je etika tudi uh, zasičena spojmi. Uh, ni pa tu neke moči, ki, ki bi to uverjavljena za to svetovni etos pod gibanje je premalo. Mora biti tudi neka ustanova. Zato je osta v moje dve, da mesto ni prazno in da ne rabimo še ustanovo ne samo gibanja. se, da se to zelo zanimivi nastavki za naprej. Sprej se to, ker v naslednjem eh, v sklapu, ko bo sledil temu, po 15 minutah odmoru odmaro, se nam bo pridružil eh, dr. Klanfer dr. Strahovnik, doktor Omnadeč in doktor Privac in uh, med tem, ko bomo poslušali tudi razbiti verjetno nekaj vrste razmerja med etiko in politiko in institucionalizacijo etike, vprašanje institucionalizacije etike. Tako da, bez veseljem smo obrnili takrat, pa seveda potem zaključimo razpravanje. Še enkrat opozorim vse, ki so zdali na skupit, boste lahko tudi takrat še vprašali. Vse, ko zahvaljujem nastopajoči v tem prvem sklapu, bo je Pozdravljeni, pridno zasnemo z drugim sklopom, bi jaz podal samo eno informacijo splošnega značaja in sicer iz tega posleta bo išel tudi zbornik oziroma na podlagi tega posleta. In seveda, pričakujemo taj, želimo da bi, če se sami seveda strinjajo, da bi vsi nastupajoči o tal svoj pristrevek tja, ste pa tudi drugi vabljeni, ki so venovali. No. Uh, tako da to že zdaj povem in upam, da bomo lahko naredili naši tudi neko, da tukaj, neko možnost, da posredujemo razumevanje etike tudi širši javnosti preko tega. Tako da toliko zaenkrat v tem, če imate kakršna dodatna vprašanja, uh, mi lahko rečete meni ali pa seveda doktorju Grušovniku in vam vam bova z veseljem še razložila dodatnost, sicer pa lahko tudi poštajmo vse dodatne informacije v mejdu toliko za začetek pred začetkom drugega sklopa, ki, je na nek način, ki se na nek način najbolj specifično veže na temo etike. In sicer nami je kot prvi zrednim profesor dr. Friedrich Klamper, ki je zaposlen na filozofstv fakulteti univerze Universe v Mariboru. Je vodilni semenski izvedamec za normativno etiko, predava pa tudi socijalno in politično filozofijo. V minulih letih je bil javno angažiran v pomembnih razpravah o slovenstvem prostoru zlasti na področju bioetike. Naslov Njegovega prispevka je Realen dometk filozofske etike, Nikaj Grenko, sladkih spoznal. Lepo hrvatsko. Ja, najlepša hvala. Nisem pripričan, da bi se tako samo pisal, uh, ampak uh, upam, da ste vzeli z zrnom soli. Uh, torej v svojem, uh, upam, da naslov ni tudi prevelikih pričakovanj zbudil, ker uh, se bojim da jih ne bom izpolnil In pa želel v svojem razmišljanju tematizirati razkorak med nespornimi koristmi, ki v ukvarjanju s filozofsko etiko vidimo poklicni filozofi pa akademski filozofi. In njeno pretežno negativno javno podobo, neuporabne, nekoristne, samozadostne, samozadovoljne vede. In ko govorimo o dometu... Mislim, javni domet, oziroma domet, onkraj meja same filozofske discipline, vpliv na dojemanje, razmišljanje, stališča, vrednotenje, in zakaj pa ne čutenje in ravnanje ljudi, tako slehernikov, kot tudi drugih strokovnjakov in odločevalcev. Se mi zdi, da v tem zaporedil nekako peša, peša vpliv filozofske, filozofske etike. Uh, v zadnjih dveh do treh desetletjih se širom sveta na no v razvitih zahodnih državah in z nekaj zamude tudi pri nas, čelo uveljavljati spoznanje, uvite, poleg učinkovitosti, komercialnega ali trženskega potencijala, družbene koristi in tehnološke uporabnosti, spoznavne vrednosti, intrinzične zanimivosti in tako dalje, pomembna tudi etična plat znanstvenih raziskav, uporabe novih tehnologij, delovanja ustanov, snovanja stanova, javnih politik, Če bi merili položaj in vpliv etike po eksponentni rasti števila etičnih kodeksov, komisij in strokovnjakov, bi se lahko zadovoljno zleknili v svoj pregovorni filozofski naslovnjač. Žal se zdi, da etika količinsko rasla na račun svoje kakovosti. Filozofska, akademska etika kljub prizadevanjem, da bi se odzvala na potrebe časa in mislim, da je. <laughs> da je bilo kar veliko prizadevan v tej smeri recimo pravkar izdanje Rautličev zbornih sodobnih etičnih premišljanj z naslovom Ethics and Contemporary World, pokriva tako raznolike teme, kot so poleg tradicionalnih, ne? E, kot so rasno profiliranje, populacijska politika, migracije, vojna in terorizem, socialna omrežja prijateljstvo, spred nove oblike medsebojnih odnosov, lažne novice, etiko, robotov in umetne inteligence, Torej, se mi zdi, da filozofska etika kljub sem tem prizadevanjem, da bi dohajala nekak potrebe in dogajanje v svetu, ni bila deležna niti količinske rasti. Slovenija je se po dolgem obdobju izrazitega pocenjevanja in marginalizacije filozofske etike, ko so tako odločevalci, kot tudi etično plac pregledali ali pa za njeno analizo pri priučene popoldanske etike, razmere spreminjajo na boljše, no se mi zdi še vedno popovželo. Moralni filozofi seveda nismo pridigarji ali oznanevalci tem kratkem predavanju, se ne bom toliko posredotočil na iskanje kriv del odgovornosti pri drugih, kot mogoče iskal neke omejitve sami filozofski etiki, razloge, zaradi katerih naš glas, koliko ga imamo, ne se daleč. Moralni filozofi nismo pridigari ali oznanjevalci, ene in edine moralne resnice niti v javnih razpravah ne bi smeli lobirati za to ali ono etično teorijo, na katero se poklicno prisegamo, vsak majno tako sebi ljuba teorijo ali po kateri uravnavamo svoje osebne življenske izbire, a če so napačna stališča filozofsko neukih ljudi speljana iz neutemeljenih predpostavk ali z nezdravim sklepanjem, je naše pričakovanje, da jih bodo ti po našem opozorilu ustrezno popravili, čisto upravičeno. Nadaj pa se to dogaja bolj po če če sploh in to vrstna neodzivnost prične poklicnega filozofa etika s časoma razumljivo frustrirati. No, nekaj grenkobe v teh besedah, ki govorim iz osebnih izkušenj. Moj prvi poseg v javno razpravo sega v daljno leto 2001, ko smo se zofin ljubimci zaradi izjave za javnost, v kateri smo pozdravili odločitev nizozemskega parlamenta v o zakonitvi o in samomora z zdravniško pomočjo, zapletli v javno polemiko z zdravnikom dr. Vojkom Flisom, trenutnem direktorjem, v Maribor. Svoj javni angažma sem pri nadaljeval referendumu o umetni oploditvi samskih žensk, se ponovno aktiviral referendum referendumu o pravici istospolnih parov do poroke in na zadnji povzdign, povzdignil glas ob tako imenovani begunski oziroma migranski krizi. Uh, za nobeno od omenjenih intervencij ne bi mogel reči, da je spremenila tok zgodovine, še več niti najbolj zgrešenih pojmovnih nesporazumov, recimo škodljivosti spočetja in rojstva za otroka samske ženske in eklatantnih napak v sklepanju, recimo, da če je odraščanje za posvojencej spolnih parov man optimalno, kot za razno raznospolnih parov, to še ne pomeni, da ne more biti dovolj dobro in da ne more biti posvojitev stranista spolnega para za to posvojenem otroku v korist. Torej, niti takih, sme zdi, najbolj očitnih uh, napak in nesporazumov ni uspela moja intervencija odpraviti, Pilok je bil vsaki čenaki. ja sem lajal, ko karavana kolektivne blaznosti šla nemoteno naprej. Niso bili vsi blazni, seveda, ki so sodelovali e, v tej razpravi, ampak e, zdaj govorim tudi ups, o razpravah v pardon, e, nekoč o razpravah v, v tradicionalnih medijih, zdaj pa o razpravah v na socialnih omrežjih, ker uh, najbolj zgubljam, zgubljam vero v človeštvo. Za voljo zvestobe metodi racionalne argumentacije in filozofska etika v javni areni seveda neizugibno impotentna. Empirične raziskave kažejo, da je vpliv racionalne argumentacije preko stališča oziroma vrednot na konkretne odločitve in dejanja ljudi razmeroma ne znaten. Najprimerno šibkejši je od pliva presunljivih podob ali dobrih zgodb. To, kar kaže raziskave o tem, kako ljudi pripravi do darovanja v dobrodelne namene, je racionalna argumentacija. Povnoma neučinkovita, ki jo podkrepite s številkami in načeli, ki jih ljudje že tek sprejemajo in tako dalje. Filozofska etika razen tega po svoji zasnovi kritična veda, zanimajo, katere dele naše osebne moralne izkustva in naše skupne moralne prakse se da osmisliti in ali razumsko upravičiti, kaj pa je treba iz prvega in druge odstraniti kot relikt verske ali ideološke, indoktrinacije, lokalnih vraž in običajov, kolektivnih utvar in fantazem oziroma golih družbenih konvencij. Kot taka prenaša ljudem, ki niso le vajeni, Levajni, spontane, nereflektirane, moralne presojene, ustaljenega načina delovanja, tem so z in drugim praviloma tudi zadovoljni, v glavnem slabe novice. Večina tega, kar mislijo, da vedo o moralnih zadevah, se namreč izkaže za dokazljivo neresnično ali vse odprto na trkle temelji. Revizija moralnih stališč, tu je naša naloga, kot filozofskih etikov, toliko težja. Potegne namreč seboj revizijo življenjskih izbir in, in praks, če pomislite samo na etično veganstvo ali podnebno pravičnost. Zdaj, uh, zahteva <coughs> radikalno spremem našega življenjskega sloga. Kar človeka razumljiva z najvolji, in pred čimer si zato za tis nevčin pokrije v šesa. In končno odpor do iskrene etične presoje v ljudeh pogosto vzbuja tudi ceneno moraliziranje z ciljem, da se posameznike zaradi čisto človeških napak, in na podlagi naglih in površnih sod požigosalo kot moralno slabe ali hudobne, zlobne, kakorkoli malopridne ljudi. Cilj etične presoje je oblikovanje utemeljene moralne sodbe, ki upošteva objektivne okoliščine izbira in nam priskrbi moralno vodstvo za naprej, naj pa kulpabilizacija političnih ali ideoloških nasprotnikov za vsako ceno. In tudi nasprotno fenomeno tega, čemer se reče virtue signaling, ne, tega je veliko na zlasti na socialnih omrežjih, ker se ljudje opredeljujo do moralnih vprašanj, preprosto za da drugim signalizirajo, da so na pravi strani, da so, da so dobri ljudje. Ne zato, ker bi jih zanimala resnica o, o tem. Konergamo zaradi po našoj oceni neustrezne družbene percepcije in recepcije filozofske etike, se je smiselno zreti na širše dogajanje, seveda, ali problem etike sploh čimarkoli specifičen niti ne. Etika deli od drugih tradicionalnih, pa tudi sveže nastalih filozofskih disciplin, z izjemo morda kognitivne filozofije. Recimo, se mi zdi spoznavna teorija ali epistemologija, ki se ukvarja s vprašanji vednosti, opravičenja prepričan, kakovosti evidence, se kaj smemo na podlagi česa verjeti. Uh, Če ravno so vsa ta vprašanja neposredno relevantna za čisto vsako znanstveno disciplino, ki proizvaja, poglablja ali se kako drugače lasti vednost domeni raziskovanja, se redko kateri prakticirajoči znanstvenik obrne znanjo po nasvet. Enako velja za, za logiko, ne, ki nas uh, uči pravil, oziroma zakonitosti pravilnega sklepanja in speljevanja enih trditev, iz drugih katalogizira in razčlenjuje zmote v sklepanju, In skupaj s kognitivno in socijalno psihologijo preizkuje pod psihološko podstat pomankljivih človeških presoj in odločitev. In pred temi niso znanstveniki nič bolj imuni, kot katerikoli sleharnik. A, potem se va, filozofija psihiatrije raziskuje pojmovne temelje psihiatrije, taksonomijo psihiatričnih bolezni, kriterije uspešnosti psihiatrične obravnave, naj vse to je za manj, psihiatrom ni mar kaj jim želi filozofija psihir, psih, psihiatrije dopovedati. Skratka, filozofija kot taka je če dalje bolj potisnjena na stran dojeta kot nek ne bodi ga treba, če nekda je nekdaj veljala za prve edino znanost, kasneje za kraljico znanost in še pred stoletjem, bodi se za najbolj temeljno, bodi se za krovno znanost, se danes vsi otepajo, se mi zdi. Filozofska vprašanja se zdijo za znanstvenikom ne le zamudna in frustrirajoča, ampak čisto preprosto odvečna, nepotrebna. Filozofska etika tu ni izjema svoj slab glas in šibek pogajalski položaj nasproti drugim vedam. E, je delno postopni marginalizaciji na razvrednotenju filozofije, nasploh delno pa amaterizaciji in poplitvenju v manjši meri uporabnih in večji profesionalnih etik. Za vsa druga specifična znanja se zdje potrebno do pet letno študij leti, ki se je mogoče dobro priučiti v prostem času z poljudnega priročnika. Uh, etika je pravzaprav v procesu etične in, industrializacije ali revolucije, kakorkoli temu rečemo, svoj pomen in pliv pravzaprav celo uporepila, primerjavi s temi drugimi filozofskimi disciplinami, ki so se tu predvsej slabše odrezali, se mi zdi, ki niso skočili na ta vlak. v glavnem. Na račun nekdaj privilegiranega prava in političnih ved, In ni čudnega torej, da se kritiki tega trenda spotikajo moč in pooblastila, ki jih državna oblast podeljuje samo oklicanim etičnim izvedencem in komisijam, da odobrijo ali zavrnejo načrtovano raziskavo ali razvoj in nočično uporabo tržno zanimive ali celo domnevno splošno koristne tehnologije. Njihova moč naj bi bila izrazito nesorazmerna s preprečljivostjo njene utemeljitve Kaj, na kaj se torej točno spoznamo etik ali moralni filozofi? Uh, pri tem je treba razločiti dve vprašanje, ali kaj tako kot izvedenstvo etičnih zadevah sploh obstaja, ali etična presoja nekaj, na kar se filozofi spoznamo bolje, pri čemer se bolje odrežemo, čemer smo v poprečju uspešnejši, pa ne po naključju, ampak zavoljo nekih svojih znan uh, metod, uh, veščinne, kot recimo filozofsko nevuk inženirije, socijalne delavke, zdrav, zdravniki, učitelji ali učiteljice, novinarji, menedžeri ali politiki, ki se vsi pišejo svoje etične kodece. In nas pri pisanju teh ne potrebujejo. To vsem sodeč. Če da, kakšno znanje ali veščine nas odlikujejo. Zdaj mislim, da ima več časa. A, jaz bi vas prosil da Dvomo etični vednosti in izvedenstvo seveda je inherentno na same filozofski etiki, tako da tukaj pomagamo z, e, zbojati in dvom no, e, dvomo tem, ne, ali filozofi, sploh, e, filozofi etiki sploh kaj vemo, a, in ali vemo kaj več kot drugi, ali pa tudi samo ugibamo, tudi e, konec koncev e, nizka stopnja soglasja ne, med etiki, o teh najbolj zapletenih moralnih dilemah nekako krepitev, ta, ta vtis. Uh, ja, v tem prispevku ni prostora, zdaj pa sploh ne, ne, potem obzorilo, se ne za podrobni zagovor možnosti normativne vednosti, to je vednosti v domeni normativnega, ne za dokazovanje, da je za rezkovanje domene vrednot najstev. Najbolje sposobi prav trening filozofskega mišljenju, prepoljmovna strogost in disciplina mišljenja in problematizacija, predpostav klasnega dojemanja in vrednotenja, prepoznanje in zavestna korekcija intelektualne lenobe in skušnjave po ubiranju miselnih bližnic, z nezadošča že strinjajo o tem, da sta misel in govor o vrednotah in najstvih primer diskurza, za katerega veljajo enake norme, razumnega dokazovanja, utemeljevanja, enake kriterije, vrednotenja, razpoložljive evidence, enako legitimna pričakovanja, da bodo sogovorniki upustili svoja začetna stališča, če ta ne bodo prestala kritičnega pretresa. Treba uh, se seveda etična presoja, bolj kot kakaj druga ranljiva zadevnike, ki izkrivlja spoznavni proces o čustev in pripadnosti, tudi skupinske ne, do cele palete kognitivnih in metakognitivnih pristranosti, In če kaj odlikuje filozofsko etiko, vsaj mene, v skladu s tem idealom se, se poskušam ravnati in obnašati, v primerjavi z mnogoterimi profesionalnimi etikami in etiki je to spoznavna opreznost. Etik filozof se ne posti zapeljati videzu, da je ta še tako privlačen. Filozofska etika torej ne ponuja dokončnih odgovorov in rešitev za družbene probleme, kvečamo pojmovno orodje in normativno orodje za razmišljanje o njih. Tudi tu mislim, da naredimo premalo, da bi ljudje prepoznali koristnost teh orodij in ogrodij. Filozofska etika je vedno bila in mora, če naj ohrani svoj integriteto, tudi v prihodnje ostati kritična refleksija lastnega moralnega izkustva in skupnostnih moralnih praks, posposabljane za etično presojo, kar mislim, da naša naša naloga osnovna je zato v enakej meri pozabljanje in učenje, znebljanje starih miselnih navad in obenem kultiviranje kritične drže. Je prav toliko oblikovanje uma kot sočasna vzgoja značaja, in tu mislim ne samo nravnih, temveč tudi spoznavnih in socialnih vrlin, ki, jih, ki nam jih vseh primankuje. Hvala. Ljudje bi se za zelo zanimiva prispevek, ki pravzaprav na nek način zares uh, predpostavlja, oziroma zares uh, nekako se drži teme, ki smo se jo zastavili. In na nek način tudi nadaljuje to, kar že doktorica Gartner v vlogi, v pomenu in seveda tudi v pri uh, razumevanju in zmožnosti podajanja etike. Zdaj bi če kakšna kratka replika, bi vas prosil. Uh, sicer pa, ki bo m, z veseljem se potem še vrnil kasne k tej točki. Um, bi samo eno stvar tukaj še v pozoru, da um, prav ta razumevanje, ne, ki je pravzaprav na nek način razumevanje naravni, analitične etike, je tudi značilnost naslednjega govorca in sicer... Um, zdaj je z nami izredni profesor Vojto Stragovnik, ki je raziskovalec na teološki fakulteti univerze v Ljubljani. Uh, hkrati pa predava tudi na filozofski fakulteti, fakulteti za državne in evropske študije in evropski pravni fakulteti. Bil je Fulbrightov raziskovalec, v letu 2017 pa postojoči predavatelj na University of Arizona. Njegova glavna področja delovanja so etika, spoznavna teorija in filozofija prava. Neslov njegovega prispevka je etika in šola. Dr. Stodovnik. Hvala, sem za oddeležbo. Jaz bom bravo zato, da bom lahko ujel tehle 10 oziroma 14 minut, kakor je zgornja meja. Uh, izbral sem si se temo o etiki in šoli ter tematski sklop vprašanj, ki je v programskem okviru posveta povezan s to temo. Razlog za takšno izbiro je v tem, ker se mi to zdije eden izmed najtežjih izzivov, a ah, hkrati je izziv, za katerega lahko oblikujemo kar nekaj plodnih odzivov. Izhajam torej iz štirih ključnih vprašanj, ter se poskušam na njih odzvati. Leta so: Kakšna oblika moralne vzgoje je primerna za pluralistično in demokratično družbo? ali lahko državljanska vzgoja na moralno vzgojo, je poučevanje etike na visokošolski stopnji ustrezno organizirano ter kdo je lahko učitelj etike in kdo lahko organizira tečaje ter vodi seminarje iz področji aplikativnih etik. Začnimo torej s prvim vprašanjem. Kašna oblika moralne vzgoje je primerna za pluralistično in demokratično družbo? Vloga etike je predvsem tem, da odpira prostor za spraševanje in premislek. Pristopi k etični vzgoji so že davno presegli pristop indoktrinacije. Vendar pa to po drugi strani ne pomeni vrednostno neutralne šole oziroma te sintagme neutralnega puka. Slednje ideje so še posebej nevarne zato, ker je ta neutralnost vedno zgolj videzna. V njenem prostoru pa se naselijo izjemno nevarni pojavi, začenši z ideologijami. Raz, v raznoliki sodobni družbi, ki jo zaznamuje vse večja medsebojna povezanost in potreba po medsebojnem sodelovanju pri reševanju izzivov, s katerimi se srečujemo, je eno od ključnih vprašanj, kako in kje gojiti skupne vrednote. Okvir skupnih vrednot, ki ga spremlja kritična refleksija in aktivno državljanstvo, ponuja priložnost za doseganje univerzalnosti in enotnosti, ob pa priznava raznolikost oblik življenja in bogatstvo številnih drugih razlik kulturnih, verskih v družbi. Evropska unija in Evropska družba sta razglasili svoje temeljne vrednote in sicer človekovo dostojanstvo, svobodo, demokracijo, enakost in nediskriminacijo, spoštovanje človekovih pravic in vladovino pravo. Hkrati sta izrazili zavezanost, tukaj citiram nedavno deklaracijo, k prizadevanjem zakrepitev poučevanja in sprejemanja teh skupnih temeljnih vrednot ter postavitev temeljev za bolj kločujoče družbe z izobraževanjem od zgodnega otroštva naprej. Konec citata skupaj z drugimi pomembnimi kompetencami, kot so odprtost, odgovornost, avtonomija, družbena zavest, čustvena inteligenca, sodelovalnost, kritično razmišljanje in tako dalje. Vse to nam daje začetni odgovor na vprašanje, kaj v zvezi s podbujanjem etike in vrednotve v šoli, vendar pa še nam vedno ne daje odgovora, kako in kje. Začenjši s vprašanjem, kje, se lahko takoj zavemo, da je šola eden izmed zadnjih javnih prostorov, kjer se otroci lahko učijo in izkusijo temelje sodelovanja, pravičnosti, spoštovanja, vključenosti. Vse to spoštljivo razpravo med seboj v razredu. Šole so tako naravni centri spodbujanja skupnih vrednot. S povečanim in okrepljenim vključevanjem etične vzgoje lahko šole tako postanejo inkubatori za jutrišnjo družbo. Demokratična družba, ki je pripravljena za odgovarjanje na izzive in odporna na marginalizacijo, radikalizacijo, manipulacijo, rasizem in nestrpnost, mora biti sestavljena iz aktivnih, odgovornih in odprtih članic in članov. Etična vzgoja je pot do takšne družbe. Izkazalo se je, da je etična vzgoja najočinkovitejši način za združevanje razvoja temeljnih znanj in kompetenc za etiko in vrednotami in na način, ki združuje kritično mišljenje z izkustvenim in socialnim učenjem in zajema celotno izobraževalno skupnost. Gre za pristop, ki je integrativen, participativen in aktiven ter omogoča otrokom, da osveščajo sebe in svet okoli sebe. Otroci in mladi predstavljajo našo prihodnost in morajo imeti priložnost sooblikovati to prihodnost. Preostala vprašanja bom naslovil v paketu, pri čemer bom le zadnji del zadnjega vprašanja, ki se nanašajo na organizacijo otečaje in seminarjev z področja aplikativnih etik, ki ga pustil posem na konec. Ali lahko državljansko vzgoja nadomesti moralno vzgojo? Odgovor je lahko zgolj ne. Čeprav se seveda na tej točki lomi veliko intereso, spolni se kolega Igorja Lukšiča, ki je seveda zagovarjal, da lahko te vrednotne teme a, pokrije državljanska zgoja, ki jo seveda lahko poučuje samo nekdo, ki je diplomiran. Politolog, kar je posebno naravno, da je skrbel za, a, za poslitev svojih študentov. Ne. Vsak bi si to želel. Kaj pa kdo je lahko učitelj etike? Postavil, postavil bi tezo, da ne potrebujemo učiteljev in učiteljic etike, kajti vsi učitelji morajo biti vključeni v proces etične vzgoje. Model etične vzgoje, ki je v tem smislu celostin in integrativno, se zdi najbolj ploden. V tem smislu ni potrebna večja kurikularna prenova. Model je v zelo omejenem obsegu, ki bi prinašala nove predmete ali nove vsebine. K bi bila bolj smiselna kurikularna odprava, to je odprava nekaterih vsebin, da bi se tako odprl prazen prostor za etično vzgojo. Le ta pa ne sme biti zamenjen s predpisanimi vsebinami, ter mora ostati brez posebnih omejitev, prepuščen inicijativi učiteljev. Uh, mi sodelujemo z irskim združenjem šol Educate Together, ki zdaj vključuje že preko 100 osnovnih šol po vsej in Oni imajo vsak dan uh, približno 35 do 45 minut etične vzgoje, pri čemer ni predpisanega kurikula, ni predpisano, kdo lahko toči. Predpisane so samo neke temeljne osebine, kot so odnos do okolja, odnos do soljudi, ljudi, spoštovanje in potem je prepuščeno učiteljem samim, kaj, kako, na kakšni stopni na kakšen način te teme upeljajo. Kdo naj bo torej učitelj etike? Vsak učitelj, ne, učitelj športne vzgoje, jezikov, biologije, a, glede na moje izkušnje iz teh projektov, a, so se ti do sedaj izkazali kot najboljši učitelji etike, očeprej kot kakšen diplomiran filozof. Iz tega pa sedaj sledi tudi zametek odgovor na vprašanje o počevanju etike na visokošolski stopni ter njegovih ustrezni organiziranosti. Spet je vprašanje, ali je ta organiziranost ustrezna, Odgovor na to vprašanje lahko zgolj ne. bi tri virike. Naravni sebine etike študenti pedagoških smeri ne dobijo ustreznega osebinskega okvirja, ki bi jim mogoče kompetentno poučevanje etičnih sebin. Naravni metodologije in metodoloških odgovor je stanje podobno. Sodobni trendi, ki govorijo prid celostnemu in izkustvenemu kritičnemu mišljenju in sodevoljanih pristopov, so pri nas večinoma spregledani. Spoh naravnih samih praktičnih dejavnosti. In tretjič, študenti imajo premalo prakse v pedagoškem procesu, le ta pa pogosto tudi ni ustrezno usmerjen k bistvenim vidikom poučevanja, ampak prej pripravljen na poučevanje, kar je nekaj povsem kot poučevanje samo. Celosten pristop k etični vzgoji podarja pomen kritičnega razmišljanja, odprte razprave, pozornega poslušanja in različnih pogledov za bolj informirano sprejemanje odločitev. Vendar tudi, če imajo učiteljice in učitelji zelo pozitivno odnos do počevanja etičnih vsebin, se večinoma ne počutijo strezno pripravljene za to. Pripravljenost vključuje dva vidika in sicer profesionalno pripravljenost in osebno pripravljenost. Profesionalna pripravljenost je pripravljenost, ki zajema vsebine, posebej pa tudi nove metodološke pristope k etični vzgoji, kot sem že omenil, sodelovanje, aktivno in izkustveno učenje. Da bi bili osebno pripravljeni, morajo učitelje, učiteljice, učitelji, vzvojiteljice, vzvojitelji prepoznati in raziskati svoja etična gledišča. Le to vključuje tudi pozornost za odnose, v katere stopajo z otroci in skrb za nje, saj leto lahko vodi do pozitivne učne izkušnje. Pomen etike v zgoji in izobraževanju je načeloma pripoznan, vendar pa je etika v izobraževalnih poteh bodočih učiteljev in učiteljic večinoma odsotna. In za zaključek še nekaj misli o organizaciji tečajev in seminarjev z področja aplikativnih etik. Seveda je skroga izvajalcev ne moramo nikogar predhodno izločevati ter omejevati takšnih dejavnosti. Krivda, zakaj mnogo izmed teh tečajev na nezadovoljni ravni ali posebinsko neustreznih pa je v veliki meri tudi na filozofih sami, posebej na akademski filozofiji, se je utopično pričakovati, da bi lahko študent filozofije posajen za ključko študija, tudi če bi bil za to zelo osposobljen, bil prepričljiv kandidat za izvedbo takšnih seminarjev, ki po večini tere večletne predavatevski izkušnje. Zakaj je krivda na, na, na, akademskih, na akademskih filozofiji? Ker se filozofi premalo vključujejo v tovrstne dejavnosti. Sam sem recimo več kot dve leti izvajal seminarije iz etike in integritete za višji menedžment v javni upravi. Sem član komisije za načrt integritete in etiko na urezi v Ljubljani, član komisije za etiko pri zaskavah z ljudmi. In vam iz lastno račnih izkušenj povem, da nišče ne izrinja filozofov iz teh organov. Kveč je težko dobiti ustrezne kandidate. Zakaj? Zato, ker to treba ogromno časa in truda. Ne moreš pa pričakovati, da bomo neko svojo modrost posredovali drugim v povsem nepreoblikovanem obliki, ker, a, bodimo iskreni, a, višjega menedžmenta v javni upravi a, a, teoretični vidiki kantove filozofije ne zanimajo. Ne. A, če, če ne drugače, vam bodo to povedali tako, da bodo učlili iz Ob koncu pa le še povziv k projektom tako filozofije v javnosti oziroma javne filozofije posebej gleda na to, da je etika ena zmed področij, ki vseeno združuje precej raznolike filozofske smeri in pristope, kar dokazuje današnji program današno srečanje. srečenje. Gre za projekte, ki so namenjeni širši javnosti in ki na nek način lahko popularizirajo v dobrem pomenu besede filozofijo in etiko. Znova primer iz Irske, naključju Ob stoletnici rojstva Iris Murdoch bo irska pošta izdala posebno spominsko znamko. Na njen naslov, kjer je živela v Dublinu, pa bodo lahko ljudje iz vsega sveta poslali filozofsko vprašanje na razglednici. Po izboru 100 najbolj zanimivih vprašanj bo 100 filozofov, jaz sem recimo predstavnik Slovenije, morda je kdo, ki so povezani s filozofijo Aris Mrdrah, napisali odgovore tem piscem razglednic, ki jih bo oblikovalo 100 različnih umetnikov. Tako bo vsak, ki je zastavil vprašanje in se je uvrstilo v ta izbor, dobil lastoročno odpisano posebno unikatno razglednico, ki bo posvečena ravno temu, ravno te filozofskemu jedru in predvuku Iris Murdoch. Mogoče za kontrast, ker je to tak primeren prostor, da to izpostavimo, ob stoletnici univerze v Ljubljani pa stoletnici oddelka za filozofijo, a, je sicer univerza zmogla izposlovati posebno spomensko znamko, Vseeno se pa na oddelku za filozofijo uh, ukinja predmet, ki je posvečen filozofiji Franceta Webera, tako da tudi tukaj še precej uh, zaostajamo za drugim svetom, ki zna ceniti svojo filozofsko tradicijo, tudi če se mogoče uh, osebno ali pa profesionalno ne ukvarja po s tem področjem ali pa se ne strinja stališči, ki jih je vsak posamezni zagovarjal. Hvala, jaz bi se tukaj ustalo, da ne bom prideli. Tako bi se lepo zakvalil za to predavanje, ki je zelo konkretno pristopilo k te temi. In uh, zdaj, zagotovo imate kakšna vprašanja, če imate kakšna, uh, sicer zelo kratki, ki bi vam jaz samo meč postavo. No, postavil, Tukaj se prlejno izjemno zanimivo temo, ne? pravzaprav poučevanje etike in vemo, da tukaj pravzaprav ne bom se ravno tega lotil, ampak ravno na tej meni, med nekim analitičnim pristopom k etiki in kakor se etika obravnava v evropski filozofiji praviloma. Vsa je ena velika razlika. Ne? In tukaj me zanima, a mislite, da je možno recimo na nek način poučevanje etike brez razmerjanje politične filozofije, socialne filozofije, pravne filozofije, kot recimo se vendar le ki še dogaja znotraj analitičnega diskurza. Uh, jaz, mislim, moj odgovor je pritrdilen, ker uh, vse moje izkušnje do sedaj, ki sem jih imel z učitelji, ali pa s pripravo gradil, ali pa skupno pripravo gradil, kažejo na to, da bi so uh, potrebujelo zgolj neko spodbudo, pa neko, nek pogum, da se teh tem lotevajo. Recimo, zakaj ne bi učitelji biologije naslavljali v problem uh, etičnega statusa nečloveških živali? Ne? Se imajo ima so, so znanje in kompetence, da na ravni ki je ustrezna, recimo, višjim razredom osnovne šole, k temu problemu pristopijo. In tukaj ni potrebno nobenega širšega predznanja. Razen teh vsem formalnih okvirov, ki pa jih lahko zelo enostavno podamo, da razumemo, kaj je to etični status, da razumemo, kaj je to pravica, da razumemo, kaj je to interes, da razumemo, kaj je to trpljenje. A vse to so pojme, ki se jih da brez tega širšega ozadja. Na ravni ustrezni za počevanje ali pa ne počevanje, odpiranje etičnih vprašanj, uh, nasloviti brez vsakih problemov, ko mislim. Mene je to zelo zanimivo, ne, zaradi tega, ker tukaj smo se, mislim, da nekoli drugače od prejšnjih dveh predavanj uh, lotili same teme in tudi, kom, da bomo lahko na koncu razpravi tukaj dajo še dodatno mnenje. Jaz se zahvaljujem uh, dr. Stragovniku za ta zanimiv postevek. Ljubo uh, povabo, zdaj igar, um, ker zdaj smo odprli polje tudi aplikativne etike, ne in nakazano tudi seveda razumevanje politične strukture družbe in zato bo zdaj nas pozdravil dr. Luka Omladič, ki predava na filozofski fakulteti v, Univerze v Ljubljani. Njegova poglavitna zanimanja so vezana na politično filozofijo, filozofijo zgodovine okoljsko in bioetiko ter sistemologijo. V zelovensko prostoru je pripoznan kot okoljski analitik, aktivist in avtor bloga o razumevanju in varovanju okolja. Naslov njegovega prispevka pa je novi razvoj etike, robotike in umetne inteligence. Zdaj lepo prosim. Dobro, vsej, preden se, se prižge, ne, skratka, tisto, kar, kar, kar, kar na nek način me avtorizira tukaj zagovor o, o etiki robotike in umetne inteligence v kontekstu vpliva ne, etike na družbo, je, imel sem to priložno srečo, da sem bil v zadnjih osmih letih član Svetovne komisije za etiko znanosti in tehnologije pri svetovni organizaciji UNESCO. In, dobro, organizacija UNESCO je v marsi čem, ne nek ustanek ne, nekih zlatih, ča, zlatih optimističnih časov, univerzalnosti znanja in, in njegove razprašenosti, ampak vendar le v zadnjem času ne, je prepoznala UNESCO etiko kot, kot pravzaprav neko Temeljno, temeljno um, povezujočo nit um, unesco prizadevan prizadevanj za širjenje um, um izobraževanja o kulturi in o znanosti, o komunikaciji in o svetu. Ne? In tako, zaradi tega ne, ima UNESCO na eni strani, kar se tiče etike, neko močno skupino, ki pripravlja, ko smo prej govorili, kurikule izobraževanja, globalnega izobraževanja etike in bioetike. Na drugi strani ima UNESCO dve močni in vplivni etični komisiji. Eno komisijo za etiko, znanosti in tehnologije, v kateri delujem sam in potem tudi zelo pomembno komisijo zelo pomembno bioetično komisijo. Naša, naša, naša etična komisija za znanost, in za znanost in tehnologijo je v preteklih, pred, pred, pred dvema letoma in tukaj sem imel to, to priložnost, da sem bil koordinator in svetovalec tega projekta, pripravila za, za, za generalno sekretarko UNESCO poročilo o etiki, o znanost, o etiki robotike. Uh, zdaj pa nadaljujemo s z, z tem projektom v smislu um, etike, pač umetne inteligence in, in uh, interneta stvari. Dobro, zdaj nakratko, kaj je vzadje? Zakaj? ne Vemo, da je pač etika uh, robotike in umetne inteligence je, je vse posod zadnje čase. Ne? In mislim, da je vredno upozoriti na to, da je zadaj ne, neka velika igra, ne? Uh, lahko rečemo, velika tehnološka igra. Ne? Velika igra je tisto, ko so se Angleži in, in Rusi ne? Pač na, na bližnem vzhodu spopadali za, za dostop do Indijskega oceana. Ne? Uh, skratka situacija danes je pač takšna, da imamo na eni strani ne? te velike korporacije, včasih jim reče o tem ameriškim GAFA, ne? Google, Amazon, fa Facebook, Apple, ki dejansko so tiste, ste kot v starih časih, velike naftne sestre, ovladujejo naš budoči svet. Ne. Na drugi strani, kitajske podobne družbe, ne, ki na drug način, ne, ampak tudi v povezavi z vlado, funkcionirajo. Kar se je zgodilo ne, v tej veliki igri je, da je Evropa, Evropska unija, nekako izvisela. Ne. Nimamo, nimamo svojih igralcev In kje Evropa prepoznava danes tudi politično svojo priložnost na področju regulacije, ne. Evropa ima to veliko, veliko ambicijo, da bo pa ona odigrala to tretjo vlogo regulacije v svetu četrte uh, tehnološke revolucije in pomemben del te regulacije, ne Sveda so uh, um, bi rekel, podlage, uh, ki jih lahko v tem smislu tudi etika, etiški eti, razmisli, ki uh, podajo. Uh, no, ena uh, kratka, bi rekel, metodološka opomba morda, o, o našem pristopu, uh, namreč, uh, vemo, da je danes ne, v etiki robotike in umetne inteligence ne, je, je veliko um, zelo relevantnih, zelo teoretsko zanimivih razmislekov, ki pa se na nek način nanašajo na imaginarije. Ne. Imamo te, bi rekel, imaginarije robota kot podobnika, dvojnika človeka, ne. tukaj vidite to slavno sliko iz, iz... aha, ne, ne vidite, vidite. ostaja. Aha, pardon, zaostaja to, kar vidim jaz na ekrani, tisto, kar vi vidite. Skratka, slika, slika te slavne, slavne robotinje iz, iz, iz Frit, filma Fritz Langa, potem Turingov test. Ne? Skratka, tako ta vprašanje o... o O, o, o robotu kot človekovem dvojniku, vprašanja kot pač o, umetni inteligenci, kot novi moralni osebi in tako naprej, so zanimiva, vendar ta naš pristop ne, tukaj je, bi rekel, bolj aplikativen. Torej, se s tistimi stvari, ki so tukaj in zdaj, ne, se pravi, s tehnologijo, ki je pač dejansko pred nami. Ne. Tista zadnja slika je, o, bi rekel, o, skeptiki, ne, o, tega spe, spe, preveč spekulativnih pogledov v, v, v etiki umetne inteligenci, pravi, ja, ne, je bila storjena na začetku, takrat v 60-ih letih, ko so se to polje odločili poimenovati umetna inteligenca. Ne? Če bi ne, po tej analogiji na začetku letalstva letala poimenovali um, jeklene ptice, ne? Potem bi se morda ne, danes filozofi se stajali in zaskrbljeno razpredali o tem, kaj se bo zgodilo, če bo umetne ptice prišle skupaj in začele valiti jajca in se bodo začele iz njih rojevati mali, jekleni ptiči. Ne. Skratka, bi rekel, skeptiki pravijo, dajmo se umejiti tisto, na tisto, kar, ne, na tisto, kar, kar je, ne, kar je tukaj dovolj zanimivih problemov med tem, ko pač rekel, na drugi strani pa so imaginariji. Ne. Ampak kot rečeno, to je zelo nakitro problem. Mislim, da so ta, ta spekulativna vprašanja so izredno zanimiva, ne, pač tudi se povezujejo z, recimo, drugimi področji etike. Aha. A, dobro, zdaj... Aha, kako je zdaj? Me je pa nekaj ušlo. skratka ne gledano gledano skupaj ne, pač je, je treba pogledati, katere so tiste etično najbolj relevantne lastnosti sodobnih robotov, in umetne inteligence, ne, ki na nek način jih moramo analizirati. Ne. To so pač mobilnost. Ne. Današnji roboti niso tiste robotske roke, ki čepijo ne, za, za tekočen trakom. To so avtomobili, ki bodo sami vozili. To, to so pač uh, na Marsu uh, roveri in tako naprej. Interaktivnost od današnjih robotov pričakujemo komunikacijo z ljudmi. Morajo biti taktilni, morajo biti s -s -s senzualni, ne. Komunikacija, ne, roboti ne, pač in, in, in naprave, ne, danes pač njihovo bistvo je, da med sabo komunicirajo, da so povezani v mrežo. Ne. In nazadnje, avtonomija, to pomen, ne, spet niso pritrjeni kot na roka na nek takoči trak, ampak se gibajo. Vedno več avtonomije dobivajo, dobri roboti potrebujo več autonomije danes. Ne. Uh, s tem, da je pač treba reči, seveda, da ne bomo šli spet predaleč v imaginarji, pač ta avtonomija je omejena, je avtonomija v kontekstu. Ne, tudi najboljši robotski avto, upremljen z umetno inteligenco, bo še vedno robotski avto, ko bo, ne, ne boste ga mogli pač preko postaviti v gost in mu reči, pa nabirati kostan, recimo. Ne, to lahko človek stori. Ne. Uh, to pomeni, nismo, nismo še tam in, in strokovnjaki za robotiko in umetno inteligenco pravijo, da realno gledano trenut no nič ne kaže, da bi zelo malo prišli tja. Ne. Umetna inteligenca seveda je tista, kot pravi, cross-cutting issue, ne, pač, uh, ki, vse, ki vse te uh, področja preči. Ne. Skratka, to je ta generalna značilnost. Na drugi strani pa seveda imamo, uh, ne, in, in, naša raziskava je pač potekala v tem, da smo šli uh, gledati ne, raziskave, študije, ne, ki so uh, opazovali, ne, kak, kakšne etični, in, in, in teh študij je že kar nekaj, kakšne etični problemi nastopajo ali pa dileme ob specifičnih aplikacijah ne, v družbenih kontekstih. Ne. Uh, ker seveda nimamo časa za vse, ne, bi samo na hitro omenil zdravstvo in njegovo, kjer je morda literature največ, ne, imamo na eni strani ne, pač, uh, to uh, uporabo um, robotov ali pa že, že, že, že realne aplikacije robotov, recimo, v neki starejših pri, pri pomoči neki, neki bolnikov. Ne. In tukaj so recimo kolegi na Nizozemskem naredili neko zelo pomembno študijo, ne, kaj je recimo. Ne, kaj mislite, ne? pač, kaj lahko rečejo, recimo, bovniki, ki, ki, ki so onemogli ne, koga bi imeli raje ne, za, za skrbnika, robota ali pač človeškega skrbnika. Seveda, na to ne moremo odgovoriti preprosto. Ne. Nekateri bi raje imeli robota, ker vidijo to, da jih pač roboto skrbuje kot nekaj, kar pač ohranja njihovo človeško dostojanstvo. Ne. Drugi bi raje imeli človeka, ne, zato, ker pač vidijo ravno v tem človeškem stiku ne, pravzaprav ohranjanje nekega dostojanstva. Zelo nakratko, ampak, bi rekel, tak tip študij, ne aplikativnih je pač potreben, področnih, ne, da vidimo vse te povezave In dileme, ki nastopajo ob, ob družbeni uporabi strojev. Ne. O, kako sem s časom, jaz? Matične, nekaj veliko. Okay. Skratka, naslednje, naslednje področje, ne, kjer, kot, kot sem rekel, je pač tisto, za smo v, v veliki meri pač, angažirani, kaj se, se dogaja. Aha. Zakaj smo je, je pač, da, da, da je pač, projekt Evrope, ne, da, da skratko potrebujemo regulacijo, vsi se zavedajo, vsi v Evropi se zavedajo, da če ne bomo ne, pač pravzaprav sledili tem, tem trendu, bomo nekako zaostali, bomo ostal pač nekako urodje, ne, pač teh močnih, po eni strani, interesov nacionalnih držav, po drugi strani, interesov kapitala. Ne. In, in ali Evropa pač lahko uh, tukaj pri tem pripomore. Ne. Seveda pa tudi same regulacije, ne, to pomen, ki v končni fazi ne, pripeljajo do pravnih regulacij s številnimi uh, dilemami uh, etičnimi soočajo, kot so recimo ne, pač, uh, tehnološki napredek je tako silovit, ne, da, da smo sami uh, s, v, v, samih, uh, v samih strukovnjaki na teh področjih pravzaprav se stalno srečujemo z Z novimi, z novimi primeri, z novimi inovacijami, zelo težko je ne, bi rekel, izolirati, včasih univerzalne um, lasnosti teh novih tehnologij. Ne. Uh, no, um, ja. Kje smo zdaj? Uh. Pardon, spet mi se upravičujem, vidim nekaj drugega, kot vidite vi. Uh, tukaj sem neko specifično, uh, specifično točko izpostavo, ne, poleg mnogih, ki smo jih uporočili, obravnavali, gre za to vprašanje ne, determinističnih in kognitivnih robotov, ne, spet skratka tisto, ne, pač kar... kar uh, kar je ena izmed poglavitnih dilem, ne, je vprašanje ne, pač o stopnah avtonomije, ki na nek način morajo ostati še prepuščeni človeku in tistih, ki jih prepuščamo danes strojem. Ne. Torej, ne, prej smo govorili o, bi rekla, o fantazmah, o, o imaginariju, ne, o tem, ne, pač kako, kako z nas v fantastičnih filmih roboti preuzemajo, ne, se zame, med nas ne, in moramo ne, že skor gotoviti, da nismo roboti, ne, <laughs> mogoče kdo med nami Ne, pa ne vemo, ampak, ampak vse poznate to slikico, ne, ta univerzalna na internetu, ne, ko morate obklukati, da niste robot, ne, to je, ka, pa ima neko funkcijo, resno. Ne. Ampak hočem reči, dogajal nekaj drugega, Za res, ne, ne, da so androidni roboti prevzeli naš svet, ampak dejansko na številnih stopnjah našega življenja, upravljanja sistemov, ne, so tisto, kar so bile včasih človeške odločitve na določenih kretnicah upravljanja. Zdaj je prepuščeno odločitvam strojev. In izraz odločitve moramo da to narekovaje, ker odločitev, ne, to je, bi rekel, računalničari govorijo o odločitvah ne, kot te, terminu v računalništvu. Ne? Seveda etiki bomo rekli, pač odločitve ne more stroje sprejeti. Odločitvo lahko vedno spreme samo človek, ne? ker Odločitev predpostavlja neko moralnega agenta, ne? odločitev je lahko moralno pravilna ali napačna, medtem ko stroj ne more sprejeti napačne ali pa pravilne odločitve. Skratka, na številnih področjih se zdaj to dogaja in če vam dam samo nekaj takih mogoče neočitnih primerov, ne? recimo poslušamo muziko preko interneta, ne? odločitev, v tem, katero muziko poslušamo, ne sprejema več človeški glasbeni urednik, sprejemajo jo algoritem. Ne? Ne. Uh, vzamemo vojaka. Ne. Včasih je vojak bil ne, in tudi vsa, vsa, svetovno, vsa mednarodno humanitarno pravo predpostavlja, da je pa človek tisti, ki na zadnje stoji za, oro, za orožjem. Ne. Danes imamo avtonomna orožja, v kateri je pač, bi rekel, velik del procesa, v katerem včasih sodeloval človek, ne, prepuščen ne, pač, bi rekel, avtomatizacije algoritma, tako naprej. Ne. Avtomobili, da ne govorim naprej, vsi poznamo ne, te razopite, ne, pač Filipa Foot, ne primere v zvezi z avtonomnimi avtomobili. Ne. Skratka, ne, tista, tista dilema, ki je ne, dejansko se področje našega odločanja človeškega, se umika. Ne. Se umika in se prepušča v avtomatizaciji in tisto, s smo se bi veliko ukvarjali, smo zelo burne debate na UNESCO je, ali imamo um, neke, zdaj pa tukaj beramo tudi konceptualne instrumente, ne, s katerimi bi lahko uh, recimo govorili o tem, ali obstaja kakšna področja, kjer bi pa morali ohraniti ne, človeško, človeško agenturo ne, in na kakšen način to določati. Aha, zdaj pa moram počas zaključovati. Dobro, torej, uh, počas oziroma na hitro zaključujem. Um, aha, zdaj smo pa kje. Okay. Skratka, na koncu jasno je nek rezultat, ne, tukaj samo enkrat tako pogled v ta naš rezultat, o čemer smo govorili, ne, kakšna priporočila smo, smo formulirali, kakšen tip, no, ker ni časa, da govorimo o njih. Ne. Bom tukaj omenil recimo samo to drugo točko, to pomeni, a, a se jo vidi, ja, ta etika mora postati del procesa načrtovanja oziroma oblikovanja, kako bi rekel, govorimo o tem, ne, da je dejansko ključno ne, in s tem se pač, bi rekel, veliko kvarjajo, tudi posebno nizozemska je v tem močna, da je treba ne, pač etiko v, sam, v same procese industrijskega načrtovanja. Tako naravni, recimo, načrtovanja strojo, ne, inženirskega načrtovanja strojo, robotov, kot recimo programiranja In, in recimo ena določena šola, ne, pač nizozemska, tega, tega procesa temu reče, ne, pač value sensitive design, ne, skratka, ampak ne govorimo zdaj o tem grafičnem oblikovanju, in kot rečeno oblikovanju, inženirskem oblikovanju, ne, to pomeni, občutljivost za, za, za vrednosti, ne, za moralne vrednosti, ne, mora postati vključena v inženirske procese. Ne. Uh, kot ne, recimo tisti primer tudi iz zdravstvenega varstva prej nakazuje. Ne? Uh, no, in, in če končam, ne, skratka, uh, no, dodajnoč bom končal, ker nimamo več časa, uh, tole, uh, tole je spletna stran, pač uh, uh, naše, naše etične komisije, komest, uh, na njej so tudi linki, na vsa ostala naša pač poročila, zadnje poročilo o etiki, umetne inteligence še ni objavljeno, zadnje je to moje poročilo o robotiki, lahko pa samo vam povem, ne, kot zanimivost ne vpliva, ne, pač interakcije etike in družbe, ne, da to, to naše poročilo o umetni inteligenci, ki je bilo specifično naročeno iz strani generalne sekretarke UNESCO, iz razloga, da se je svetovna organizacija, in tukaj ne samo UNESCO, ampak preko združeni narodi, razmišljala o tem, ali se potrebuje nek mednarodni regulativni instrument o umetni inteligenci. Ne? In preko uh, naša, naša študija je bila podlaga za to deliberacijo, ki jo je potem, bi rekel, generalna skupščina UNESCO tudi v pozitivnem smislu razrešila in zgleda, da bo šla svetovna organizacija pač v neke vrste mednarodni regulativ o umetni inteligenci, kjer bo pač strokovno ne, UNESCO kot recimo think tank, ne, pač svetovna organizacija, pač nekako pozvan, da bo, da bo recimo lider ne, tega pač procesa. Ne. Um, To, to je to. Bi se sam na koncu bi se samo upravičil organizatorjem in ostalim, popovdne imam um, eno um, družinsko obveznost, no? konec šole, in tako naprej. Tako da nažalost se moram upravičiti, da me ne bo na popodanskem delu. Jaz se lahko zapaljujem doktorje Omladiču za ta zelo zanimiv prispevek. Zdaj, zgodov imate tukaj kar nekaj vprašanj, in men se jih je ogromno postavil. Pa glede na to, da doktorje Omladiča popoldne ne bo, sicer smo šli nekoliko čez čas, ampak če ima kakšno vprašanje z vselim, ne? Pa ne mogoče o Play druneri, ali pa? Ampak doktor Stavonik. Jaz jim vprašal, glede na to, vašo misl, ne? Nijemo igralcev želebi pa regulirati. Ja. Ja. Uh, kakšna je logika v zadnju tega in pa uh, ali Evropa ali pa recimo še bolj konkretno EU lahko predstavlja svoj dober model za neko vzorno regulacijo glede dolgotrajnost, zapletenost, nepriglednost uh, in neočinkovitost uh, Zdaj, res je, res je, da nimamo igralcev recimo, na področju industrije. Po drugi strani pa je Evropska unija pomemben, pač politični igralec. Ne. Evrops Evropska unija ima, bi rekel, svojo enotno zakonodajo, ne, ki enkrat, ko jo države sprejmejo, ne, postane zavezujoča in na nek način lahko tudi diktera pravila uh, trga, ne, če je to potrebno. Ne Vemo, da, da so že, ne, bi rekel, resni pritiski ne, pač na, na, na strani Evropske komisije, glede um, delovanja spletnih velikanov in tako naprej. Ne. Uh, tako da tukaj ni čist Evropska unija, glede tega brez zobi tigri. Je, vendar le, to bi rekel na, največje svetovno tržišče, ne, če tako rečem, ne. Uh, mislim, če gledate Evropsko unijo kot celoto. Ne. Uh, tako da nismo tukaj čist brez zobi ne, v tem smislu. V smislu um, kar se tiče pač, dobro, zdaj tukaj ocena nepreglednosti ali nepreglednosti Evropske Um, evropskih regula... jaz, jaz nisem, jaz osebno nisem tako, bi rekel, negativno do, regulativni, do re, regulacije, če govorim na okolskem področju, ne, tisto, kar nekateri vidijo kot grozno zapleteno regulacijo, ki jo Evropa usilila na področju okolja, jaz nasprotno vidim, ne, kot pravzaprav največji napredek v okolski politiki v zadnjem času, ki se je zgodil, ne, in ki pravzaprav zelo močno odvignil standarde zdravga okolja in, in nekako upam, da se to tudi na področju, čo tehnologije lahko zgodi, ne? Uh, treba je pa reči, da dejansko ne to, kar se danes vidite, kaš, ne, ne, tehnologija 5G, ne, ki je ne zakaj, zakaj je tehnologija 5G pomembna? Ne zaradi novega telefoniranja. Ne. Potrebna, pomembna je zaradi uh, interneta stvari, ne. zaradi te nove povezave, kjer bodo vse naprave med sabo povezane v mrežu. Ne. In trenutno, recimo, ZDA nima, ne, pač nobena iz ameriških korporacij, tehnoloških ne, ne, ne razpolaga neposredno za upremo, za mrežno opremo 5G. Imamo Huawei na eni strani, imamo Ericssona pa Nokio na, na evropski strani. Ne. In vidimo, kakšen je odgovor, ne, ameriške politike na to. Ne. Pratično tako koč svetovne vojne, ne, ekonomske. Ne. O, da v, v tem smislu bi rekel, ne, da morda Evropa potrebuje tudi malo mal več ne, pač, o, poguma v tem smislu, ne da se zave, pravzaprav moči, ki jo ima ne, kot, kot močen tržni igralec. Jaz bi se še enkrat zahvalil. Bi pa prosil, da potem to vprašanje še kasneje postavite, ker, ker se bomo skupaj, ker bo zaključena razprava v tem istom. Tako uh, bomo zdaj še spremljali uh, predavanje izrednega profesorja, dr. Ivarja Krvca, ki je zaposlen na Filozofski fakulteti in Univerze v Ljubljani, kot profesor socialne in politične filozofije, pri čemer ga zlasti zanima misel vse 17. in 18. stoletja. Aktivno je sodeloval v križu slovenske politike in kot izvedenek za vprašanja povezana z politično nasegižnostjo družbe naslovnjegovega postevka pa je, če je zravniška etika od stravnikov, je poslovna etika od poslovnežev? Hvala za besedo, hvala za priložnost in zlasti hvala organizatorju in predsedniku društva, da je sploh tak tak nastal, kaj ti zdi se mi, da je da je bila da je bil čas dozorov, da se tisti, ki se z etiko v Sloveniji profesionalno ukvarjamo, v dalj ne hoč dobimo in se izmenjamo mnenja, poglede o tem, kaj mislimo o etiki v slovenski družbi, v slovenski javnosti. In moj, moj prispevek bo prav za pravo. Dobro, dal sem mu zelo mogoče Uh, privlačen naslov, ki, bi, ki, ki, ki gotovo ne pusti uh, nekako, ki hoče dokaj uh, podrezati v, v neko v bolečo točko. Uh, vendar naj začem v vodoma s tem, da se pravzaprav, da, da grem proti toku v svojem razmišljanju na neki drugi ravni, ne pa na, samo na te ravni uh, uh, rekel nekih sklepov, ampak na, na ravni neke osnovne ugotovitve. Jaz sem ob nekih razlikah, ki sem jih zaznal, vendar le opazil, da je večina, vseh, ki je nastopilo, reklo, da nekako ne zaznava pravega, pravega prave pozornosti, namenjene etiku v slovenski družbi, da je Da je pozornosti premalo in tako naprej. V skratka, jadikovanje nad tem, da bi moralo biti bolje kot je. Jaz sam vidim stvari tu povsem drugače. Jaz vidim veliko povpraševanje po eh, odgovorih na področju odprtih moralnih vprašanj v družbi, Vidim, za zaznavanje teh vprašanj, vidim njihovo postopno ločevanje od vprašanj tehnične uresničljivosti, in moja generalna ocena je tudi, da vidim problem, pa vse druge, v tem, da smo tisti, ki se z temi vprašanji, bodi si z zastavitvijo, bodi si z njihovim reševanjem, profesionalno ukvarjam, torej etiki, filozofi, da na, ta, na to popraševanje nismo pripravljeni in da družbi relativno malo ponudimo. In da tudi tam, kjer, kjer se nam mesto odpira, pravzaprav tega, tega ne znamo zasesti in zato res je, se strinjamo, ostajamo pogosto na margini takega, takega razpravljanja. Zdaj, kje se to vidim? Kje je ta, ta, to, ta proces, je ga kar imenujem, etizacija družbe vidim? Srednjam se vsemi tistimi, ki so opozorili na to, da seveda zdaj um, v Sloveniji tudi pri nas brstijo etični kodeksi kot gobe podržijo, da je vsaka organizacija, ki nekaj da nase, že proizvedla, uh, proizvedla kakšen svoj etični kodeks, ampak to je samo en od, od oblik. Um, če dalje pogostoje se, uh, sem uh, bom rekel, postavljajo um, etične dileme in okoli njih se začenja biti neka družbena razprava. Ehm, smo prišli, ampak širše je to, ne, da smo počasi prišli do točke, ko smo ugotovili, kot družba, po mojem mnenju, ali pa začenjem ugotavljati, da, da tudi politika in pravo v neki točki svojega razvoja trčita na etično vprašanje. Ehm, Poglejte, Pravo in politika sta bila nasplošno premalo omenjena pojma v dosedanjem razpravljanju, kajti po mojem mnenju seveda moramo etiko eh, in moralo vezati na, na, na politiko in pravo. To, da je politika v resnici tesno povezana z, z moralnim vprašanjem, ni čisto samo v slovenskem prostoru, kaj kajti ko rečeš, to pa je politično vprašanje, v slovenskem prostoru se za mnoge zdi, da je to samo vprašanje politične moči v resnici, pa je to vsaj deloma, tudi vprašanje moralne utemeljitve nekega ukrepa, ne pa samo tega, koliko moči imaš, da ga uveljaviš, da, ga, da, ga, da, ga, da zmagaš nad proti predlogom in tako naprej. Torej, politika ima opraviti z moralno razsežnostjo in, in v resnici vsi, ki se ukvarjamo z etiko, bi smo bili pravzaprav povabljeni, da se verjetno v v debato, ki se je in se še in se bo razvijalo v slovenskem prostoru, v debato, ki pravzaprav po mojem mnenju simbolizira lahko to trojedino točko srečanja med etiko, politiko in pravom, ki bi jo morali pravzaprav misliti in to je debata o sovražnem govoru oziroma o svobodi govora. Ta, ta točka, ki je zaenkrat prvenstveno v domeni pravnikov v zlasti ustavnih pravnikov, je v resnici točka, ki se bo, s katero se bo morala ukvarjati tudi politika in s katero se seveda eh, nujno ukvarjamo tudi vsi, ki se ukvarjamo z etiko. In to je točka, ko v resnici se tudi moramo zamisliti nad tistim delom etike, kjer etika pravzaprav eh, vstopa v javno sfero in oblikuje javno sfero, ker je eh, ker je eh, javna etika javne sfere, pravzaprav, eh, bom rekel, eh, tisti del etike, kjer rešitev, ki jo ponujemo, ni več, eh, ni več zasebna rešitev, ali čeprav univerzalna sreda, kot vsaka etična, ni več zasebna, ampak je na nek način rešitev, ki jo ponujemo eh, družbi kot celoti. In eh, torej, ko smo začeli razpravljati o politični korektnosti, za smehovanje morda, eh, smo prav pravzaprav začenjali ločevati politič, politiko kot moč, kot politike, kot eh, moralne, moralne dejavnosti, ki seveda iz svoje moralnosti prav pravzaprav črpa vsaj del svojih, svoje moči. Začeli smo tudi razmišljati o etiki človekovih pravic, torej, Človekovi prvi beseda pojem, ki je bil tudi gotovo premalokrat omenjen v da desedani razpravi, celotna javna etika, tako kot jo sam razumem, torej et, kot etika izgrajevanja kriterijev za sprejemanje odločitev v javnem prostoru, v javnih institucijah, v imenu javnosti in seveda na javen način, to pomeni, da so sami pogoji, pod katerimi se te rešitve do, eh, izdelujejo, tudi sami podvrženi javni, javnemu, javnemu, javnemu kriterijem, javnemu delovanju. Da je, uh, uh, torej, uh, da je, torej, da je torej to nekaj, kar, je v, v, kar vse dokazuje, da smo, da, smo v, uh, v nekem, da je etika v nekem porastu, ideja na primer trajnostnega razvoja zdaj globalne vzgoje kot kot nek ideal uh, izobraževanja in zgoje, ki, uh, ki bi naj šole in ki ni slovenski, ampak svetovan, je seveda spet del tega, kar imenujem sam etizacija, pravzaprav etizacija družbe. Zdaj, del našega je mislim, da je povezan tudi s tem, da seveda ne med, uh, ali imamo težave s tem, da svoje lastne pozicije v etičnih razpravah, ne vidimo vse le prepoznane kot uh, vladajoče, kot tiste ki jo družba sprejme, ampak uh, uh, uh, in zato ker naša ni sprejeta, mislimo da ni sprejeta, da ta tista ki je sprejeta pač ni etično. mimo grede naj omenim, strinjam se s tem, kar je Vodoma kolega Ošla je rekel o odnosu med moralo in etikost, s mogoče tem dodatkom, ki sem mi jezel da pa je pri kolegu šlo v, mogoče v drugost, ne toliko v neko ostro opozicijo, ampak v tem, da je pač med moralo in, in etiko v resnici nek kontinuum, ne, da imamo prav, da je pač etika reflektirana morala in morala nereflektirana, nereflektirana etika, da začenjamo vsi kot z neko omejeno, netematizirano, nereflektirano moralo in da skušamo to moralo v času našega življenja dvigniti na neko raven, ki bi bila neprotislovna in Univerzalna hkrati. No, pravim, koliko ja, hvala. v tem smislu torej, vidim, za prav problem zlasti na naši strani in rad bi, da bi ta posvet bil, mogoče izkorišča, mogoče pa tudi že ko bi lahko dosegli kakšno točko enotnosti, ki bi tudi vodila nas, ki se s temi vprašanji ukvarjamo, v skupnem nastopanju v družbi, glede, glede tega, kaj menimo, da bi morala družba v svojem delovanju spremeniti za to, da bi uspešneje reševala etične dileme, v kateri je. En od od diagnoz, ki jih jaz dajem slovenski družbi, ki pa je nekako aparten, glede na to, kar govorim, je to, da ima pravzaprav neke težave z, z pluralnostjo, neke težave z dialogom, neke težave z, z, z, z eh, sprejemanjem drugačnega mnenja kot enako legitimnega tistemu, ki ga zagovarjamo, mi sami. Tu, seveda, se To se morda kaže v tem, da smo razočarani nad domnevno neetičnost, ker pač to ni naša, a ne? Naša, naša pozicija, ampak mislim, da moramo tu biti biti sposobni premagati to, te, te omejitve in biti vzor pravzaprav te, tega etične, javnega etičnega argumentiranja. Zdaj, dobro, če ostanemo Kodeksi, kodeksi so, so neka rešitev, niso pa dokončna rešitev, uh, oziroma niso, niso celovita rešitev. Jaz bi poleg kodeksov, ki so nedvomno en, en plast, ena plast, pomembna plaste etizacije, bi omenil nastanek raznoraznih etičnih komisij ali etičnih avtoritet. Uh, uh, ki so lahko, ne vem, varuh seveda človekovih pravic, varuh enakih možnosti, komisija, v kateri sem tudi sam člana ministrstva za, za, za, za izobraževanje v zvezi z enakimi možnostmi, komisija za gensko spremenjeno organizme, katere so podpredsednik je tudi Tomaš Grušovnik in podobne komisije nastajajo. Seveda to je nekaj dobrega, Vendar se moramo mogoče zavedati tega, da te komisije, kot je bilo že omenjeno, delujejo pravzaprav v nekih pogojih kronične finančne podhranjenosti, ki onemogočajo, sistemsko onemogočajo, da bi te komisije v resnici imele večji družbeni vpliv. In to je gotovo neka točka, kjer bi morali vsi, ki tukaj delujemo, na to vplivati, kaj ti kakšen resnejši dokument je lahko nastane samo, če se ta finančni okvir bistveno spremeni. In tu Slovenska družba v resnici kaže neko figo v žepu, a ne? pripravljena je bila narediti te komisije, ker je to pač zahtevala Evropska unija, ker so to bili pogoji za, za, za prejemanje določenih sredstv, vredno, ampak kaj več od tega, ne? in zato večina te komisij pravzaprav je na meji životarja. Ampak a, Vprašanje je tudi sestava teh komisij in pa, in pa izobraževanje. Hotel sem se dotaknil teh dveh sfer. Zlasti seveda sestave komisij, temu sem na vse zadnje nekoliko tudi, tudi namenil. Na kratko. Prosim, ja. Prastu, na kratko. Na kratko. Ja, tu sem prišel nekako do tega, ker sem postavil v eno slovo. Ne, poglejte, moje eno vprašanje, ki sem ga v imam mislil postaviti kot centralno, je pravzaprav to, čigava, je poklicna etika čigava je poklicna etika? In izpostaviti seveda stališče zdravnikov, ki je tukaj zelo jasno oblikovano in ki trdi, da je pravzaprav zdravniška etika nekako od zdravnikov. zravnikov. Jaz imam pred seboj zapisano mnenje, ki ga je dr. Volč, sedajni član, sedanji predsednik Komisije za, za medicinsko etiko, pred manj kot deset leta, dva deset objav v publikaciji UNESCO, v katerim je to to pri, pri prvenstvo zdravnikov v reševanju etičnih dilem nekako jasno zagovarjal. Ne bom vam niti tega povedal, mogoče kasneje, če boste to želeli, ampak eh, zelo jasno je trdil, da, je, da imajo zdravniki pravzaprav neko prednost pri reševanju etičnih dilem. Tu bi odprlo neko celo vrsto komentarjev lahko. Zve, eh, en je pač ta da uh, moje generalno stališče je pač to, one, da uh, seveda nobeno etično vprašanje ni, ni strokovno vprašanje in tudi to mislim, da ni sporno. Torej, strokovno vprašanje in etično vprašanje, uh, isti stroke, istega poklica pač niso strokovno vprašanje. Etično so per se, so za sebe. Uh, vendar, zakaj bi... Uh, Torej, drugo ugotovitev je ta, da v svetu to stališče, ki ga zastopa predsednik Komisije za medicinsko etiko, ni prevladojoče. Jaz sem šel gledati sestavo komisij v svetu in ugotovil naslednje, da so v večini Tradicionalnih, liberalno-demokratično rejenih držav, te komisije sestavljene izrazito pluralno, in da je približno polovica članov teh komisij zdravniško formiranih, polovica pa nezdravniško formiranih, in da so tudi vodilne funkcije razdeljene, približno tako kot članstvo. In Na drugi strani sem pa je da je v deželah, ki so išle iz nekdanjega socializma, ta struktura premahena tako, kot je tudi v Sloveniji, kjer od ustanovitve te komisije v samostojni Sloveniji naprej, pravzaprav imamo približno tako strukturo, v kateri je dve tretjine zdravnikov in eno tretjino nezravnikov. Vse skozi je v slovenski komisiji bil član te komisije tudi moralni teolog, no v zadnjem času so za člana povabili tudi kolega Ošlaja in mislim, da tudi kot nadomestnega člana, čeprav vem tudi eh, kolega strahovnika. Torej filozof je Vanjo vstopil šele nedavno, mislim da ga pred tem ni bilo, naj me do, če sem rekel, kaj okay, narobe. Ampak to tudi z enim članom, eh, komisija torej je večinsko zdravniška in pravijo, da je to, da je to prav. Sam menim, menim drugače, in osnovno odgovor, zakaj tako je ta, da eh, je eh, Seveda, da bi bilo res to, kar pravijo zdravniki v zvezi z etičnimi dilemami, če bi, bilo, če bi bilo res, da si vsakdo želi v vsakem trenutku maksimirati svoje zdravje. Na to vprašanje je seveda zdravnik tisti, ki ima najboljše odgovore, strokovne odgovore, ampak v resnici seveda ni tako. Vsakdo ima svojo autonomijo, želi svoje cilje in kolikor je Je tako, seveda je prav, da vsakdo odloča sam o svojem zdravju. Zdaj, hotel sem čisto za konec omeniti to. Imamo torej tri kategorije. Strokovnjak na nekem področju, recimo zdravstvo, recimo inženirstvo, imamo strokovnjaka za etiko in imamo človeka nasploh. To so tri, tri kategorije, ki morajo priti v stik in tudi v neko, v neko osmozo glede iskanja, predlaganje in tudi uveljavitve neke rešitve na posameznem področju. Pogoj za to, da do te osmoze pride, je srečevanje, izmenjevanje in nezapiranje v lastne vrtičke, lastne ograje. Ne trdim da imamo etiki prvo in zadnjo besedo. Ne moremo biti pa izključeni iz te debate. Hvala. Prosim, doktorja Pripca, da kar ostane tukaj, um, najprej, če za nj specifično kakšno vprašanje, ker sicer bi bo povabil tudi uh, ostale uh, dor, tam ne vidim eno vprašanje, prosim. Hvala, ja, ja, bi moja z, etike je, No, pred 20 miletni sem se s tem področje poleg svojega osnovnega področja, mordi je začel uparjati. In takrat sem bil eh, v Lundu pri profesorju Dutoreju Gilstonu in zelo širok in pameten filozof, ki je bil predstojnik eh, oddelka za bioetiko na Medicinski fakulteti v Lundu in ki mi je povedal, Da, kako je on začel z predavami z etike. On je rekel, prvih šest mesecev se nisem dotaknil računalnika, niti pisanja, šest mesecev sem sedel ob zdravnikih ali hodil z njimi na vizite, v operacijsko dvorano sem šel z njimi, v ambulantah sem bil z njimi, na njihovih sestankih, njihovih debatah sem bil, skratka imel sem belo in gledal sem, kaj dela." In prav še ne potem, po teh šestih mestih, si se začel, se upal sploh dotakniti v vprašanj, ki zadevajo medično vprašanje z roliških dela. Tako da jaz bi bil zelo vesel, mislim, posebno jaz ta hit nisem več na poziciji, da bi nekoga povabil na svojo ustanovo, ki sem po pokojen, ampak sem prepričan, da boste našel razumevanje med zdravniki, če boste rekel, za šest mestov pustim svoje delo na Filozofski fakulteti. Vsako jutro, ob 7. jutri se bom oglasil na zdravniškem sestanku in potem bom imel zdravnika, ki ga bom sprednil v prvnogalnem delu. Namreč, to, ker takšno eh, akademsko eh, napadanje zdravnikov in soljenje pameti, ne bi poznali eh, bistvo in odnosev med in pacijenti, ne da bi vedeli kakšne so dejansko stiske ljudi, ne da bi videli vsaj nekaj sto, da rečem nekaj tisoč, primerov, kako se dogaja, recimo komunikacija, kakšna je želja pacijentov, kako se pospreminja, kaj pomeni neurologija v kaj pomeni uh, umiranje pacijentov, kakšne so takrat, mislim, nekaj žive slušne morate dobiti. brez tega uh, je tako, kot je rekel predsednik društva na začetku, ste zaprti v svojem krogu in, in ne stopite v svet, ki bi ga sicer radi komentirali. To, to pa po mojem ne gre. Uh, mislim, da, kar se tiče sistema Slovenske komisije za medicinsko etiko, je, mislim, nič da ni na dobezno, je zelo pluralno, dobro, da je število enih in drugih, a veste, je, je malo, uh, Ne moramo samo vse se stvari ne dogajati na, na način preglasovanja. Več zravnidov je tam pač zato, ker ta komisija ima, z od nekaterih drugih komisij, eh, nalogo ocenjevanja vseh eh, raziskovalnih projektov v slovenski medicini. Spravo vse eh, magisterske, doktorske naloge, vsi raziskovalni projekti morajo s komisijo. zaradi tega mora komisija imeti dosti široko pokritje celotnega potročja o medicine, od pediatrije in termometrije in tako naprej. Ako treba, da, da, da je tam kar nekaj izredniko, niso zaprti, jaz nisem niko v člani, ampak niso zaprti, samo jaz mislim, da, da jaz bom zelo vesel, če bomo začetli konstruktivno sodelovati, ne pa tako, da se reče, pa in, in še ena stvar samo še na koncu reče Po poslovno etiko pa mu ste neč povedali, ko po ste jo imel uh, jaz mislim, da tukaj je pa res rak rana slovensko režitev. Da poslovno etiko pa dejansko usvedja samo dobiče. Tukaj pa te teki nares. Uh, jaz. jaz bi se vam zapalil, ker med se bil zanimivo, ne, da to za klipom, tako da rečem, kontrastom ne je. In uh, bi prosil, kar od profesorja Žipca, da se podzano ta odgovor med temi, bi pa tudi ostale prosil, da se vrnejo, ki se mi smo pa doziroma. No, če začnem s konca, pogledajte, hvala za opozorilo, res je, o poslovni etiki nisem nič govoril, ampak sem pa povedal na slovu nekaj o njej, namreč povedal sem, da če se strinjamo, da bodo o medicinskih etičnih dilemah prvenstveno odločali zdravniki, potem se ne vidim logike, po kateri lahko odrečemo to isto sposobnost, da o torej dilemah poslovne etike odločajo ne, pazite, ekonomisti, Ker poslovne, poslovna etika ne zadeva neposredno ekonomije kot vede, ampak hrb poslovneži. Tisti, ki torej to prakticirajo. Ker medicino prakticirajo samo zdravniki, torej ljudje z, z licenco, za upravljanje zdravniškega poklica, pač zadeva ta etika zdravnike in medicinsko izobražene ljudi, torej fakultetne izobražene ljudi. Med tem, ko v poslovnem svetu si lahko poslovneš, ne da bi imel fakulteto in potem takem si poslovneš In si strokovnjak, strokovnjak, si kompetenten za, za, medicin, za poslovno etiko. In logika je ta, logika, ki pravzaprav bi morala podvo, pripeljati do dvoma v to, da je prav, da o medicinski etiki odločajo medicinci v svojem krogu. To je bil moj namen, pravzaprav, ko sem dal ta naslov. In eh, hotel sem tudi verificirati programe eh, študija na privatnih poslovnih šolah, Gea College je najbolj znamenita, nekaj sem to naredil, predavali so etiko ljudje, ki niso meni znani, ki jih na oddelku za filozofijo nikoli nisem videl, tudi ne poznam, da bi objavljali z tega področja in so bili tam navedeni kot nosilci predmetov. Kot nosilci predmetov etike tudi na medicinskih fakultetah vidim ljudi, ki v resnici so zravniki z veliko izkušnjami, ampak ki, ki pač filozofskih, filozofskih predmetov kolikor vem, niso absolvirali, ampak kar sem hotel še reči, gledajte, odprto spravite, zravniki ste odprti, ne bom se mogel strinjati s tem, ker sem doslej samo jaz bil pobudnik za eno samo izjemo, no, zato za neke pogovore o, o, o medicinski etiki, na katere so se nekateri zravniki tudi odzvali, sam nisem prijel za eno izjemo nikoli nobenega vabila na kakšen pogovor, čeprav UNESCO, ki je, kot je rekel kolega Omladič, vse bolj krovna organizacija, ki postavlja standarde delovanja na tem področju, tista, ki prvi pravi, da morajo biti te komisije, odprte v, v, v, v družbo, da morajo biti neke vrste ferment, sposobne fermentirati razmišljanje ki v tej družbi so, da jih morajo sintetizirati, da morajo odpirati nove dileme, skratka, da so v osmotskem odnosu z družbo. Naša komisija, ki je imela mimo grede svojo spletno stran kar tri leta, tri leta zaprto in na nje ni benobene informacije in ki ni vabila, po mojem znanju, nikogar v svojo sredo, da bi razpravljali od odprtih vprašanjih, zame to ne more veljati in krovni dokaz tega je tudi način, kako se ustvarjajo člani v tej komisiji. Člani te komisiji so preveru spet na, na primerjalno preveru na, na primerih drugih evropskih držav, so, so Predlagani zgolj v zdravniškem krogu. Kajti pravico predlaganja imajo Ministrstvo za Zdravje, medicinska fakulteta, um, um, um, Združenje zdravnikov uh, Slovenije in pa, mislim, da mogoče klinični centr. To so institucije, ki lahko predlagajo člane Komisije za medicinsko etiko. te, te takšne. Takšne sestave te komisije v Evropi, v zahodni Evropi, bom rekel tako, pač nisem zasledil. Vse le imajo mesto, sestava drugot se zgodi približno tako, kot se pri nas dogaja sestava sveta za radiotevizijo Slovenije. Vključeni so predsednih države, parlament, stranke, civilna družba in tako naprej. To je verjetno dober dokaz nepluralnosti naše komisije. Ne? No, moram odgovoriti. Jaz sem skupaj z Luka sva, koliko Luka, štiri edicije, edicije um, nekega, kongresa, kjer, je, bila, kjer smo, ki je bil naslov bioetika. Enkrat smo bili kolega ošla, mi sem se udeležil, kolegico Cvetko Toc, ne bi rekel, da, da, da se vsem strinjamo v tem v teh pogledih, ampak jaz sem iskal pluralnost, povabil sem profesorja Kebra, povabil sem tudi tedavnjega predsednika Trontlja, ki se ni odzval, ki se ni odzval. Prišla pa je, ne da bi, eh, povabil sem člana tedanjega člana komisije, ki je tudi še sedajni član komisije in je na tem eh, enem, na eni edici zelo aktivno sodeloval, mislim, da se minuje Urh Grošelj. Uh, profesor, uh, komitej, uh, no. no. Ja, zbira se ena zanimiva perspektiva, no. se, da zdaj to ni prvožno, da se, jaz mi reč povabil še preostale tri uh, ki so naštetili z Impslavo, ker imamo še okrog 20 minut, še za zaključeno vprašanje, in Impslavo. In preden, preden pa vam dam še besedo, bi pa še sam postavil dva vprašanja, ki se mi porajata. Mislim, da je vsako vprašanje za enega od parov teh, za pa, ki ste vendar imeli, dokaj podobni, dokaj ja, podobni temi. Sem so še tisti sprejšli runde, sveš, to, to ne sem rekel. Ne, da je narano na koncu bomo vsi. A, jaz bi samo postavil tukaj prvo vprašanje za profesorja Hljica in za, za profesorja Klamferja. Kaj ti obasta nekako napeljevala ne na možnost, ali pa oba tudi sama sicer zelo je ta aktivno nad področju? Žale, meni je predvsem to In to vprašanje me zanima. Ne? Če je, recimo, značilno za nekako, da rečem, pravno in politično strukturo, da je samo poseb lahko deluje kot institucionalizacija moralnih prikričanj, če sredimo, na primer, hapermaso, če sledimo podobnim normativnim temeljem, me zanima, kako je pravzaprav, kakšna je institucij. Tukaj gre vendarle, tudi za povrateljno vpliv, ni samo, ni samo etika tista, ki v tem primeru, če kot ste rekli profesor Pribac, mora biti politika sama naravnana pravično, če recimo sedimo že rolls v tej uh, smeri. Ampak obratno se tudi dogaja, da ideologija, da, uh, da pravzaprav same institucije, ki so ne na zadnje, ne bi celo skrbele za etiko, lahko vplivajo na razumevanje etike. Kako bi bi odgovorili na to? Za oba je ta pačani. Um, ja, prvič, za priložnost, da povem še eno trdito, ki tudi ni bila izpostavljena, pa mislim, da je bilo v, v vabilo vsem nam, udeležencem, ste izpostavili vprašanje odnose med etiko in ideologijo. A ne? Um, um. Jaz mislim, da je to enot, enot, še eno od, bom rekel, tistih vkorenilnih prepričanj, ki je vezano na nekoč prevladujoč marksizem, po katerem je ideologija neka napačna zavest a ne? in, in običajno nezavedno prepričanje, ki obvladuje tista, ki jih imamo zavestno in se, in se prav tega vpliva iz ozadja nezavedamo. Jaz bi se, se tu odaljujem, jaz vidim odnos med etiko in drugače, namreč jaz bi rekel, da je, da je vsaka morala, je seveda ideologija, dobro, etika eh, kot reflektirana, kot veda, seveda ni ideologija, ampak odgovor, ki ga neka etika ponudi in ki je m, daleč od nereflektiranega, nereflektirane morale, stori to, nestori tega, eh, je pa seveda spet neka Vrednostno nabit, nabit odgovor, ne more biti drugače. Vsaka normativna teorija to je. Zdaj, to je en del odgovora, zdaj pa vaš o institucijah. Institucije sam vidim kot, kot, torej, kot ustanove, ki so del države, država pa je tista, Krovna institucija, ki jo imamo zaenkrat na voljo, za to, da uveljavimo to, kar je skupen konsens o območju, znotraj katerega lahko iščemo spremljive etične rešitve in ta, to območje je za, za, zamejeno z nosilno idejo človekovega dostojanstva oziroma idejo človekovih pravic kot pravnega izraza, pravnega izraza varovanja človekovega dostojanstva. A ne? Institucije so ali sredstvo, tega uveljavljanja ali pa ovira temu uveljavljanju. Ampak če imamo to jav, ta javni kriterij, javne etike, kot se jo sam postavil jasno pred očmi, lahko ta to vrednotenje posamezne institucije je tudi Da. Tudi. Ja, tudi nisem strokovnjak za, za ideologije. Me, mislim, morala ma, ma družbeno razsežnost očitno, ne, poleg te osebne individualne, tako da seveda je, pridobimo moralno socializacijo in tako dalje, kdo določa, kaj, kaj verjamemo, po katerih pravilih ali normah, se ravnamo, katere vrednote prisegamo in tako dalje, ne. To so naj, najbrž najprej starši pa potem ustanove, ne ko se začnejo z našo vzgojo in izobraževanjem ustanove ukvarjat In ja, po nekih teorijah ne, nam te postavimo tako ujetniki ideologije, ki so tvorne za, za državo in podpirajo oblasti pa razred in tako dalje. Meni je tudi ta pojmovni okvir malo tuj. Ne. Se pa strinjam, da, je, da imamo vsi nekaj... To so neki nezavedni mehanizmi, ne? že sam pojmav naparad, ki ga uporabljamo, ne? določa, kako razmišljamo o vprašanjih in do kakšnih sklepov pridemo, kako dojemamo svet in ga vrednotimo in tako dalje. In vidim tudi naloga etike v tem, da ozavestimo te, te mehanizme. Ne? In če, so, če so izkrivljajoči in marš kateri je takšen, ne? da jih skušamo do neke mere pod nek razumn nadzor spraviti. Ne? To se mi zdi tudi neka naloga etike, ki lahko etika se poda voko mogoče s kakmi drugimi znanostmi. Ne? Preprosto, da torej izboljšamo kakovost naše, naše etične in etične presoje. V vlogi instituciji pa ne vem kaj, ne bi znal kaj veliko povedati sebi najboljši imajo tudi institucije, neko svojo notranjo logiko, spontano ideologijo in tako dalje, ne? Ki, ki, jo morajo, ki jo morajo zavesiti, neko inercijo, po kateri delujejo ne? nekdaj že in potem to tudi prodajajo kot samoumevno ne? in edino pravilno in tako dalje. Tako da, kdo pa naj naravni institucij to, to delo pravi? Ne? Pa, tukaj je ideologa politike. Ja, najboljši. Mislim, na kratko bi komentiral na to vprašanje ideologije. Se, mislim, da tudi stališče teorije ideologije je dejansko zadeva podobna kot to, kar smo danes to, toliko govorili. Ne? Na eni strani pa rečemo, politika, in mislim, etika in morala uporabljamo isto besedo. Ali ne? Gre za dva nivoja, ne in ne reflektirana v nekem smislu. In tudi pri ideologiji je tako. Ne? Pač, ko ideologijo reflektiramo, se nekaj zgodi. Ne? Problem je ne? pač ideologija, je pa takrat, ko je nereflekterana. Ne? Ko recimo ne, se govori o prostem trgu kot nečem, kar je naravno, kar je nadideološko, kar je onstran vsake možnosti, ne, pač presvoje, ne, tam je problem. Ne. Skratka, tudi tukaj gre za pač to moč refleksije, ne, da se zavemo svoje ideologije ne, in jo na nek način tudi kritično evaluiramo, pač sprejemamo. Ja se s tem popolnom ostrenjam, ne bom zdaj novega vprašanje postavil, če imate tudi vi, doktor strahovnike, na to odgovar. Sicer bi pa tukaj potem tem postu v debatu, da ne bom samo jaz govoril. Tam ne vidim doktor Toto, a je pa videla roka. Jaz imam za doktor strahovnika tole vprašanje pred leti. Smo gledali po televiziji poskus, V parlamentarne stranke, ki je vodila Bon Klanščkova, je bila seja, je predlagala NSI stranka, da naj bi po hitrem postopku sprejeli v šole predmet, tudi srednje, državljanska zgoja za etiko. Z teološke fakultete sta bila bitva s profesor Juhantom, njega žal ni tukaj. No takrat so naši študenti, diplomanti, zelo kvalitetni ljudje sprožili pravi alarm in nas spraševali, a to pomeni zdaj le, sprašujem, če je bil takrat problem, da je zadeva, torej delo, levice, zbrožila pravice novih oborčanjev. Vodaren Žendelj, šlo je za poskus o predmeta, čeprav, citiram, državljanska vzboja z etiko. Ja, da bom, sem zgodovinar, pa prva stvar, ko so me naučili, je, da je zgodovinski spomin, zelo slab, tako da bom poskušal rekonstruirati svojega spomina, ampak s tome etijo, da nisem, posveg, Pa sem gotov. Takrat je šlo za razpravo na pristojnem odboru za šolstvo za uvedbo predmeta državlja, državljanska vzgoja, domovinska vzgoja in etika v srednje šolsko izobraževanje. Uh, jaz sem bil k temu povabljen kot nek zunani strokovnjak, dobil sem dopis strani komisije, da bi se tega uh, odzval in sem tam kratko v petih minutah predstavil svoje stališče zakaj mora biti etika nujno del tašnega poskusa, upeljave tašnega predmeta. Ampak, sklep, ki je bil na koncu izglasovan, je bil, da če se že gre v tak predmet, nikakor ne sme zajemati tudi etike, ampak ostane pri državljanski vzgoji. Kot rečeno, eden izmed bisenih zagovornikov v to smeri je bil a, profesor Lukšič. Nažalost, ne je danes tukaj napovedanje. Nažalost, tudi profesor Šimenc ni nasprotoval temu, da se etika izloči. Čeprav sem ga jaz potem vprašal, zakaj je to storo, ker to bi bilo nekaj posebej običajnega, da zagovarjam naše študente filozofije kot nekdo. Pač on, on je rekel, ja, da nekak je presodil, da, da, da tako ali tako se bo odločitev tam nagibalal na sprotno smer. Tako da, to je bil uh, nek poskus, uh, uvedbe tega predmeta, ne vem, mislim, da je to tako lahko obstalo, ampak vsaj nek umestni sklep obstaja in ta sklep ni naklonjen etiki. Ne. A, zakaj? Po mojem osebnem prepričanju, zato, ker je a, večina prisotnih razumela etiko kot neke vrste zdaj, indoktrinacijo tega, medtem, ko je pa državljanska vzgoja nekaj, kjer, kjer je vse lepo, pa se učimo demokraciji, pa parlamentu, pa o število poslancev, O, o datumih volitev, ne, a, ki, ki, kar lahko vsakdo izve z zelo kratkim brskenjem pospletu. Ne. To, je, to je, nažalost, bil ta, ta a, poskus tega. Ne. Ni a, bil kot to moj poskus. Hvala za dolar. da zdaj predložimamo manjka desetnuli let, kot potem imamo, pa dinsa nastopajoče, seveda, rezervacijo, kot si tako da. Tukaj, doktor, kaj nekaj predložimo. Hvala, kratko, Doktor, pribati je načel eno zelo aktualno temo. Svoražni govor. Ne? Če bi šli na polje naše, našega eh, seminarja eh, bliko skrb za moralo javne veselje. Ne? To je pa zelo zavarno polje. Eh, ta kategorijo političko vrednosti moralnega delikta je, je svoj polarno často stalinizma. To samo eh, kam nekaj cikam. Vsi, eh, vsi, ne vem, do nas ni za to, da smo kulturni, da se lepo vnašamo da skrbimo za uh, nek nivo, ampak, če pa tu upeljujemo neke mehke pojme, recimo dr. Brčeč je ravno to zelo polemiziral v eni kolumni, je vse, kar ni izrečno prepovedano, nekje ima v nekem smislu prav, čeprav ga jaz tu smatram, da je na meji nega, dopustnega, ampak to je moje stilišče, ne, jaz se pazim, da sem bludn, ne, ampak, če pa. Ne, upelujemo poleg te ustavne zakonske kategorije. E, dovolj vse, kar ni prepovedano in vnašamo te mehke pojme, je pa varnost, da bo politika preko tega izvajala e, nekaj vrste discipliniranja. E, zdaj, vprašanje je pa to, kako tolmačiti pre premerevo intervencijo, ko je rekel, da pozval firme z javno lasnino, da naj ne financirajo tem teh medijev. Kjer klasirajo nek uh, sovražni govor? Jaz bi rekel, ja, če so šli na ta nivoj, je treba prepovedati, če so legalni, legitimni, je taka intervencija po mojem nedopuisku posebu. Jaz se zavorim za vprašanje bi pa tudi rekel, da to so to tipiči primer vprašanja, ki bomo potem kasneje tudi razprli. kot so že na začetku razpravil rekel, ne pojem izegovlija na je tak krasni primer razumevanja. Ne samo kaj rečemo, da ni treba paziti samo kaj rečemo, ampak tudi, da ljudi zares slišan v istem času. Da ste postavil na vprašanje, mogoče za bolj, zbic, recit, dr. za dr. Kripca. Boste na kratko odgovorili dr. za damo še. Ja, na kratko. Res na kratko ne bom vstopil v vse m, aspekte tega, kar ste odprli, ampak rekel bi, uh, uh, kaj bi rekel, bi, da je kategorija sovražnega govora povezana z idejo človekovih pravic in človekovim dostojanstvom. Rekl bi, da imamo, imamo pravne politične razsežnosti te, tega aspekta, ki gre do onkraj Slovenije. Nedavno, prav pred ta teden je prišla novica, da je svet Evrope kritiziral slovensko pravno realnost, ker prihaja do premajhnega, pre, premajhnega pregona točno tega sovražnega govora, In je v sprstom upjeru javnega, na javnega tožilce, ker pravi, ustrezno imate zakonodajo, nimate pa ustrezne sodne prakse. To, da, so, da prihaja do zavrnitve obsod tega, kar je predloženo v presojo sodiščem, je pač nek problem, ki bi ga morali rešiti v Sloveniji. Zdaj... Mogoče je smiselno, da, da seveda se strinjam, da, je to, da, da stopamo na, na lahko tudi nevarno in teren in da je treba tu biti zelo previden in jaz sem izrazito za to, da se, da se zelo res, rekli bomo, tresočo roko uveljavlja kakšne, kakšne prepovedi Ampak um, hotel bi reči, da je sovražni govor povezan z ne z posameznika, Tamveč je ključna razsežnost sovražnega govora kot pravne kategorije, kot je. jaz razumem ta, da žališ skupino, skupino ljudi kot celoto. Skupino ljudi in ne to katerokoli zlasti skupino, ki ima neke lastnosti, ki niso posledica njenih izbir, izbir njenih članov. Torej rasa, spolna naravnanost, vera, etnična pripadnost, jezik, to so te Življeni, te so te osebne okoliščine, ki so, generirajo skupine z tako menovanim askribiranimi, pripisanimi lastnostmi, ki, če jih obravnavaš kot celoto in ne kot posameznike, v resnici storiš krivico vsaj nekaterim članom te skupine. skupite. Najlepši pala za vprašanje. Jaz sem na 19. let, vešte? Kot pesnik so me vsi trije škofje zaradi pesni objavljene v tribuni, Ne, ne, nič ne bomo. Pazi, dal sem in da držil tudi v špeglo. Sem bil ksojen, da širim to, kar praviš, rasno, versko in tako dalje, nestrpnost. To je bil znameniti člen, 133 oziroma 118 člen kazenskega zakona in prvi sem bil opsojen na eno leto 14 dni eno, kar je smiljavila v tem, Ker to povedi, že če bi jaz vedenem letu napisal, kaj je članek v tribuni za tri leta aresta plus 14. dni. in sem trpel, povem, dobival sem dnevno 200 pisem grozimli, ne drugim najstrašnejšo, da me bojo zaklani, tako da e, Hočem reči, da pri nas je ta sovražni govor tako nesmislen, da bomo počasih prepovedali cel, kar ja. Prebrodili breš je ena, res je nekaj čega, seveda. Ljudje, ki so dotikni, ki imamo duha, svojo kulturo. Ne, ne, tu ne, tu, tu ne, tu ne, tu ne, tu ne, tu ne, tu ne, tu vprašanje. Hvala. Vprašanje za gospoda Omladiča. S Tadejem, eh, z doktorjem Tadejem Bajdom, sva se pogovarjala. On je znanit robotik, doktor robotike, in ga vprašal, ali imajo roboti tudi zasebno ves in mi je rekel, to tist našo lampo, jak, majo? Jaz ga vprašal, kako to? Ja, je majo senzor za odgovornost. Znakrat sem jaz rekel, ja, o tem se imam še njega pogovarjala. Kaj mislite o tem, eh, gospod Lukam Omletič? Nobeni, stroje nimajo senzore za odgovornost, eh, kot sem prej rekel, ne, pač ta izraz odločanje pravzaprav uporabljamo po analogiji. Ne. Odloča se v resnici samo človek, ne odločitve, ne, ki jih pa spremajo algoritmi, ne so pa drugega tipa. Problem pa je v tem, ne, pač enkrat. Ne, da pa vendarle na vse številnih področjih, kjer včasih je človek odločal, ne, z nekem pač moralno težo tega, se zdaj pač premikajo v automatizacijo. in tega procesa premikanja vedno večjega območja načih življenj v avtomatizacijo, je nekaj, kar pač moramo misliti in, in pač osmisliti. Meni je zelo da tega zanimljeno problema, intencionalnosti v bistvu, ne, ki lahko rečemo na nekaj rečen, ne moramo zdaj, petkar žal v resni časa, pa tudi doprejučujem se doktorici Vici Kriber ki je že prej dvignila roko, priporočam bi, da potem kasneje vprašal te vprašanje, z, ampak če imate pa kratko ali pa kratek komentar, pa to še dajte, pa potem moramo pa zaključiti. Hvala lito. In se navezala na zadnje eh, podajanje, zelo na prispevek eh, doktora Pirca, eh, ki je načel zelo težko vprašanje glede Komisije za medicinsko in etiko. Eh, in me zanima, kako mnenje glede tega, kar je tudi eh, dr. Citražžnil. Eh, kaj meni eh, glede pluralnosti te komisije, glede na to, eh, da je celo podpredsednik te komisije izrekel resno zapisal da So vsi člani te komisije izredno proti, da se nasili, kajne, te pluralnosti. Potem se mi zdi zelo poenega, tudi vprašanje: seveda, zastopanosti članov te komisije, katere odločitve so pravno zelo zmogoče, tem, ko imamo proti, pač samo posvetovano ulogo. Poleg tega, Komisija za medicinsko etiko ne vpliva samo na življenje in smrt zdravnikov, da se pravi svojih stanovskih članov, ampak na življenje in smrt vseh ljudi. Se pravi, da se zdi razumljivo, da želimo tudi ostali biti vpliv na to odločanje. Prv pa mogoče se odzvala povabilo dr. Citra in bi tudi jaz povabila študente medicinske fakultete in tudi zdravnike na, na študere za filozofijo, ki mislim, da vprašanja človekovega dostojanstva bi bila se tako zanimiva tudi za prosim. da ja. Citra e. Sočinova, najlepša vada, tudi za tako komentar, mislim, ki smo zdaj res odprli na zelo, zelo vročo in uh, kar nevarno področje, ki ga žal ne moremo zdaj nadaljevati. Um, Seveda je zaključena razprava, ki je primerna tudi zato. No? Zdaj v tem trenutku pa bomo imeli dve uren odmer. Uh, in, in sicer zdaj bo za mesto pa je oče srede, mislimo, tako ko, da ste ljudna vapljen. Doktor Pribac bo vzgovoril na to vprašanje. Kasneje imamo pa rezervacijo in žal ne moremo več časa izdubljati. Bo pa dr. Pribac prišel takoj na vrsto v zaključenje spravi, če se strinja? Zdaj, tem, to bo lahko tem, to je pa moč, moč individualnih etičnih presoje posameznikov, ki se združijo v skupno voljo in, in premagajo tudi strokovne argumente, če v določenih priložnosti. Hvala za vprašanje, Valentina. Em, mislim, da sem deloma že odgovoril, pravzaprav, a ne, jaz sem, jaz ugotavljam in mislim, da bom tudi objavil ta, v različnih formatih to svoje razmišljanje, namreč, da je ta komisija pravzaprav neke vrste izjema v slovenskem javnem prostoru, da imamo marsikatero komisijo, za marsikatero področje, ki so, kjer so, sestav, kjer je sestava te komisije zagotovljena tako, pluralno sestava te komisije zagotovljena z tem, da je nabor institucij, ki lahko predlagajo njene člane bistveno širši, zlasti profesionalno neenoten. V tem primeru pa je, kot sem pokazal, enotno zagotovljena že z tem sistemom predlagateljstva. In, in ja, Gotovo bom samo, da pač tudi tisti člani komisije, ki niso zdravniki, imajo, glede nekaterih ključnih vprašanj, ki se danes debatirajo o zdravniški etiki, enaka stališča, kot jih imajo zdravniki. In domneval bom, da to pač ni bilo na ključe. Ej, hvala, spodnika, Prvi smo zelo močke, zelo težko ime ampak morali smo pa vrniti pesmeje. Tudi spet pa ne pozabite prideti, v dveh urah smo spet tukaj in, in uh, razprava se bo še nadljevala z zadnjim delom, kjer da nas speli dr. Totova, uh, dr. Šimeljc in dr. Ignacija Jajac. Najlepše hvala in se vidimo. Pesel. Jaz bi zdaj provavl, uh, naše slednjo govorko in sicer je to gostiteljica doktor, doktorica Ignacija Pridl-Jarc. Zelo se dovolite, da je lahko povarno dol. Ignacija Pridl-Jarc je študirala primerjalno knogevnost in filozofijo. Ukvarja uh, se predvsem z antično filozofijo in sicer izpolnjevala se je uh, tudi v stari Grščini, dokurirala pa je na temo platonov nauk o resnici z edika lepega in umetnosti. Uh, Trenutno pa dela kot tajnica urednica slovenske matice. Danes nam bo pripravila uh, prispevek z naslovom etični temelji demokracije v antiki in danes. Ja. Hvala lepa za besedo, prav lepo pozdravljeni. Res je, sama se bom, čeprav je bilo izredno nekako podarjeno, da, da a, poskušamo ostajati v prostoru, se tu in zdaj, torej v slovenskem prostoru in v slovenski družbi, pa vendarle se, so ta zadnji sklop predavan, kot ste tudi sami povedali, namenjen občim spraševanjem o etiki, etičnih temeljih in seveda skladno svojo ljubeznjo Do, ne samo do filozofije, ampak tudi do antike in antične filozofije, še posebej uh, skušam iz te perspektive pogledati na uh, etične temelje danes. Torej etični temeli demokracije v antiki in danes. Aristotelova trditev iz politike, da je bil Solon s svojimi reformami, pobudnik razvoja demokracije v Atenah, je seveda obče sprejeta v zgodovini To pa terja od nas, da temeljito pregledamo, na kakšnih etičnih temeljih je Solon svojo oziroma demokratično zavesta ten tudi zgradil. Izhodiščno besedilo nedvomno predstavljajo izreki povzeti v fragmentih pred Sokratikov, ki jih navaja stovaj po poseznamo Demetrija Faleronskega. In prav vsi ti izreki so nekako zapisani kot nagovor drugemu. Vedno pa kot nagovor po samezniku, ne skupnosti, pogosto je nagovorjen osebni ti. Izhodiščna je solo nova misel, ta je zanimiva, v Demetrijevem seznamu ključna in zato tudi navedena kot prva, pri Dejogenu Lejerskem pa na zadnjem mestu, tik pred pismi. To je misel ničesar preveč, ki nas opozarja, nagovarja na potrebo po umerjanju, torej pravi meri naših potreb, nagonu, besed, misli, pač vsega kot pogojne konstante za realizacijo tistega ničesar v Solonovem izreku. Solonovo intenso po vzpostavljenju že pri heziodu, torej v teogoničnem načinu mišljenja in pri parmenidu omenjene dike, to je pravičnosti, sta povezana vsaj še dva izreka. Takole pravi, prebivalcem polisa ne svetuje najbolj prijetnih reči, temveč najboljše. In pa drugi, ko se naučiš biti vladan, boš znal vladati. Na tem mestu danes korigiram tudi nekoliko svoj prevod, tega izreka v slovenski knjižni izdaji pred Sokratikov, ker moja prvotna prevodna rešitev, ko se naučiš, da ti nekdo vlada, boš znal vladati, ne implicira tudi vladanja samem v sebi, torej medijalnega pomena glagola arhesthaj, kar izvernik vsekakor omogoča. Torej, ko se naučiš biti vladan, boš znal vladati. Ta izrek je tesno povezan z iskanjem prave mere, kot presežnega ali drugega nepresegajočega, kar je, kot sem omenila, Solonovo temeljno miselno in delovansko izhodišče. Etično naravnan imperativ je torej pri Solonu in po Solonu pogoj za korektno politično delovanje. Govori namreč o tem, da se moraš dati v vladanje, torej moraš biti obvladan, da bi zmogel vladati sam. Ta obvladanost ni tiranija drugega, niti zgolj in samo vladanje drugega nad tvojim telesom in duhom, ampak kot je razvidno iz Solonovega doslednega nagovarjanja posameznika, kot sem omenila, ob enem vedno tudi samo ob vladanost, ki je izražena v tem prevodu, ki sem, kot sem ga utemelila zdaj. Drugi pomembni odlomek za solo Solonovega razumevanja demokracije je fragment poimenovan tudi kot elegija eunomija, To je, evonomija pomeni, dobra zakonodaja oziroma zakonitost. Tudi evonomija zakonitost je prvič poimenovana že pri Hezijadu in sicer kot hči Temide in Zeusa, ter sestra že omenjene dike, pravičnosti in Eirene miru, kar opozarja tudi na to, da Solon ustraja na Hezijadovem religioznem prepričanju o zakonitem redu kot darovanosti oziroma danosti bogov. Vsekakor pa je smiselno s fragmentom, v katerem Solon utemeli pojem zakonitosti, sporejati je še ohranjeni fragment številka ena, znan kot elegija muza. Kot v svoji doktorski disertaciji komentar k Solonovim pesmi ugotavlja Marija Anusija, v fragmentu ena, Solon izraža, navaja mnenja in svarila s področja, v fragmentu ena, torej navaja mnenja in svarila s področja morale, v fragmentu tri pa politike. Oba ohranjena fragmenta, pa druži, kot sem že omenila, vera božansko ustvarjeni red, ki ga, kot izredno pravi Solon, v ohranjenih vrsticah ne rušijo bogovi ampak je adikos noos, torej nepravična pamet, misel, namera, čut, um, tudi razum državljanov tista, zaradi katere propadajo ljudstva. Neposredna je torej po Solonovem prepričanju korelacija med moralno spornim delovanjem in političnim propadom neke skupnosti. Vzrok za tako dejanje vidi Solon v te znameniti izpoznajše Aristotelove teorije tragedije v poetiki. Hibriz je predrznost, ošavnost pri Aristotelu, v kontekstu Solonovega mišljenja pa je to premerjanje, čezmerjanje ali prekmerjanje človeka z božanskim. Torej je prekoračitev tiste mere oziroma meje, o kateri sem spregovorila ob Solonovem temeljnem miselnem ishodišču. Fragmento ena tako Solon pravi, da bi tudi on rad bil bogat, ampak ne na nepravičen, torej ta adikos, na nepravičen način. Kot Solonova temeljna mera in meja, po kateri se ta samo obvladanost vzpostavlja, se torej razkrije pravičnost, ki je pri njem razumljena kot zakonitost oziroma pravo zakonje, ta eunomija. To je tista samo odmerjena točka, ki je posameznik ne sme preskočiti, prekoračiti, zaobiti. Zato ni presenetljivo, da je v obeh omenjenih fragmentih vedno prisotna in omenjena dike, ki tudi pristop pantos, torej, ki vedno v vsakem primeru kaznuje ali izravna premeri disnomijo, torej protizakonitost ali nezakonitost, dobesedno razlik zakonjenost. Skrajno na je, kot v svojih knjižnih in predavatelskih izvajanjih počne dr. Istok Simoniti, tudi v primeru Spremne besede Kasmanovi totalni religije vleči neposredne usporednice med atensko in današnjo demokracijo in poveličevati atenske demokratične dosežke kot stanje duha, ki ga obujamo danes in ki je bilo potem več kot dve tisoč leti pokopano pod terorjem raznih predvsem verskih monizmov. Ne nazadnje se moramo zavedati, da je v Atiki živelo tri tisoč sužnjev, Ženske so bile bolj, kot v šparti, povsem izključene iz javnega življenja, a pa so v času vrhunca demokracije vodile skrajno imperialistično politiko. Bi lahko torej družbo, ki drugega in drugačnega, ne grka, celotega, ki ni predstavljal atenskega svobodnega moškega, bi lahko poimenovali niso poimenovali brata, ampak barbaros. Ali bi torej lahko razumeli to kot demokratično paradigmo, ki jo lahko izenačujemo z danes razumljenim pojmom demokracije in njenega etičnega temelja? Odgovor je v tem, da lahko atensko demokratično družbo pred 2500 leti častimo ne toliko zaradi, kot smo gotovili dosežene stopne demokratičnosti, ampak zaradi prisotnosti duha demokratičnosti v neki družbi, znotraj določenega in močno določujočega, kot sem navedla, sociološkega horizonta. In v tem pogledu se demokracija pokaže ne kot stopnja, ampak veda kot razvoj nekega duha. Če prinesem v antični duhovni prostor tipično razsvetljensko pojmovanje demokratičnih temeljev današnje Evrope, izražene v trojstvu, egaliteti, fraternite in liberti, se novo prizadevanje za pravičnost, ki kaznuje vse, v določeni meri, pokriva spoznejšim novoveškim razumevanjem demokracije kot enakosti pred zakonom. Še bolj kot na pojmovni ravni, bližino med antičnim in sodobnim evropskim razumevanjem enakosti kot temelja demokracije poterjuje Solonova zakonodajna praksa. Znano je, da je sprejel zakon o odpisu dolgov, tako imenovano Seizacht Heja, s katerim je hotel izničiti razlike in čim bolj izenačiti, torej enakost bogate in revne, dve družbeni skrajnosti grške družbe 6. stoletja pred našim štetjem, med katerima se je sočasnim razvojem trgovanja in kolonizacijo otokov vrzel močno poglobila. Prav tako je Solon z dodatnim zakonodajnim ukrepom, to je v delitve političnih pravic na osnovi premoženja, posame osvobodil rodovnih zvez in ga postavil v službo polis. Pa vendar ponovno povdarjem, je ta posameznik izenačen zgolj zelo zamejeno družbeno skupino, imenovano svobodni moški, tako da v antiki lahko govorimo o poskusu utemeljevanja enakosti, ne pa tudi enako pravnosti v vseh družbenih skupin, ki nikakor ni bila temeljna vrednota atenske demokracije. Če zdaj po pojemu torej, predresemo še drugo kategorijo liberti, pa se razkrije temeljna razlika med antičnim in sodobnim razumevanjem svobode. Kot smo lahko videli iz uvodno interpretiranega izreka Solonovega, je popolna svoboda, ki jo lahko doseže človek pri zgodni grški filozofiji, torej zgodnje demokratičnem antičnem kodeksu, ob upoštevanju tudi vse drugih mislicev, ki jih prištevamo v sedmerico modrih, torej je najvišja in popolna svoboda ravno v zmožnosti človeka za, da, o, za samo obvladovanje, torej v zmožnost, da sam sebi postavi mero in mejo. Torej v samozamejevanju, v svojih lastnih potreb in želja. Poleg Solonove ničesar preveč, to potrjuje ta vse še klevvulova misel, najboljša je mera ali pa Talesova, če vladaš, vodi samega sebe. grškega človeka je torej največja svoboda posameznika v tem, da se osvobodi suženstva svojih potreb, nagon, čustvovan, da torej obvlada samega sebe, tako da bo lahko ob njem prebival tudi drugi. Vseh iz je namreč povdarjeno spoštovanje staršev, pomoč prijateljem, izogibane hitrijezi, izogibanje laži in podobno. Še več, le samo obladovanje kot postavljanje prave mere, kot zamejevanje, je pogoj za harmonično delovanje družbe. In tako razumljenemu etičnemu temelju demokratične družbe v Atenah sledi tudi plato, ki je v fajdru, s podobo v kočiji, ki jo vleče ta dva konja, to je ta znana podoba, eden, ki ga vodi razum in drugi, ki ga vodi nagoni, prav samo obvladanost, torej določevanje prave mere, kot izogibanje strastem in sledenje razumu za dosego umnega in umevajočega v temelji, kot edino možno po odključi dobrega. Nasprotno je danes fizična svoboda posameznika razumljena Kot brezmejna razpoložljivost drugega, zlasti recimo v odnosu do narave, ki se daje v razpolaganje in se mora dati v razpolaganje slehnemu posamezniku za zadovoljitev vseh njegovih brezmejnih in neizmernih potreb, želja, na nagonov, misli, pravice. Svoboda govora se pogosto razkriva kot pravica reči karkoli in komorkoli. In svoboda duha je v sofistični maniri, ki je po Platonu, prav tista ločnica, po kateri se filozofija določuje kot filozofija in loči od ne v tej sofistični maniri. Torej, je svoboda duha čim bolj uspešno prodajanje, trženje in zapletanje argumentacijskih postopkov v lastno korist. Ta obrat iz etičnega temelja antične demokracije kot samo ovladanosti v brezmernost in brezmejnost pravic, ki nam jih zakoni, in danes razumljivo, da ne, na demokracija se godi na vseh področjih. Anything goes spodbuja na ravnanosti, imeti in biti vse, človeko jaz, spol, Posameznik se ne dajo v skupnosti v službo, ampak skupnost razumejo zgolj kot sredstvo za dosego lastnega cilja. V slasti svobode, brez brezmejnosti pa spregleduje, da nujno in nereflektirano postaja prav, sužen, neposredno neizmernosti lastnih potreb in želja, posredno pa tudi ideologije koristi, ki v interesu lastnega materialnega ekspanzionizma prodaja in spodbuja kapital. Posameznikovo lastno delovanje ni več podrejeno ciljem izvenjega, naravna ni inter, torej tisti med prostor, ampak v intra vase. In v takem introspektivnem horizontu izgublja iz uvida kot vključujočnega načina bivanja, drugega in drugačnega, po katerem bi lahko določeval svoj etični kodeks. Ni torej v krizi etika, kot sem omenila tudi jaz v obvodnem nagovor, ampak družba, ki je, z introspekcije kot samozrenja, ki je zradi introspekcije kot samozrenja izgubila iz ravnanost go drugemu in določevanje jaza samo poti, kot temelnemu pogoju etike kot take. Odtud odsotnost empatije, ki je v pogosto bolj beleži sodobna psihologija. Bom še čist nakratko povzela ta zaključek. Ja. Ne gre za to, torej, da bi idealizirali etične temelje antične demokracije. Enako nesrečno, vemo, je propadala pred Platonovim učmi in ni mogel storiti nič esr. Demokracija v Atenah. Je pa v politiku razkril njen paradoksalen rezon veter. Samo to bi rada še poudarila v politiku, namreč eh, Platon pove tole, vladavino nemnogih ljudi imeva za sredo med drugima dvema, kot je malo sreda med enim in množico. Vladavina množice pa je vsem šibka in ne zmore niti velikega dobrega, niti zla, če se primerja z drugimi. Vsej so v njej vodilni položaj na drobno razdeljeni med mnogo ljudi. Zaradi tega je to najslabša od vseh državnih ureditev, v katerih vlada zakonitost. Vendar pa je ta, torej demokracija, najboljša, če se zakoni vsem kršijo. Če so torej vse ureditve razozdane, odnese zmago življenje v demokraciji, če pa so urejene, je v njej življenje najmanj znosno, pravi Platon še naprej. Samo za zaključek preseneča Platonovo paradoksalnost stališče seveda, da bi prav v demokraciji, ki je utemeljena na seriji zakonov in ki na tak način funkcionira tudi naša demokracija, seveda kot multiplikacija in inflacija zakonov, zakono, da jo Platon prav razume kot nezakonito delovanje posameznika. Namreč, ko pravičnost na ravni človekovega prebivanja, solo, kaj se zgodi? Državljanom Omogoči demokracija preživeti na način, ko mu zakoni ne pomenijo mere in meje, po kateri mora delovati. Solonov spodleti na točki nevednosti, ko pravičnost na naravni človekovega prebivanja identificira kot zakonitost, se ne vedi ujame v zanko paradoksa, da zakonodajalno moč izenačuje z etično podstatjo neke družbene skupnosti. In tem je Solonova iluzija. Zakon je nam in mora, kot nam razkriva Platon, biti postavljen ravno takrat, ker in ko se izgubi etični princip delovanja in odnosa med dvema. Ja. Um, in postavljene zakone je prav poskus rekonstrukcije izgubljene pravičnosti. Skratka, um, kot sem omenila, zakon je tisti, ki poskuša povrniti izgubljeni red delovanja skupnosti in to je izgubljeni čas, čas izgubljeni etični red sodobne družbe je prav da multipliciranje zakonov izgubljeni čas, ker smo iz izgobili izgubili ravno nujnost etične naravnanosti in etične in nepravne podstati v delovanju družbene skupnosti. Torej, ravno zaradi takega razumevanja posameznika in njegove brezmenosti. Se upravičujem, da je bilo nekoliko odljepne počaci sobrali. Zdaj se ne bi bil, ker so več, kakoriti Ignacij Priljard, smo pa res šli kar precej za čez, pa... Se ni bilo umelj, se nekaj predobrat. A pa da, pa so mu torej do pozoru, nekaj ste umeljili, da zahajite malo s tem, jaz niti podrazumem ne mislim, ne. Kaj, kaže tudi preporod zanimanja za antično etično misel, ne, zlasti Aristotela, Platona pa seveda je avtore, ki jo je na nek ničin izdružil Tomaže tako v etiki kot v pravu. Um, zdaj, če bi kakšna hitra replika bla drugače predlagal, da poskušamo še, mislim, da zdaj nadaljujemo še s profesorjem Šimencem in potem se vrnemo k tem temam. Če pa je kakšna hitra replika? Aha, profesor, to teba. Zdaj obrabljam na replika. Nadreč, zelo lepo je ta del opravičnosti po tej kravni rednoti države priplatano, nadgradil Aristotelj. Vpravi moder državnik, ne skrbi za pravično samo izgolj, ampak o marsičem še mnogo bolj za prijateljstvo. Zanimivo je, da so naši stare slovenci to skušali negovati v slovaško. Anton Trstenjak ki je slovenski poštenosti preroško slovensko učitev, da nima čuta za zdravo sredno omirjeno mero, je rekel, ravno zaradi tega povek strankarstv nekaj, bi pripeljalo do politike kot pogubne narodove zasnojenosti. To pa je nekaj, za kar zelo mnogo dolgujemo starim trkom, In hvala, moji odlični študentki, za ta lep, lep preparat. Čestito! Tudi jaz bi se kenki. Hvala. Hvala lepa. Zdaj, zdaj pa odpiramo še zadnji del razprave, v katerem, lahko, v katerem bomo prva nekaj, nekaj povedali, ampak potem pa boste lahko tudi postavili katero kolo vprašanje, če so katere koli teme bi radi tudi utprli. In jaz predlagam, da lahko pre vprašanje postavlja v katerem okoli. lahko tudi nam. Predlagam pa, da tisti, ki je vprašan, če ima voljo, da pride tukaj in na mikrofon pove uh, svojo zgovor. Tako da, tako bi mi nekako v osnovi zastavili ta del. Um, pa jaz bi kar prosil tukaj tudi našega predsednika, da je tudi prva poda nekaj besed, pa mogoče tudi postavil kakšno vprašanje za udeleženje. Ja, hvala. Dobro, bom še jaz, kot uh, nekaj povedal. Nič ne bom pravzaprav sebinskega povedal, ker svoje vloge, tudi nisem bil eden izmed govorcev, ker sem enostavno videl svojo vlogo bolj kot uh, uh, stimulator te diskusije. bi uh, pa s profesorjem Plitzen so se nakosili, da pogovarjali, bi vas mogoče pa pozval, da poleg tega, da drug drugemo zastavljamo vprašanje, mogoče razmislimo tudi o tem, ali obstaja neka Izjava neko sporočilo, mogoče nek sklep, ki bi ga mi kot udeleženci tega današnjega posveta lahko predali mogoče naprej v javnost. Ne? Ali kljub našim razhajanjem, nekaj je bilo danes takega tudi konstruktivnega iskrenja, vendar le obstaja neka točka, glede, katere se lahko mogoče strinjamo. Ne vem, recimo, ali je to res vloga filozofa v, v šoli, kako je za predmeti etika, ali je to mogoče kaj drugega. Tako da jaz bi vas samo pozval k temu, da pri svojih komentarjih, vprašanjih, tudi mogoče razmišljate o takem povzetku, ki bi ga lahko na koncu sprejeli. Da? Uh, izdaj, prosil, uh, doktorica Friljarčeva, če ima mogoče kakšen dodatnik, ali če ima kakšno vprašanje, za katere kakoli je danes? No, morda bi ravno že uh, sprejela bodo predsednika Slovenskega filozofskega društva in pa seveda se uprla na zadnji predavanje profesora Šimenca, uh, ki je govoril o tem, kako, kakšna rariteta je etika v učnem programu predmeta državljanska in domovinska kultura in etika. Zdaj bom seveda iz tega filozofskega razpravljenja šla na čisto osebno izkušnjo. Dejansko se mi zdi pravo, da bi nekako vsi, ki smo se danes udeležili tega posveta, sprejeli pobudo, da se ponovno premisli sam učni načrt tega predmeta, obozori na nestrokovnost, ki se pri poučevanju tega predmeta dogaja, predvsem na te, da skoraj, da tako rekelč, ni filozofa, ki bi ta predmet poučeval oziroma ga ni v osnovni šoli, je namreč v osnovni šoli od sedmega razreda dalje, sedmi in osmi razred, ne, je, in da bi vsekakor v javnost dali neko pobudo, da se Ta predmet poučuje na drugačen način. Namreč po čisto osebni izkušnji, pedagoški pristop učiteljov, če že poučujejo vsebine, ki so dejansko zapisane tudi v udžbeniku tega predmeta, se poučujejo na način definicij, kar se vda, kot je profesor Šimenec že upozoril, otroci v sedmem, osmem razredu. Tega ne morejo vjemati na tak način in dejansko izkušnjo imam pri svojih štirih otrocih, da je bil to najbolj osevražen predmet v osnovni šoli. In to je res podobno. jaz bi se zahvaljali eh, do doktorici priviljačevi. Uh, jaz bi samo nekaj deset dodal. Jaz mislim, da so se prle zelo, dve zelo močni uh, liniji, ki jih lahko zasledujemo in, in, in če imate vprašanje, na to sem višji sploh konstruktivna. Namreč, kakšen, kaj, kaj je značilnost etike, kako naj spremimo etiko, predvsem razmerje do politike in prava kar smo omenili v večjih doberih To je bilo od filozofije športa potem do predavanj, ki so nam jih predstavljali avtori v drugem sklopu. Mislim, da je bila to neka značina linije, ki se je vlekla, pa še tudi ni bila razrešena, tako da bi bilo zelo povabo k tem. Ti pa mu vprašanj, drugo je seveda problem ideologije in problem nekega, da rečem, vsaj kvazi objektivnega tojišča, z katerega prav lahko se znamo, kakšna je etika, kakšna bi lahko bila etika. V nekaj neke neutralnosti pri določenja etika, ki je izjemno problematična. In na eni strani bomo srede govorili o odprtosti k dialogu, na drugi strani pa seveda to samo po sebi še ni dovolj, če nismo zares pripričani, da je tako dialog, da rečemo tako etičen, že samo sebi. In tukaj, če imate mogoče pripombe na to ali pa komentarje in za avtorje v tej smeri, bi to mogoče bila ena smer, ki se vam zdi zelo potavna. Prvo uh, spokovalo tudi, da postavite vprašanje v katerem okolji od danes vstopajočih in uh, beseda predajem vam. Jaz vprašal, kako je danes v gimnazija z učenjem filozofije. Zdaj, jaz osebno sem delal povedal, uh, za maturitetno nalogo ve leti sem delal sem bral tudi nevške, tekste latinske katinske in tekste z, nalogo, z naslovom fenomenologija, ontologija in eksistencializem, blizu 500 stranije je nastal. Bila je naloga prepovedal. Zato sem rekel, da bom rekel iz, iz, iz soveščine Imena Cankarja, na kar sem povedal kafko. Skratka, v klasični gimnaziji na Maligoru V mojem času je bilo govorjenje o filodofjih, kot so Heidegger in ostali dobesedno, mi je rekel, brisa. Čeprav so, mi smo delali estetiko, efiko in itd. Gospod, imate vprašanje? Ja, in moje vprašanje je, kako je danes s tem. Ali še vedno obstaja CK, prepovedom je to centralnih ljudi zveze komunist v Sloveniji in seveda profesorica je tudi sedaj potrepljena. Kako je davne s tem? Ali šoreb staja, kako bi je rekel, cen zoda mišljenja mladih ljudi, ker nekateri so pač bi rekel, filozofsko usmerjeni na ljubijo filozofijo. Jaz tako imam tudi kasneje, jaz sem cel put kolegov, ki so bili filozofi, ki so že po gimnazici ljubili filozofijo, brali filozofske tekste od antike naprej. Drugo vprašanje pa je, ki bi ga postavil, je pa za doktor jačevo, ali obstaja tudi poem Eleutheria, Arethia, poleg Dike. Namreč, ja. ti poemi so v antički filozofiji, v etiki zelo konkretno, bi rekel, usmereni. Se vrnem, da se za hezijo, da ti je bil pesnik, ne? Erga kaj kemeraj, er pa tudi za Nietzsche, ali ja rekel, da ni bil toliko etika, ampak on bil pesnik. Ker ko bebeš, Nietzsche je v Nemčiji, to je živa poezija, to dobesedno uživa. Jaz da samo vprašal prvo vprašanje, jste kakšnega posebnega... Uh, Profesorja praša... Piskanine mislim da... A, je tukaj, je. ki se ukvarja ja. oziroma je izrazito poklica, da pove kako je filozofijo v srednji šoli. Prosim, če bi prišli. Uh, se tukaj so v bistvu, dva, ki se s tem zakvarjajo. Prof. je na še, še bolj primeren za to, da se je nekateredna komisija, da se je filozofijo tudi dolgoleta učitelj, jaz pa poločujem filozofijo do srednji šoli, tri ljudno za ježen toaleto. Ko rečem, da je učen načrp za filozofijo, je sicer pomajen na svojih urah, 70 tur na leto, pa še to na vradi zato ker je poposlo v četrtem letniku in prezagljučijo, tako da je nekaj, nekaj, nekaj prezagljuje, recimo še zagljuje realno. Uh, Določene so, so okvirne teme, uvodno uh, filozofijo, uh, etika, spoznanje uh, in potem so pa v bistvu še proste teme, kot so to etična filozofija, estetika, filozofija rodike, uh, tako da z etičnega je učničrt zelo odprt, uh, Tudi na maturih se dejaki lahko izberaj, izberajo maturo in potem še 1004 za in dodatno pripravo. Na maturi pa lahko izberajo potem še dva eseje in eseje iz gozovskega tam se izbere Brato novo državo, res potrebo etiko, Dekartovne detaljce, pa ničejo in ljubijo morale, dejaki sebere eden, enega v se nami pripravo in spojštetstven in ki to piše esej. Druga tema, druge eseje pa iz gozovske teme, Tam so, pa, tam so pa na razpolago ontologija, spoznam skroje, etika, politična um, filozofija in pa filozofija, religije. Uh, in se špet ideja, ki zgera temo, se na to uh, in potem se pišemo to da mislim, da je zelo odprto tudi ocenjavacijo um, naturje, ni, ni nekega, vsej sem si se dozvezdil z nal, nekega um, kaj, ki bi naj delo to, kaj jaz točno se toče. Še je še Ta ideja stihaja se mi bi smeša, mislim, se mi bi zanimiva, ne? Dobro, še drugo vprašanje, zdaj pri Ljačevo. Ja, seveda hvala, da ste upozorili še na te bistvene tvojima, že pri parmeni, dovemo, da je seveda let her tisti cilj, kateri potuje filozof, koga velje Dike, in da je seveda, seveda sem se pa načrhnil, že tako sem bila predolga, osredotočila na ta pojem pravice in pa seveda potem pravičnosti, ki jo si ne priplatil. Um, tako da uh, bo uh, izšel um, zbornik, predvideni izid zbornika uh, z današnjimi referati in tam bom za vašo pobudo uh, svoj prispeve gotovo razširila. Hvala. Ja, jaz se zahvaljujem od ki sta odgovorila na ta vprašanje. Uh, torej, toko da bi v pisku in dr. Fridi zdaj pa v kateri prej je bilo kar vprašanj, tako da če, mogoče tudi da zavljujemo prej. Nas, ja, da ja, smo na Ja, smo še, še nekaj kvartik. ne tudi Mogoče prej trikrto, na ja. Najboljše. Prej še najboljše. Zame mikrofon, Zdarič, ki se tudi snema. Ne bodi, da treba. V Evropi, Tam na mojem drifu so ustanovili katedru za filozofijo športa. Jedno je predsednik našega društva za filozofijo športa. Jaz sem pisal o ideologiji 20 let nazaj. Knjigo izdal Orkana Fakulteti za šport. Psihonalizo športa, to je ta za zavrnjeni autora, se še ukvarjajo pretežka stvar. Ampak prvs, psihonaliza domovljena odreku za filozofijo ne na psihologiji, na za filozofijo. Vi govorite, in tega se prišel iz, iz Trbolge, da se ukvarjam z družbenimi problemi in moralno razsodnostjo. Vi ste ideologi, recimo, tega kolokvija, ne? Mimo tudi kolokvij takle. Ma, jaz pogrešam, da bi nekdo razložil, kako človek v odrastnosti čuti, kaj je moralno pravo. E? In to je Freud razložil, ne? To je Freud razložil. Da pravilno razrešeno dipo kompleks, Feminilna ljubeča mama, močan avtoritativni oče, kot bitje s penisom, naseljiva večka moralna razsodnost. On v odraslosti medlušno pa prav izbere pravo in razvije po Kolbergu, povem svoljte, postkonvencionalno moralno razsojanje. In se mi zdi, da bi bilo to treba tematizirati, ne? ker v končni fazi bi po eni točki mogli pa do tega fatalnega spoznanja gospod Cvetka, pa doktor, ne? da ženske nimajo sposobnosti postkonvencionalnega, to je najvi moralnega razsovanja. Moralnega razsovanja nimajo te sposobnosti, ker so nekaj stratebilne. Nimajo lučka, da se jim ta breza. ni očeta, ki bi mu predil in v sistemu misljenja ne vzpostavi fundamenta, na katerem bi zgradil morano, zgradila moralno razsodnost, ker je nekaj Lorenz Kohlberg je to statistično dokazal: s testi in obstajajo razlike v resnici od tega, je resnici od da je rešitevitevitev tega, da je rešitev tega, da je rešitev tega, da je tega, da je rešitev da je da bi tega, da je rešitev je tega, cel kolo, ki nisem slišal in mislim, Robi Krofič, ne je eh, neobremenjen, mislim, jaz sem kontaminiran, vesna Vogodina, je tudi čudna, boštjena je mi če ga tudi ne boste poslušali, mogoče bi Krofiča poslušali, kako bi on to razložil. Ker je prav, da se to sliši, kako človek čuti, kaj je moralna prava. Hvala. Jaz bi na to vprašanje samo to, da pravzaprasno vse zataknil malo tega, nekakaj vromac je gradil napolj vrdovi s tem, da bi pojasnil, ampak je prišlo do istega problema, kot sem ga ravno omenil, tako je potem Carol Gilligan povedala, teh stvari enostavno ne držijo, so tudi dokazane kot nabalče, Kot da to je, bi bil moj kratek, odgovor na to. In, uh, ja, pa seveda tudi res, ne? da to je zelo kompleksno vprašanje in uh, če ima kdo kakršno polo repliko na, to, na ta komentar, pravzaprav ni bilo vprašanje. Jaz sem, kar rekom, tukaj gre za očitno uh, problem, O kateri je tudi pisao Freud o Witzvang s neurozem in to se pravi prisidna neuroza, in je povezan s histerijo. Namreč gre za problem, ki je predsodek doprženstve. Namreč, kot veste, ravno v antični filozofiji je že bilo, pa kasneje tudi v religiozni katoliški misli, Da, je, da ima ženska vročo maternico, ki jo naj eh, pomjeri mrza ster. Kar seveda, jaz mislim, da to ne drži. da ženske niso misterične, ampak so že kot matere naj vzor kot žene naše čudovite enakopravne opora, opora v življenju, kot sestre in tako dalje. Kar, Tukaj mislim, da gre včasih na proti feminizmu, bom rekel, neka misel danes, preveč ostra proti ženskam. Na da bi ženske ljubili, spoštovali in jih nosili, bom rekel, malo tudi elegantno kot moške naroha, in jim dovolili, da nas vodijo, da so tisti, kaj bi notranji žar naše duše, moške duše da to mi je treba priznati, da ja sto vem kot pesnik. In mislim da je treba ženskam dati priznanje na vseh ravneh. Brez pretirana, proti in brez pretirana za. Jaz bi samo opozorila morda to, da na inodgovorila samo za imenitno knjigo, ki ješla pri slovenski matici Lena Našhofa Antigonine sestre v matricah hribeznih, ki govorijo na filozofski način o na tem, na kar nas napotujete. Vsekakor je pa še ena ženska, koliko vem, kakštar danes izrazito spostavila pomembno temo, tako da vendar le dajmo še takšne ženske besede, gospod, vde. Jasne, tudi mislim, da ta, To je tema eutanazije. ...smo ga zastavili, ne, nekoli akademsko in te alternativne teorije sicer imajo mesto, ampak mislim, da ne, tudi te Če ima mogoče kdo vprašanje, kot smo rekli. Valentina je še o eutanaziji. Ja, ja, ampak pa Valentina glupi. ni več, ne. Uh, a se. Oh. Uh, o. ja, bi pa tam vidim leta. Da uh, bi malo prematlo zadevo v eno drugo smer. Uh, uh, uh, tudi se nikik poudjutno grešal, ampak je te, je, A, a boste prišli gor, a bo ste kar na, e, Ja, prosim. Ja. Ruk, sam, da, Mikrofoni, ki so tako nastavljeni in ni še všeč. Uh, Liše, slabo delo že v oh, oh, okay. se mi zdi, isto, kar sem videl nekoliko zanemaljeno, je soodgovornost in so javnost. Mislim, da v tem množično prepletenem svetu, ki je vse povezano, vse prepeteno, vse soodvisno, je izredno pomembna zavest soodgovoljnosti. Pred tem se ne moremo imakiti. Že, če pogledam na internet, pa tipkam po internetu, da vsak klik po internetu je na tri drevesa požgem, ne? Tolka zavira, solka energija gre, ker to potuje, ta signal, ne, potuje po ne v mestnih postanjih, če vse tiste energije se šteješ, tudi tri drevesa, ki se je, greš, pa se pomeniš pogled, ne. To, to, to, ki se zadeva, začne. Da ne govorim osebini, ne. Tiče za temi kliki, ne. Jaz sem seveda tudi v nek klikar in se kar čutim, vrecej, bo govorim, za to, kar se dogaja. Že bolj vredetelje, ne. E, pa so še druge stvari. Skratka, upleteni smo v mreže Sod dejavnosti in so odgovornosti. I da je tako hiperkompleksna stvar, da se enostavno ne da pokrit z klasičnimi etičnimi zadevami, kot so dužnost, norme, zakoni, pripovedi. Vse to ne gre, ne gre več. Zdaj, kaj pa bi šlo? Potrebujemo pa kot zlato vodo, vem kaj, nekaj, kar bi nas tukaj to zavedanje okrepilo. Ne? Jaz sem nekoliko se ukvarjal tudi z neevropskimi filozofijami in edino kultura, ki so nekaj podobnega gojili in še gojijo skozi stoletja, so Kitajci. A predvsem Konfucijanci, pa tudi drugi. Namreč oni ne imajo vrstnih zadev kot so mi, dobro, zelo, vožnostni prepovedi, oni imajo nekaj drugega, kar pogrešam v evropski kulturi pojem človečnosti, kitajsko se temu reče ven. in pojem takozvanje srčne zavesti v eh, ne da se dobro prevesti, ali srčna zavesta, srčni um, skratka notrenja, izvorna povezava temu bi rekli iz etičnega čutenja in sočutja in zavedanja, umelja kitajskega intelektualca, ne glede na se za maksista, konfucijanka, kakoli, je to dojemanje srčne zavesti, izhajanje srčne zavesti del vsak danje To je torej stvar, ki je za 2000 let, 2500 let stali konfucija dalje, če ne že prej, ne ehno perpetuira. Ravno tako, rem človečnost, kumanost, različne načine, ne moramo točno prevesti. Ampak to ni tista etika, pripovedi, pri povedi za povedi, dobrega in zlega. Ne. Ampak je tipično to, kar bi jaz se rekel, je ženska etika. Etika, ki gre skozi čutenje, sočutenje in sodelovanje. Dokrbiša, Te, to, kar bi žrtvoval. Vemo, da v Evropski, mislim, da se tega vsega preprosto premika. Manka in je zaradi. Precej zaradi rimsko-rimljenega kreščanska, ideologiziranega, monopoliziranja, poslednja to vse, da razsvetljenstvo pa marksizem pa stalinizem, in zdaj nevali v se sta ta pošas še vedno, kot lato, ki in nam ne pusti živeti, ampak mi rabimo, nekaj tako je srčno zavedanje, a da srčni um, to enotnost, jemanja in predno. Vredn, vr, vr, vrljinskosti in vrenotnji, to izvorno in to človečnost v širšni smislu. Je? Jer še kitaljci ne bo sprašljali dobro in zlo, je? ali zelo, kaj človečnosti, ali izhajam iz, ali se kaže meni in mojem sodelovanju in delovanju srčna zavez. Pritim se tudi jih so odgovorili. Nekaj tega, tega, enostavno nis, nisem čutil dosti dovolj. Nekaj, nekaj je bilo predsvetke videti, moram to ja, ja, moram reči, to mi je bilo zelo zasevilo. Uh, Drga smo se pa tako ogromno malo dotikali. No, ampak sam to sem želil opozoriti da še bomo še kdaj imeli še posvet bi se morda tudi v teh temah uh, skratka. Te kako se odreagirati na to totalno odgovornosti in sodelovanja Ja, jaz bi mogoče sem na to se odzval Profesor Škof je objavil to svojo knjigo Antigonine sestre pri slovenski matici, bil je povabljen, da se danes udeleži, imel ja, da je, je na meni no, govoril bi no, no, ravno Rus... o te teme, ampak je bil hkrati povabljen na Rusko akademijo in se je odzval tistemu povabilo, tako da smo imeli pa tudi to temo v plano. Bomo pa imeli 27. septembra z njim v sklopu SFD-ja in slovenske matice pogovor v Trstu pa tudi kakega v matici bomo naredili. Jaz je ja, pa tudi to samo odgovoril, da pravzaprav uh, profesorica Totova se je tega pravpnila s pojmem solidarnosti, ne, nekako pri Habermasu, uh, ki je sicer tako problematično, ampak če imate mogoče kakšen odziv na to, uh, mogoče profesorica Totova, Catotova, uh, mogoče tukaj nekaj Habermas tukaj specifično govori o solidarnosti, kot nekako odziv na pravzaprav, da rečem bolj legitno, moralno razumirajo. Vlasno govorim, ne, ne kot feministični komandos. <laughs> In, zelo mnogi filozofi so se okvarjali z vprašanjem, kaj je to pracelica etike. In recimo, ali je etika nekaj? Da je Albert Švečer prišel, kar je enako na ko v enem evropskem intelektualcu in neko, ki živi v neki prvotni kulturi v Gabonu, tam lambarenejo, kjer je seveda Albert Švečer živel. No, je, pogledajte. Tukaj potem dobimo neke sporednice in s Platonom in Aristotlom. Poglejte, enih najlepših tekstov iz Antične misli je osma knjiga Nikomarhove etike. Ne samo Habermas, tudi Hans-Gel Dadamer na to vzali. Ta Aristotel razmišlja o tem, kaj je to vrednota tega, To je znanje, ki ni samo sebi namen, pripaja v delovanje. Na no in etika začne na točki, kot vsi živimo v kulturi, kjer vzgajamo že majhne otroke da je arete, da je vrednota, negovati prijateljstvo, biti prijatelj. Zakaj? Odgovor je biti, postati dober človek. In etika je pri Aristotlu in Platona kot most od jaz k ti. Tu se začne etika. Platon seveda ugotavlja pesnik je preveč narcisoiden, tega nosi tu odjaz, ti je pri eni umetniški duši manj kot pri filozofih in zato ravno zaradi te etične usposobljenosti naj državo vodijo filozofi. Ko pa gre ta most jasti krmi, se pa to imenuje solidarnost, to je ta drugopravičnosti. In če to ni položeno v družbene institucije, te niso pravične, ne delujejo solidarno in to solidarnostno načelo je tista srčnost, o kateri razpravljam svojimi metafizičnimi nazori tudi jaz prst. In tukaj, glede, če je ta srčnost, ta solidarnost potem je etika kot orientir, kot korektiv, ampak ko vemo je v srcu. Je človekova druga narava in ne proti narava. Mi danes poglejte govorimo o antropologiji etike, antropoetika. In to je nek moj kolega, kolega Ošlaj, Lepo opozoro, če bomo etiko tudi malo razvijali po teh antropoloških predpostavkah, potem zna biti je dosegljivo to, o čemer je razmišljal Kant. Svetovljanstvo, ki bo trajno pokrtok ohranjalo mir, sožitje, solidarnost v svetu. Najlepša hvala, profesor Tedotova. Moče uh, bi bilo tukaj smiselno povabiti tudi, če ima kaj za dodati, uh, profesorja Privce. Ker mislim, da smo že prej začeli tema, ki se vendar ne nekako tičejo tega. Ker profesor Privac je prej pravilno upozoril, da tudi politika sama je ključna pri razumevanju etike danes, ampak tudi ta razmer med etiko, pa tak, kot je omenila profesor Tedotova. Uh, kar recimo že levi nas razume, to razsežnost tretjega, ki je pravzaprav politična razsežnost, razsežnost prvičnosti. je pravzaprav nekaj, kar razmejuje etični diskurs od političnega, ampak na drugi strani pa vseeno zapeva, da tisti, ki je bližje etiki, tudi pripomore, kot, da rečemo tako, nekdo, ki ima upravičenost povedati nekaj več. Tako da, če imate mogoče dodati kaj na to, bi vas povabil? Ja. in se ostava še kar je poštevino vrata. Ne boljši urok, ne Sam bi pravzapral ta to možnost še enega nagovora izkoristil za to, da bi um, mogoče še enkrat se vrnil k tistim poudarkom, ki se mi pomenil že v svojem prvem, uh, ki, niso, ki skušajo iskati neko Skupno, skupno stališče nas, ki se z etiko ukvarjamo in seveda smo filozofni. Zdi se mi, da v tem novem obdobju delovanja filozofskega društva, tako lahko namreč razumem to, to naše današnje srečanje, ki je, treba je kar reči, nek, nek nov začetek druženja filozofov samih seboj, ki ga dolgo časa v tem okviru, v tej, v tej zasedbi, v tem statusnem stanju nismo, nismo poznali in tukaj gre zasluga novemu vodstvu društva načelo z predsednikom, da to izkoristimo to, da mogoče pravzaprav se v slovenski družbi postavimo in branimo profesijo in pa tudi, seveda, vse tiste, ki stopajo v naše čevolje s tem, ko študirajo filozofijo. Zdi se mi, da nas v javnem prostoru kot stan v resnici, takore kot od osamosvojitve snoveni je pravzaprav ni bilo. Morda na samih začetkih morda na samih začetkih, ko se je zdelo, da ima filozofija še nek ugled, pa ga je tudi verjetno imela, e, e, potem pa predvsem po naši lastni tri ne zato, ker bi nas dokoli izrinjal, e, smo v resnici prepustili naše teme, naše kompetence drugi. Sam sem se zauzel za to, da bi pravzaprav delovali tako, da bi dvignili ugled Uh, filozofije in etike v javnem prostoru. Zdaj, uh, um, ja, um, prvič seveda tako, da bi ugotovili, da um, je etika filozofska disciplina. Um, za mnoge to ni samo umevna in morda se mi, ki se s tem tvarjamo, tega ne zavedamo docela in tudi se ne zavedamo poslednici, ki to prinaša v, v, v glede, glede razpisa novih delovnih mest, glede glede eh, na nase zadnje razdelitve v v družbi. Eh, za mnoge je, rekel bom grdo, eh, etika družboslovna disciplina. Del družboslovja. Za mnoge je vrednostna sodba nekaj, kar ne znajo ločiti od uh, dejstvene sodbe in uh, ne še zlasti bom rekel to, ne znajo misliti o odnosane dobeno v različnih kontekstih. Novim se zdi, da je mogoče iz dejstvene sodbe izpeljati deljavan sklep, ki gre na vrednostno sodbo. To so, to so logike, to so argumentacije, ki jih se redno lahko zasedim, ko spremljam javni prostor, eh, takih in drugačnih javnih govorcev. Zdi se mi, da družba, ki v tega ne zna, dovolj jasno razmiti in ki ne zna pravzaprav z mehkimi sankcijami, ne, seveda za kakšne trnimi sankcijami, tako za, za preprosto, za ignoranco eh, sankcijirati tiste, ki te, te distincije ne poznajo, taka družba, mislim, da bo težko ustopala v tretje tisočletje, v tisočletje, v katerem eh, so etične dileme, po mojem, bolj zaostrene kot gledajkoli poprej in to zato, ker imamo tehnologije, ki, te, ki, ki so bolj mogočne, kot katerekoli tehnologije, ki smo jih uporabljali do Ta To upravljanje s temi tehnologijami so, je, je, je tisto, ki, kar nas pravzaprav kar bi lahko sam spet rekel, da, da, da vodi k temu, da, da ima če dalje večji prostor etika v, v javnosti. Da ni res, da etika na nek način izgimja iz javnega prostora, ampak jaz mislim, da vanje vstopa in vstopa tudi na velika vraka. Veste, eno trdito, ki jih nisem povedal, pa se mi zdi smislam zdaj, je, ideja, da je znanstveno že samo po sebi etično, ki je bila nekoč eh, močno v ospredju, mislim, da danes, da danes ne deži več, da danes skepticizem glede etičnosti, znanstvenih, še bolj pa glede inženirskih dosežkov, je močno raširjeno in prav je tako. Uh, uh, ampak od toto uh, uh, pravzaprav uh, uh, O to sklep, da bi morali vsem tem začeti aktivno razpravljati, e, vendar ta razprava, e, ta razprava, ki je seveda nuljna za neko zrelo postmoderno družbo, kar nedvomno smo, e, se v resnici dogaja z, z mnogimi, e, mnogimi popost postanj, ki mnogini eh, obrati na mestu in morali bi jo pospešiti. Mislim, da je skupen nastop eh, društva, ki bi pravzaprav, eh, ki bi pravzaprav eh, delal na tem lahko in bi opozoril, da je etika matično-filozofska disciplina in da si jo ne morejo lastiti sociologi, ki, eh, op... na primer, Vem za sociologa, ki je predal, ali pa še predala na univerzitetni ravni predmet aplikativne etike, da tega pač v resnici po mojem ne, no ne morejo početi, ker bi sicer vejalo tako, da bi lahko verjetno filozofi predavali sociološke predmete, kar, kar, kar ne počnemo in ker mislimo, da tudi to ne gre. Torej, to so po mojem tiste naloge, Ki, ki so pred nami. Mislim, da smo kot etiki lahko uh, korisni, da preprosto, ne zato, ker bi uveljavljali njuno neka svoja stališča, te več zato, ker lahko neke tehnične kompetence, ki jih pač imamo, naredimo za splošno koriste. Naprimer, da, sintagmo, da tiste, ki uporabljajo sintagmo, so taki teksti in uh, lahko pokažem na nje, Ki uporabljajo sintagmo etika in deontologija, da take tekste, uh, take sintagme uh, uh, uh, uh, postavimo pod, uh, pod lupo in ugotovimo, da verjetno ne moremo deontologije razumeti kako drugače kot, kot dele etike, in da je to torej nesmiselno početi. Ne? Sam mislim, da je etika, čez, če gremo k koncu, da je etika pravzaprav tisti del filozofije, ki je najbolj neodpravljivo lasten filozofiji in ki ga uh, noben poskus, nobena robotizacija, nobena algebrajska uh, uh, veščina ne bo še lep čas odpravila in bomo torej, ljudje z našim moralnim čutom drugače, uh, izšolen, tako ali drugače izšoleni, tako ali drugače vzgojeni, tako ali drugače verificirani morali uh, uh, uporabiti za to, da rešujemo naše, naše, uh, naše praktično početje in da ga naravnamo uh, v skladu z nekimi etičnimi Sam Sam bi torej rekel, da bi morali v resnici premisliti zlasti mesto, ki ga ima etika v vertikali našega izobraževanja. Na koncu je bilo marsikaj rečenega v osnovni šoli, zdi se mi Zdaj se mi težko razumljivo, težko sprejemljivo, še pravzaprav ne da da filozofov ni med, ali pa da so zelo redko zastopani v medučitelji predmeta, ki vsaj v dveh komponentah, trokomponentnega imena predmeta nosijo vsebine, ki so imanentno, filozofske in še bolj se mi zdi to, da poučujejo na, na, na, na, na univerzitetni ravni pač predmete, ki so, eh, ki so eh, nekaj vrste aplikativna etika, um, um, predavatelji, ki imajo lahko na tistem področju veliko izkušenj, nipa, niso pa um, uh, izobraženi, niso pa uh, v vesnici poslušali predmetov, ki bi, uh, ki bi govorili o, o etikom. Ta opis tega stanja stvari in predlogi za to, da bi se to stanje spremenilo, se mi zdijo naloga, ki bi jih lahko imeli kot, kot, uh, kot skupina, kot naše društvo, po mojem mnenju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 Zdaj pa koncu. Hvala, da je začel z kratko repliko <tose> Romana mislim, da je ogromno raziskal eh, eh, o tem, kako ljudje presojajo moralno, kaj, kaj na to vpliva, da se počutja za nekaj krive, Uh, zrmalkovorne, ne, uh, kar vpliva na to, da nekova druga krivijo in tako dalje, s tem se ukvarjajo v psihologiji živeta. Jaz nisem nekjer zasledil Freuda, sklicevanja na Freuda, eno kastracijski kompleks ali na, na, na tudi Kolberga, obravnavajo kot Kolberga obravnavajo kot nekaj zastarelega in dokazano, uh, Um, neveljavnega, nedesličnega, misli, uh, Jonathan da je en tak uh, uh, popularni avtor, uh, v katerem se veliko, veliko razpravlja uh, in tako drugih, kakorkoli. Tudi raziskavi kažejo, in uh, čeprav razumem se tudi znanstveni konsens okay. z to strano giba, da je moral, moralni čut uh, privajen, ker se neko protomoralno uh, manje, zla, vsekako, socialna čustva uh, pokaže že zelo zgodaj, že po nekaj mesecih življenja, nekaj mesecih ostalih uh, dojenčkih, ne, tudi teh raziskavih, zelo veliko narejenih, uh, tako da, uh, mislim, da smo daleč od tega, da bi še napoli resna znanost potrdila, da ženske niso sposobne Uh, moralne presoje, ne moralne presoje, pa, da niso uh, da ne kažel, skrbi za uh, pravičnost, uh, tudi če pozabim na to, da ni novenih resnih teoretskih uh, razlogov za to, da bi Kantovo etiko ne, uh, postavili kot uh, vrhunec ali pa zadnjo fazo razvoja sposobnosti moralne presoje. Mislim, da je delokoli verba teorija že stokrat eh, kritizirana ne? od eh, začetka do konca. Ba, zdaj se se hoto mogoče bolj na, na ta bolj praktična to kar so mogoče nekaj, kar bomo odnesli ali pa kar bo ostalo po te konferenci, razen govorjenja. Eh, ne vem, kaj je zdaj bil konsens, da se da se gre bolj v to, smo ogotovili, da je ta etika pri predmetu na edinem osnovni šoli državljanska in domovinska kultura in etika, ne, da je etika bolj privesek, ne, da v jesnici vsepinsko gleda na nobene etike tam in se otroci tudi novene etike ne naučijo, pa etične presoje, kaj zdaj Ampak je pozvati, da se etika umakne iz naziva tega predmeta, da zahteva posebni predmet etike. Uh, sploh kako se loti promocije etike, mi se zdi, da je bolj pomembno, da uh, se zauzemamo za, za etiko in za ukrepe za izboljšanje etične presoje in tudi za izboljšanje kakovosti javne razprave na etičnih vprašanjih, ko mislim, da zelo terpi zaradi vseh mogočih eh, pristranosti, pa, eh, teh misljenih bližnic, pa strasti so vedno zelo pregrete in tako dalje. Mislim, da je to bolj pomembno, eh, kot pa kdo točno se smela stiti etiko, tu sem mogoče najbi strinjal z, z Igorjem, Mislim, da je bolj pomembno, da pri tistih ljudeh, ki poučujejo etiko, poskrbimo, da to kakovostno počnejo, kot pa, da jih skušamo zamenjati. Mislim, da tudi ni zelo produktivna strategija, ker je mislim, da to edini predmet, ki bi ga lahko filozof učil na osnovni šoli, ne? tako da bi na kar nekaj osnovnih šolah učiti, da bi si polno obvezo nabral Uh, sprej ne vem, mogoče ponuditi neke, ne vem, koliko je ne, za to je motivacijo pri osnovniščnosti učitelji, ponuditi nekaj kakovostne, ne vem, seminarije ali delavnice ali koli, ne, če to spod zmoremo in znamo, ne, ne. Uh, ker bi usposobljate učitelje, mogoče je motivirali, ne, da, da to bolj kakovostno počnejo, kot da zdaj domnevam da mi to zdaj obrejeme bolj manj, ne, in, uh, spotevajo, oziroma to vzamejo, pač to Prej, uh, mogoče, da razmišljamo v to smer, uh, vsi strinjamo, ne, da, je, da je tudi za demokracijo, pa deliberativno demokracijo, zelo pomembno, da razvijamo že od malih otrok dalje neko sposobnost za dialog, za poslušanje, uh, za razpravljanje. Ne, uh, ker smo vsi načeloma enaki, tako več se ne pokaže, da je kdo pametnejši in, uh, da več ve, uh, ne zato grontov misli, ampak tudi druge možete znaje. Uh, mislim, da je tudi en cel sklop nek, uh, mogoče, kako rečemo temu moralnega vzgoja, in pa kakšna koli druga vzboja, uh, razmisliti, kaj lahko mi kot etike uh, ponudimo javnosti, kar je bolj otepljivo kot... Zgleda na to, kot, da se pač borimo za nek svoj vrtiček, pa hočemo igračo nazaj, ki so nam jo vzeli. Ne. Mm. In, to ne bo naletelo po moje na veliko uh, simpatije ne. pri uh, strokovnjakih uh, drugih disciplin. Uh, zdaj pa ne vem, če Marjan <clears throat> mogoče vedel, je ta, ta model sodelovanja, raziskovanja in tako dalje, je to kakorkoli, uh, vredno poskusiti razširiti iz tega enega predmeta, jezofija za otroke, tudi v neke druge kontekste, ne, da se mogoče tudi mi po tem modelu začnemo pogovarjati, ne, namesto, da drug drugimo dokazujemo, da smo tistim, ki se z nami ne strinjajo, da so neumni, očitno. Ne. Uh, Zdaj, ne, naj nek, ne vem, modus, kako bi se produktivno pogovarjali, uh, posebej Z, z profesor Cviter in, recimo, se mi zdi človek od PRTVH, In uh, najviše še veliko takih medzdravnik in, ne vem, tudi inženirje, in učitelji in tako dalje. Sprej, na mestu, da, da smo uh, nekako užaljeni, ker nas ne vabijo da ne, ne vem, mogoče mi njih povabimo nekam. Uh, In nekaj ponudimo kar, kar jih bo pripegnilo, dovolj, da se goda v milo, ne. Zdaj, ne vem, nekaj v teh smerih razmišljati, kako graditi te mostove nekaj, uh, da bo, bo šlo spavlja v pozitivno smer. Jaz se bi lepo zapagil, potem se znam, kaj je ta res iz črnka dobro. Ja, ritme, da tudi, uh, uh, ja. Ja. Um, je tudi doktorica gre na tole, kar je bila, Kako, kar smo zroku, govorili vsem početno. Ja. Uh, o sočutju, uh, o družbi, pred letom, dvema, Uh, si se lahko fotografiral v, v Amsterdama pri napisu uh, I'm Amsterdama. Oglasili so se, torej določadne skupine so se oglasile, da takšen napis uh, deluje nas z duhom um, skupnosti in spodbuja pretiran individualizem. A napisno omaknili, ne zaradi teba. Uh, Nega takšnega, da se omaknijo, ta napis se morda njes lahko zgodi, v na nizozemskem, ki niso obremenjeni s preteklostjo, In ja znam si kaj se to zgodilo v Sloveniji, če bi nekdo rekel, da je na pirsu na um, z glukom skupnosti. Mislim, da je bilo nekšega obtož, da je bilo za komunistične ideje ali pa za zagovarjanje kanonističnih idej. Ja, zakaj, gluk skupnosti? Verjetno, zaredi tega, ker se tako namena etika skrbi, pojavlja, ali pa spodbuja vidike, ki so bili preomejeni, srčostvovanje, nasoodvisnost, relacije, ljubezen. In etika skrbi se kot takšno pojavlja tudi pri filozofiji za otroke, ne, kot studija znotraj temelistične filozofije, je dobila tudi zaradi tega morda nekoliko negativni predznak. Vsekakor pa deluje kot podrejena etiki pravičnosti. In mislim, da za ta so soodvisnosti v družbi bi morali morda graditi ali pa dojemati etiko skrbi kot etiko, ki mora biti komplementarna etiki pravičnosti in ne podrejena do tem. To je prva replika, druga pa zdaj konk torej konkretno v teh um, naše ideje sporočila vljavnosti ali pa možnosti imamo. Učitelji, ki izvaja, torej Uči, ja se obrečujem, samo ne želim se rano dotikati djeta. Ne, se ne, se ni trebam. simptom. E, ne, ni simptom, ampak gleda za... simptom. Zdaj, um, to mislim, da več poveo vas, ko o meni. Moje poslede. Zdaj, ne. Hajde, bi se če se ne pa. pa mislim, da se razumemo da. in ne bi jače razpravo o nekam, da. torej da bi nas vedel, čez druga. Sredo. Ti se skupaj. Tore, tisto, kar bi to želela to reči, to reči, je, da je, da šoli, ki ne prihajajo z tega področja, imajo možnost, na, da imajo možnost uh, nadgraditi svoje znanje, etika ali vsaj se lotiti tega uh, področja. Zdaj, na, kar se diče prijav ali pa udeležbe nek takšne ponujenega tečaja ali pa dodatnega zobraževanja vse na, na univerzi v Mariboru nismo bili uspešni, torej ni bilo odziva. Ne vem, kako je na univerzi v, v Ljubljani, lahko da je biti tam odziv na tole. Uh, tako da vsekakor pa morda še ena izmed medsverik, katera bi se lahko ljudili je, eh, da pogledamo, kako pa je sama etika zastopana, tudi v istokošolskih ali pa univerzitetnih programeh, e, na študijskem programu predšolske vzgoje etike kot predmeta ni. In to je nezastrašojoče morda, gre za nekaj na čemer, na kar bi, na kar bi lahko povzorili. Ne? Tuksemu pred čoska vzgoja ali pa učitelji razrednega puka so tisti, ki delujo znotraj prijmanje socializacije in imajo veliko vpliv uh, na ta del razvoja otroka in mislim, da bi tudi to morali omeniti. Hvala, okay. hvala. Jaz se lahko zatožujem, profesor Vici uh, Gartnerjevi, bi, bi pa tamle videl še dva vprašanja, počasi bomo šli pocekličko to, to, da če imate vprašanja, da je te malo bolj nakratko. Tam lukitev mi, ali profeso... profesor, convic, metem, profesor, mi se da je ali profesor Cvitek. Lahko samo jaz med tudi tudi profesor dosežim do prokonja? Daj, daj. Se da te, da da pridržujem temu, mislim, moja, poj, moja ideja uh, o tem, da moramo pre preveriti, uh, kvalitete programa je, med drugim vključuje tudi to, da ne, medicinske fakultete načeloma imajo program medicinske etike. Čeprav Ljubljanska ima samo modul znotraj enega predmeta, naprimer. Recimo, po preveru sem računalniško, program eh, univerzitetnega študija računalništva, etike ni. Jaz mislim, da bi morale vse inženirske, vse inženirske panoge, zlasti inženirske, ampak morda pa tudi tiste ne inženirske, zagotavo pa inženirske, v resnici nekaj tega imeti. A ne? In to, da tega imajo, to se meni zdi tudi tako pač problematično kot je to velja za program preproskazovanja. Jese to v popro nasreden pred je bila ideja o tem, da je še ni realizirana, ampak ja vrste nek splošen predmet, ki bi se pečilo lahko na to vrstne študije. Zdaj pa prosim, če ja, ja, čisno ja, mislim, glavni spoznanje tega sestanka današnjega je da, da res moramo preseči meje. Mi moramo razumeti, da Oblastnikom pa ne gre za totalitarne režime ali pa za tako imenovane demokracije, ni do tega, da bi intelektualci mislili široko. Oblastniki želijo obeh in v primeru totalitarnih režimov in v primeru kapitalizma ali tako imenovane demokracije, želijo osko usmerjene profile, ki bodo mi na nekem minimalnem področju pridno opravljali svoje delo, oni pa manipulirali z ljudstvom. Če hočemo ta dobit, moramo se razširiti, moramo sodelovati in to seveda velja in za filozofe in za nas, ki nismo filozofi, da drug drugega boljši spoznamo. Bolonska reforma je točno v ukrep v smer oženja, oženja interesov. Era od stvari, recimo, ki mene vsakokrat zbode, ko v delu objavijo doktoratov, je, da skor nobene teme ne poznam oziroma ne razumem, kaj je sploh ta člov v delo. mislim, da bi tema za doktorat morala biti tako napisana, da bi saj naslov en intelektuac razumel. Najmen, najmen to bi pričakovalo od tega. To, to so v bistvu seminarske naloge iz nekih oskih predmetov, ki jih potem eh, profesori, ki so oski, študentom, ki so še oži dajo za doktorat. Eh, tako da jaz upam, da se bo razširilo to. Uh, jaz se lepo zahvaljujem uh, profesorju Cvitku in tudi lepo se mu zahvaljujem za obisk. Uh, zdaj pa tukaj za konec, ne, mislim, da, da danes smo začeli Uh, pravzapravno spravo s profesorjem Ošlajem, ki je tudi nekako tudi bil večkrat član tovrstnih komisij, ki tudi sam, mislim, da ima še za to dati, predvsem pa njegove razumevanje pravzvse to, nega je, da se pa tega te med neko moralo kot nekim, pravzaprav, politično institucionalizirano uh, zavestjo o etiki in seveda etiko, ki je sama na sebi ki je, zahteva singularnost. Da daj razume. Tako da uh, bi ga Bi ga povabil, no, če mogoče ima še on za dodati na to razpravo nekaj besed. Hvala za besedo. Pravzaprav je moj problem in glavni zadržek vezan na tisto kompleksnost, ki je bila že večkrat tukaj izgovorjena in ki kaže, kako se je dan kljub temu, da je bila tema določena, pravzaprav gibo po izjemno širokem diapozomu vprašanj, problemov, ki so dotikajo morale, takšno ali takšne drugačne, etike v vseh mogočih kontekstih in da smo kljub temu, da smo tukaj v glavnem filozofiji vendarle govorili o številnih problemih, med katerimi se še zdaj trudimo najti neke vrste ves in most kar ni ne, zaupnice nam filozofom, temveč je prej konstatacija dejstva, kako kompleksno področje je etika oziroma to, kar s tem tomom želimo izreči. Zdaj, moj, moj, preko moje priporočilo za drugič tudi iz mojih lastnih izkušenj, ker sem na takih simpozijih srečanih bil že večkrat, je to kljub temu, da je ta prvi korak zelo zaželen in se tudi sam pridružujem čestitkam, da vam je uspelo združiti slovenske filozofe po dolgem času. Ta, da se, zlasti če bi govorili spet o etiki naprej, ne, skuša tema nekoliko zožiti, ker bomo potem dejansko lahko iz pozicij različnih etik, ker vedeti, moramo in da smo tudi to pogotovili, če kdo tega ne vedel na začetku, da obstaja več etik. Ne, ne samo ena teme, če obstaja doset, etnaest, ali še več. Da bi spetka skozi z nekega vprašanja, profesor Vre, Vle, Vle, uh, tukaj je še tu ali ne, uh, je omenil nekaj, kar je pogrešal. Mislim, da tukaj nobenega med nami ni, ki če skakoli tukaj ne bi pogrešal. Jaz sem pogrešal številne zadeve. Počem se mora reč, znotraj etike, če tako, govor, tako široko govorimo o njej, bomo pogrešali mnogo zadev, ker je etika preprosto vse. Sam sem na načetku zgodotro omenil širok pojem etike, ki, je, ki pravzaprav zajema vse, kar ljudje delamo, mislimo in tako naprej. Da bi skratka skušali z ožit problematiko, eh, omenjal si eh, soodgovornost, recimo, se lahko da soodgovornost in se potem dejansko pogleda, kako je mogoče soodgovornost misliti eh, s spoz, spoz, pozicije različnih filozofskih edik, tukaj je lahko soštevilni govori. možni, potem je treba eh, pogledati tudi na kako v razvršanju soodgovornosti misljev ne samo filozofiji. Uh, mislim, da namreč uh, etika sicer je izazovna filozoška disciplina in sem priključen, da delim na ene vsr, da bi morali filozofom dati priložnost, uh, prvi vrsti nim da v osnovnih in srednji šola povčujejo litiko, pa vendarle je, to je zdaj reko kritika, uh, autokritika nas filozofov, kljub temu pa so nam druge vede, eh, naprej oči druge družitev povja, komunistike, sociologija, predvsem pa psihologija, kritiko iztrgale izrok, ker smo tukaj uh, v, v družbo dajali premalo preprečljive signale. Tudi če bi danes vprašali javnost, kaj so tega dobili, bo bodo, bodo rekli, ja, filozofi imajo težave po enoti svoje govorice o etiki, ne. Dajansko mi govorimo na različnih ravnehov o etiki in če se postavimo v vlogo javnosti, družbe imajo vrsti za zatržite do filozofov ravno zaradi tega, kaj bodo rekli, ja, katerega filozofa boš pa vprašal o tem ali o moralno etično relevantnem vprašanju. Če boš po, povagil filozofa A, boš dobil odgovor B, če boš povagil filozofa B, boš dobil odgovor C in tako naprej. Skratka, tisto, kar bi morali mi najprej narediti, je to, da začnemo uh, spostavljati, delamo to počne svetovni etos, ki ste omenili, da bi začeli spostavljati uh, tisto koordinato uh, osnovnih uh, filozofsko relevantnih pojmov, tem, vrednot in tako naprej, okrog katerih bi se lahko pojnotili in potem tudi v javnosti nastopali enotno, ne pa, da vedno znova v javnosti vzbujamo vides nekega telesa, ki je v ki ne ve, kaj bi samo sebi počelo, kjer vsak filozof govori, ne, kot, kot javnost bi percepira filozofijo, to, kar se može izkati, kar filozofira nekaj svoje. Zato bomo strani javnosti vedno znova principirani kot neko neenotno telo, ker javnost nikoli ne bo vedela, kaj lahko počakuje. In ravno zaradi tega se javnost filozofije pogosto izogiba, ker ne vedo, na kaj bo dodobili. Tega je tudi nevarnost etike, ki se je omenjajo profesor Cviter je tudi javnost ne želi imeti širine, kar je sestr obžalovanja vredno. lahko pa razumemo javnost, da se boji širine, zaradi tega, ker se vsak potem potencialno čuti ogroženega, da bo nekdo iz širine, njegovo lasno, oželjo, politično, filizovsko organizacijo etično operiranost postavil pod vprašaj in s tem omajal pozicijo, ki jo v družbi zaseda predlagam, da bi šli drugi, če bomo dejansko šli v nadaljevanje ki šrečen, v bolj eh, rekel, natančne določene teme, ki bi potem dejansko različne filozofske pozicije, ki obstajajo, ki so relevantne, ki so, v, ne, so med nami eh, lahko torejšenili in postavljali neko osnovno eh, polje relevantnih tem, s katerimi potem lahko filozofija v nastopala nekoliko enotne. Ne. Zavedam se te enotnosti nikoli ne bo. Eh, zaradi ne zaradi slabosti filozofije, temveč zaradi narave predmetov, s katerimi se filozofija odvarja. To. Toliko zelo na kratko, mogoče samo izkoriščam priložnost, ker sem, Igorju ob koncu prvega dela obljubil, da se bom bo na to repliciral, in potem so vedno znova prihajale teme, do mislim nisem želel posegati. Samo še to, kar se tiče vloge poslovenjske komisije za mestne nalitike. sem njen član in je vsaka kritika te komisije, je seveda prati tudi nekaj, kar razumem kot kritiko samega sebe. Ne povem, da so določeni zadržki, ki jih imaš, posledica morda nedobre informirana, sredbej vlogi in pomena, ki je ima slovenska komisija v Naša komisija ni primerljiva z tujimi, ki si jih citiral, preprosto zaradi tega ne ker se ukvarja z vsem, samo ne s tistim, s čimer se ukvarjajo komisije za etiko v, v, v Nemčiji, Franciji, Angliji, Ameriki in tako naprej. Naša je tukaj zelo specifično tudi ti bo tudi uh, In sicer v tem smislu, da se naša v 99% vseh opravil ukvarja z odobravanjem uh, raziskav s področja medicine. Zato je samo posebej umeljno in nujno, da je več, da se dve tretjini strokovnjaka tam s področja medicine. Jaz sem tam večkrat že zastavil vprašanje profesorju vz. docentu, boljšu predsedniku, zakaj sem sploh tam. Zdaj tega, ker ne more kot filozof soditi vprašanja, ki se dotikajo zelo specialnih področji medicini. Tam pa gre preprosto za varovanje pacientovih pravic. Ko pa gre za zelo široko vprašanja, ta so potrečena zelo redka, pa komisija daje je mnenja v javnosti. Ki niso za nikoga jih pa ministrstvo, znotraj ta komisija deluje, zaprosi za mnenje. Tam, pa morda filozofi, imamo več bloge, več pomena, lahko večkrat vprašamo: tudi to je, je zgolj ena izmed številnih mnenj članov komisije. Zelo natakar, skratka, mi se ne na tako, skrepe, so z vsem, samo za etičnimi problemi. Etična komisija ni toliko etična, kot je strokovna komisija presojna določenih moralnih vidikov, ne pa pacienta, torej tela zerunika kot moč kot pacienta. Zomoč. E zbesed zelo Leposa Pavlo profesorja Schleira. Uh, mislim, da to je to je tako uh, prostopro da rečem težka tema, da je nemogoče mogoče v še ali relativno kratko časa, ko smo ga imeli danes, bi se pa zelo pretružili ti vaš da pravzapronosednič mogoče se že malo bolj organizira zadevo, vse mogoče tudi postavi bolj specifičen cilj, ampak mislim, da smo pa vseeno to izvedli na en način, ki je bil konstruktivni, da smo prišli do nekih zaključkov in prav te smo tudi napisali, ne, v obliki določenih sklepov, neke vrste deklaracije, ampak predtem bi pa mogoče še vseeno v za nekaj zadnjih presed našega zadnjega avtorja, oziroma zadnjega avtorja prispevka, to je dr. Marija Šimenca, Če mogoče ima, glede na to, da je tukaj največji trkovnjak za vzgojo in izobraževanje, če ima mogoče še on za dodati nekaj tepesed pred zaključkom današnjega večera? Mislim, da je čas za zaključek Potem pa se da, da je še profesor Pribac. poprosim. ja, šo, krat, pred ja, ja sem se za tem stanjem dejanskega preokupacije komisije kot rečeno, na teh simpozij, ki so jih organizirali z lukom, ki so izbavljeni šalničeni na tem poročanju, zaradi jih In povem to, ne, da je v resnici ta publikacija UNESCO, šte kjer sem citiral predsednika, sedajnjega predsednika Komisije za vstinsko etiko, v resnici izdala kar štiri, tudi UNESCO štiri brošure, ki Unesko postavljajo kot pravno organizacijo za razvoj, sistema bioetiških komisij širom po svetu. In te, da, ta sistem, ki ga postavlja po koncu vnesko, predpostavlja, da ima vsaka država štiri tipe etičnih komisij. Ena je nacionalna, kar po imenu imamo. Druga je komisija na ravni posameznih bolnišničnih zavodov, ki se ukvarjajo z konkretnimi problemi. Tretja je komisija, ki deluje na ravni kar tudi imamo. In četrta je komisija, ki presoja raziskave z področja medicine, ki so predložene. V resnici je to ta četrta, pista, ki, je, ki okupira večino dela, torej presoja je to, s čimer se komisija ukvarja ampak žal je problem, ta, da je to v resnici realnosti komisije, morala bi biti pa drugačna, to je problem. Problem je to, da se mora v področje dela, da, to, da komisija je izdelala neko mnenje o a ampak da je to edino tako mnenje, ki ga je izdelala, to je problem. Morala bi izdelati en kup takih mnenj. Vse bom, trenutek. Pravno kar bom počal, bo žal je, tako pač moram se na to nekako odzval. Zdaj sem pa skovo niče, ampak no, gleda, uh, uh, v enem publikaciji je Stavljenska komis komisija dobesedno omenjena in pohvaljena je v tem smislu, da je Slovenija začela že leta v tretju še mrs. zahvaljajoč uh, poslovno učinskemu uh, z, uh, z tem delom, ki ga upravlja še danes. Ampak Recimo, 30 let pred tem nastankom Francoske komisije za medicinsko etiko. Pa žal je tako, da je ta komisija, slovenska komisija, pri tem delu tudi zastala in ni raširila svojega pristojnosti na vsa tista vprašanja, na katera bi morala. In to, kar se ve, je Pa to ni več zadeva kot tem medicine, kot tem več uh, politike. Točno to. To so politično upravljeno vprašanje in bi prosil, če je mogoče tudi kasneje. To lahko mi pa samo. Moramo res, ker ureje je toliko, da, da moramo mi končati. Vpol imamo pa še en zadnjo stvar, namreč za narediti nam. Pred zaključkom bo predsednik in pobudnik tega srečanja danes, tega posveta, dr. Tomaš Grušovnik prebral to kratko deklaracijo, ki sem jo že v vlogu. Tako da, kar zdaj prepušča pesedi. Ja, hvala Gašper, seveda hvala vsem sodelujočim, tisti, ki ste se aktivno pripravili za nastop tudi vsem ostalim. Veliko vas je ostalo čisto do konca, preko konca pravzaprav, ker ko smo prekoračili čas. Zdaj, deklaracijo je seveda težko sestaviti ne, zaradi tega, ker se ti nekateri sklepi med sabo relativizirajo. Zdaj, ena moja ugotovitev bi bila ta, Jaz bi vse eno rekel, da čeprav med nami so neki pomislek neka samorefleksija in potem se vedno filozofi to pripišemo kot, aha, seveda, se smo pa filozofi, ampak poglejte tudi v drugih znanostih, je vedno nek razkol. Ne? Obstaja razkol med fiziki, obstaja razkolj med matematiki, obstaja znotraj medicine razkolj, tako da mislim, da neka nestrinjanja, Uh, niso negativna stvar, ki bi si jo morali pripisati filozofijem, ampak večjem kažejo na to, kar smo pa tudi poudarili že na nek refleksivni moment filozofije, ki pa danes vendar smo ga dosegli. No, vse kar je bilo izrečeno, ne, zdaj vsega enostavno preprosto ne morem prebrati, to preveliko breme bi mi naložili, Če bi mi naročili to, lahko pa, ja, lahko pa rečem tole. No, mislim, da kar nekaj podarkov je bilo glede te prve točke in sicer, da je etika matično filozofska disciplina in da bi morala v javnosti v večji meri biti kot taka tudi pripoznana. Čist konkretno, ne, verjetno bi odločevalci morali prepoznati to dejstvo v večji meri, kot ga prepoznavajo danes. Zdaj, odgovornost za takšno stanje, pa se mi zdi, da smo se tudi v veliki meri strinjali, je pa deloma na filozofih samih, ki smo bili v preteklosti mogoče preveč apatični, da bi se vključili v neke debate, Mogoče premalo samozavestni z ne samo kritiko, ali pa smo mogoče kdaj pa res tudi bili izrinjeni. Tako da zdi se mi, da sta ti dve točke, ne, pa če so mogoče tri, nekako tiste, ki povzemajo. Ne, še enkrat ne etika kot filozofska disciplina, potem nek poziv k temu, da, da odločevalci sprejmejo to vlogo filozofije in etike. Ne, seveda etike v dialogu z vsemi drugimi disciplinami, ne? in na drugi strani pač tudi poziv ne? filozofom naj, naj bolj odprejo vrata in, in stopijo bolj nasproti, nasproti javnosti in konec koncov se tudi bolj aktivno angažirajo na, na tej poti. Tako, to bi bilo zdaj nekako kot pozetek za moje uh, strani seks sreče, o ok, tem ne glasujemo. Uh, jaz bi še enkrat se zahvalil vsem, uh, tudi slovenski matici, uh, Gašperju, no, Gašperju. mislim, ne. da si Gašper res. Gašper si zasluži, velik aplauz uh, zaradi svojih konceptualnih intervencij, tega, da je res skušal nekako nas povezovati držatnih in konec konca upravljati tisto najbolj neprijetno delo, ne, vzeti besedo takrat, kadar je pojem, najbolj na delo. Uh, tako da hvala Gašper še enkrat z moj strani, seveda pa najlepša zahvala tudi Slovenski matici, ki nas je tako lepo in tudi v materialnem smislu danes za nas poskrbela Ignacija. Hvala seveda tudi vam predvsem, da ste prišli, da ste prisnusnili in da ste nas pripričali, da se v tem z vašo prisotnostjo danes tako dolgo vredno torej, pogovarjati. Hvala v imenu gostiteljice Slovenske Matice.